Þá hefst þá Jérimía, ástríður Elisabeth Guðmundsdóttilegs. Ræður frá tímum Jósía konungs. Fyrsti kapli. Ræður Jérimía Hilgíasonar er var einn af prestunum í Anadóti í Benjaminslandi. En til hans kom orðrottins á dögum Jósía Amonssonar, konungs í Júta, á 13. ríkisári hans. Og það kom ennfremur á dögum Jója Kíms, Jósiasonar, konungs í Júta, allt til ársloka hins 11. árs Setikia, Jósiasonar, konungs í Júta. allt til herrleiðingar í Jerusalem búa í fymta mánuðinum. Kötlunds bámannsins Orð drottins kom til mín. Áðurni ég myndaði þig í móðurlífi, útvaldi ég þig. Og áður enn þú komst á móðukviði, helgaði ég þig. Ég hefði ákvarðað þig til að vera spáman þjóðanna Þá sagði ég, Æ, herra, drottin, sjá, ég kann ekki að tala því að ég er enn svo ungur. En drottin sagði við mig, Seg ekki, ég er enn svo ungur. Heldur, skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það er ég býð þér. Þú skalt ekki óttast á, Því að ég er með þér til að frelsa þig, segir drottinn. Því næst rétti drottinn út hönnsína og snart munn minn. Og drottinn sagði mig, sjá ég legg orð mín þér í munn, sjá ég sett þig í dag yfir þjóðinnar og yfir konúsvíkinn til þess að og umtörna, eyða og rífa niður, byggja upp og gróðu setja. Tvær sýnir. Orð dróttins kom til mín. Hvað sér þú, ég er mjög? Ég svaraði. Ég sé möndul við grein. En dróttin sagði við mig. Þú hefur sér rétt. Því að ég vaki yfir orði mínu til að framkvæma það. Þá kom orð dróttins til mín annað sinn. Hvað sér þú? Ég svaraði. Ég sé sjóðandi pott og snýran hann framhliðinni aðós úr norðri. Þá sagði dróttin við mig. Úr norðri mun ógæmann koma sjóðandi yfir alla íbúalandsins. Því sjá, ég kalla allar ættfisti ríkjana í norðri. Dróttin segir það til þess að þeir komi og reysi hver á einn upp hásæti sitt, úti fyrir liðum Jérusalem og gegn öllum úrum hennar, hringin í kring og gegn öllum borgunum í Júta. Og ég mun kveða öll dóma mína yfir þeim vegna allrar ílsku þeirra. Að þeir hafa yfirgefi mig og fært öðrum guðum reykjelsis fórnir og falli fram fyrir handaverkum sínum. En gyrð þú lenda þínar, stætt upp og tala til þeirra allt sem ég býð þér. Vertu ekki hrættu við þá til þess að ég gjöri því ekki hrættan fram fyrir þeim. Sjá, ég gjöri því í dag að rambigðri borg og að járðsúlu og að veggjum gegn öllu landinu, gegn júdakónugum, gegn höfðingjum þess, gegn prestum þess og gegn öllum landslíðinum. Og þótt þeir berjist gegn þér, þá muni þeir eigi fá yfir þig, því að ég er með þér til að frelsa þig, segir drottinn. Ádeilur æður gegn júda og Jérusalem Annar til 2005. kapitúli annar kafli hreyg vegna fráfalls líðsins orðdrottins kom til mín far og kunngjör íerúsalem þetta svo segir drottinn ég man eftir kærleika æsku þinnar elsku festartíma þíns hvesu þú fyldir mér í í ófrjóölandi ísrael var helgaður drottni frumgróði uppskeru hans Allir þeir sem vildu eta hann öruðu segir, ógæfa kom yfir þá, segir drottinn. Heyrið á drottins, Jakobs hús, og allar þér ættkvistir ísræðis hús. Svo segir drottinn. Hver rangindi hafa feður í það fundi hjá mér, að þeir hörfu frá mér og eltu fánít góð og breyttu heimskulega og sögðu ekki, hvar er drottinn sem fluttu og spurta veikifþanandi? sem leiddi ös um veiðmörkina um heiða og gjötulandið um þurra og niðtimalandið um landið sem engin fer um og engin maður býr í. Jæ leiddi ur inn í aldingarðslandið til þess að þi annituð ávasta þess og gæða en þær þér buruð komnu þangað sörguðu þér land mitt og gerðu óðað mitt að viðustig. Prestarnir sögðu ekki Hvar er drottinn? Og þeir er við lögmáli fengustu þekktum við ekki. Hýrðarnir rufu trúnað við mig og spáminnir spáðu í nafni Bals og eldu þá sem ekki geta hjálpað. Fyrir því mun ég enn mál við yður, segir drottinn og við svona svonu yðar mun ég þreita mál. Farið yfir til stranda kitta og gangi úr skugga um og sendi til ketars og higgið vandlega að. Gangið úr skugga um hvort slíkt hafi nokkur tíma við bórið, hvort nokkur þjóð hefi skipt um guð og það þóttir væru ekki guðir. En mín þjóð hefur látið vexemt sína fyrir það sem ekki getur hjálpað. Þurðið yður himnar á þessu og skelvist og verið aktofa segir drottinn. Því að tvennt illt hefur þjóð mín aðhafst Þeir hafa yfirgefi mig Uppsprettu henns lifandi vatns Þess að grafa sér brunna Brunna með sprungum Sem ekki halda vatni Er Ísrael þræll Eða er hann heima fætt því Hví er hann orðin að herfangi Ljón grenjuðu móti honum hóf upp öskur sitt Og gjörðu land hansa auðin Borgir hans voru brendar þau mann auðar Nóf og takpannes menn reytu á þeir skallan Hefur þú ekki bakað þér þetta með því að yfirgefa drottin guð þín, þá er hann leti þig á veginum Og nú, hvað þarf þú að fara til Egyptur hans til þess að drekka vatn úr nýr Og hvað þarf þú að fara til Assyriu til að drekka vatn úr Efrat Vonska þín mun aga þig og þrákra fara þitt refsa þér. Þú skalt fá að kenna á því og reyna það hver yllt og best það er að þú yfirgafs drottin guð þinn. Þú hafðir ekki óta fyrir mér, segir herran drottin allsherjar. Fyrir löngu hefur þú sundur brotið og ok þitt, slitið böndin og sagt Ég vil ekki þjóna. Og hverjum háum hól og endur hverju grænu tríi lagðist þú niður og hóraðist en ég hefði gróðusett þig sem gæða vínvið eintomt úrval sæði hvernig gastu breyst fyrir mér í villi vínviðar teinunga? Já, þó þú þvæið þér mjög lút og brúkaði mikla sápa á þig þá verður þú samt og miskjör þín órheinn fyrir mér herran drottinn segir það hvernig getur þú sagt ég hef ekki sörgað mig ég hef ekki allt balana Higg að athæfi þínu í dalnum. Sjá hvað þú hefur gert er léttfæta úlvalda hrissa sem hleypur til og frá. En svo villi astna sem vönir eðumörkinni stendur hún á öndinni í gyrndar bruna sínum. Hver fær aftur að losta hennar? Þeir sem hennar leita þurfa yngir að þreita sig. Þeir finna hana í mánuði hennar. Var við tú fótinn svo skórin fari ekki af honum hálst hinn svo hann verð ekki þurr en þú segir það er einskis nei ég elska hinn á útlendu og ég vil elta þá en svo þjófrun má skammast sín þegar hann er staðin að verkinu svo má Ísraels hús skammast sín þeir konungar þeirra höfningar þeirra prestar þeirra og spáminn þeirra segja við trétrump þú ert fadur minn og við stein þú hefur fætt mig Þeir hafa snúið við með bakinu en ekki andlitinu. En þegar þeir eru nöðum stattir, þá hrópa þeir, rísu upp og hjálpa oss. En hvar eru guðir þínir sem þú hefur gjörð þér? Þeir verða að rísa upp ef þeir geta hjálpa þér þegar þú ert í nöðum stattur. Því að guðir þínir júta eru orðnir eins margir og borgir þínar. Hví þráttu þér við mig? Þeir hefði allir rófið trúnað við mig, segir drottinn. Til einski sem við slegið sonu í þar, aga þýttust þér ekki. Sverð eða tortimtisbámuninu í þar eins og eigðandi ljón. Þú kynnslóð, gef gaum að orðið drottins. Hef ég verið eigðumörk fyrir Ísrael eða niðdýmt land? Kví segir þá þjóð mín? Vér erum lausir við mun ekki koma aftur til þín mun mæri gleyma skarti sínu brúður belti sínu og þó hefur þjóð mín glint mér afar langan tíma Hversu haganlega ferð þú á ráði þínu til að leita þér ástar til þess hefur þú jafnvel vanið þig á glæpa atferði jafnvel á faldi klæða þinna sést blóð saklausra umingja Þú stóðst þá eigi að innbróti. Þrátt fyrir allt þetta segið þú, ég er saklaus. Visslöð hefur reyði hann snúist frá mér. Sjá nú dregið þig fyrir dóm af því þú segir, ég hef ekki syngað. Hví flýtið þú þér svo mjög burt til að halda aðra leið? Vonið þínar um Egyptaland munu ábregðast eins og vonið þínar um Assyriu brugðust. Einnig þaðan mun þú koma, sláandi höndum saman yfir höfðið þér, því að dróttin yfir hafnað þeim er þú treystir á og þér mun ekkert lánast með þá. Líði kafli Aftur hvarf líðsins Þegar maður reku frá sér konu sína og hún fer frá honum og giftist öðrum manni, getur hann þá horfið til hennar aftur, mun landið ekki vanhelgast af því, en þú hefur dríkt hór með mörgum friðlum og ættir þó að snúa aftur til mín, segir dróttinn. Renn augun þínum upp á skólausu hæðirnar og gæta að. Hvar hefur þú eigi hórast? Við veginna setur þú um friðla þína eins og Arabi eðimörginni og van helgar landi með lauslæti þín og vonsku þinni. Og þótt skúrunum væri haldið aftur og ekkert vorregt kæmi, þó varst þú með hórusu upp. Þú vildir ekki skammast hín. En nú kallar þú til mín, fadir minn, þú ert unnusti æsku minnar. Þú hugsar, mun hann vera reyður eiliflega, alltaf erfa það? Sjá þannig talar þú, en fremur illt og getur fengið það af þér. Drottin sagði við mig á dögum Jósia konungs. Hefur þú séð hvað hinn frákverfa Ísrael hefur aðhafst? Hún fór upp á hverja háa hæð og innundir hvert grænt tré og hóraðist þar. Ég hugsaði raunar, eftir að hún hefur aðhast allt þetta menn hún snúa aftur til mín. En hún sneri ekki aftur. Það sá hinn ótrúfasta sístir hennar júta og þótt hún sæi að einmi með þess vegna að hinn frákverja Ísæl hafi dríkt hór, hafi ég reikið hana burt og gefið henni skilnaðaskrák. Þá ótaðist ekki hinn ótrú og sýstir Júta, heldur fór og dríði líka hór. Og með hinnu léttúafullar lauslæti sínu vanhelgði hún landið og dríði hór með steini og trétrumbi. En þrátt fyrir allt þetta hefur hinn ótrú og Júta eigi snúið sér til mín af öllu hjarta, heldur með hressni, segi drottinn. Drottinn sagði við mig. Hinn frákverfa Ísræði er saklaus í samanburð við hinn á Júta. Þar þú og kalla þessi orð í norður og seg, hverf aftur þú henn frá hverfa Ísrael, segir drottinn. Ég vil ekki lengur líta reyðulega til þín, því að ég er miskunnsamur, segir drottinn. Ég er ekki eiliflega reyður. Kannastu aðeins við ávirðing þína að þú hefur rofið trúna við drottinn, guð þín, og laupið ímsa leiði til að segja þig á vald útlendum guðum undir hverju grænu tríi? En minni raust hafði þér ekki hlýtt, segir drottinn. Hverfið aftur þér frá hóðnu sinir, segir drottinn. Þegar ég er herra yðar. Ég vil taka yður, einn úr hverju borg og tvo af hvernum kynstofni og flytja yður til síunar. Og ég vil gefa yður hirða eftir mínu hjarta og þeir munu gæta yðan með greind og hikindum. Á þeim dögum þegar yður fjölgar og þeir verið frjósamri í landinu, segir drottinn, Þá munum menn eigi fram að segja sáttmálsörg drottins. Hún mun engum í hug koma og þeir munu ekki minnast hennar ég sakna hennar nýja heldur munum menn framar búa aðra til. Þá munum menn kalla Jerusalem hásæti drottins og allar þjóðu munu sapnast þanga vegna napsdrottins og eigi framar fara eftir þrjóskusins vonda hjarta. Á þeim dögum mun Júta hús ganga til Ísraels hús og þeir munu halda saman úr landur og um norður frá inn í landið sem ég geð feðrumið til eignar. Ég hefði hugsað hversu hátt vil ég setja þig með að barnana og gefa þér unaslegt land hinn að dýrlegustu arlið með allra þjóða og enn fremur hugsað ég þér skurðu nefna mig föður og eigi láta af að fylgja mér. En eins og kona verður ótrú elskuða sínum Ens eru þér mér ótrúir, Ísraels hús, segir drottin. Hljóð heyrist á skólausu hæðunum. Grát byggjandi kvein Ísraelsmanna, að því að þeir hafa breytt illa og glemt drottin í guðu sínum. Hverfið aftur þér fráhornu sinir. Ég vil lækna frá hvar sindir Hér erum við komni til þín, því að þú ert drottin guðvór. Vissulega er hávæðin á hæðunum svikull. Vissulega er hjálp Ísraels hjá drottni guðu vorum. hefur eitt abla þeirra vorra, allt frá æskuðu vorri, sögðum þeirra og nautum, sonum þeirra og dætrum. Við skulum leggja sniður í smán og skömm vor hiljós því að móti drottni guðu vorum höfum við syngat bæði ver og feðu vorir frá æsku Og allt fram á þennan dag höfum við eigið hlýtt röstu dróttinsk viðsvors. Fjórði kafli Þegar þú hverfur aftur Ísrael, segir dróttin, skal þú hverfa aftur til mín. Ef þú flytur viðustíðu þín að burt frá auðlíti mínu og ert ekki framar á sveimi og vinnur eiðin, svo sannarlega sem dróttin lifir, í sannleika, réttvísi og einlegni, munu þjóðir óska sér hans blessunar og rósa sér af honum. Já, svo segi drottinn við Júdamenn og við Jérusalem. Taki nýtt land til yrkingar og sáið ekki ofan í þyrna. Umskerið yfir fyrir drottni og takið burt yfir hú hérta yðar þér Júdamenn og Jérusalem búar svo að heifta reyði minn bljótist ekki út eins og eldur og brenni svo að ekki veri slögt Sækir vansku verka í þar. Indrás í vændum Kunngjöri Júta og bóðið í Jérusalem og segið Þeiti lúður í landinu Kallið fullum rómi og segið Sapnið saman og förum inn í víkjörtu borginar Reysið upp hermerki áttuna til síjunar Flýið undan, standið egi við Því að ég kem með ógefu úr norðri og mikla eyðing. Ljón er risið upp úr runni sínum, þjóða eyðir lagður á stað, farin að heiman til að gjöra land til þetta ön, borgið þín að vera gjör eittar, mannlausar. Gyrðið yfir því hærusekk, harmið og kveinið því að hinn brennandi reyði drottin sem ekki snúið sér frá oss. En á þeim degi segi drottin... Munn konungurinn og höfðingjarnir standa ráðalusir. Prestatni verða aktofa og spámininni skelvast. Þá mælti ég. Æ, herra drottin, vissuleg hefur þú illa svikið þessa þjóð og Jérusalem og þá er þú sagðir, yður munn heill lotnast. Þar sem sverðið gengur nú mjög nærri þeim. Þá mun sagt vera um þessa þjóð og um Jérusalem. Glóandi vindur af skólasum hæðum í eðimörkinni kemur gegn þjóðminni. Hvorki verður sáldrað nýr hinsað. Ákafur vindur kemur í móti mér og nú vil ég einni kveða upp dóm gegn þeim. Sjá eins og ský þýtur hann áfram og vagnar hans eins og vindbýlur. Hestar hans eru fljótar en erdnir. Veigjós, það er úti um os. Þú á ílskuna að fjarta þínu Jérúsalem til þess þú frelsist. Hversu lengi eiga þína sindsamlu hugsanar að búa í brjósti þér? Því heyr menn segja tíðindi frá Dan og bóða ógjöfu frá Efraínfjöllum. Segji þjóðunum frá því, kallið á þær gegn Jérúsalem. Umsátursmenn koma úr fjarlægu landi og hefja ópt gegn Júdaborgum. En svo akurverðir sitja þér hringin í kringum hana, að því hún hefur þrjóskast í gegn mér, segir drottin. Atferðið þitt og gjörðið þínar hafa bakað þér þetta. Þetta hefur þú fyrir ílsku þína. Já, best er það. Það gengur mjög nærrið þér. Spámadurinn rekur harma sína. Íður mín, íður mín, Ég engist sundur og saman Óveggir hjarta míns Hjartað berst ákafti brjósti mér Ég get ekki þagað Því að önd mín heyri lúðurhljómin Bardaga ópið Hruun á hruun ofan er bóðað Já allt landið er eitt Skyndilegaru tjöld mín eitt Tjaldúka mín er tættur í sundur allt í einu Hversu lengi á ég að sjá gunnfána? Hversu lengi á ég að heyra lúður hljóum? Já, fylsk er þjóð mín. Mig þekki þeir ekki. Heimskir sínir eru þeir og vanheignir eru þeir. Vitmenn eru þeir illt fremja en gott að gjöra kunna þeir ekki. Sýn um endalók alls. Ég leit jörðina og sjá hún var auð og tóm. Ég hóði til himins og ljós hans var sloknað ég leit á fjöllin og sjá þau nötröðu og allar hæðirnar þar befuðust ég litaðist um og sjá þar var engin maður og allir fuglar heimisins voru flúnir ég litaðist um og sjá aldingarðurum var orðina eyðimörk og allar borgir hans skjur eittar að völdum drottins að völdum hans brennandi reiði Svo segi drottin Öðun skal allt landi verða En al eðing vil ekki gjöra Vegna þessa sirgir jörðin Og heiminin uppi dimmur Af því að ég hefði sagt það Og mér yðra þess egi Hef ég ákveðið það Og hætti ekki við það Fyrir harki rittaranna Og bómannanna Er hver borg á flókta Men skrýða inn runna og stíða upp á kletta allar borgir eru yfirgefnar og engin maður býr framar í þeim en þú einingunu ofurselt hvað ætlað þú að gjöra? þótt þú klæðir skarlati þótt þú skreytir þeim með gullskarti þótt þú smyrir augu þín með blílit til einski skjöri þú þig fagra frilarnir hafna þér Þeir sitja um líf þitt. Já, hljóð heyri ég eins og í jóðsfúkri konu. Ángistar óp eins og í konu sem er að alla fyrsta barnið. Óp dótturinn að sem stendur á öndin af kvölum og breyðir út hendurnar. Óvei mér því að sál mín fyrir morðingjum. Fymti kafli Óvinnir koma úr fjarlægu landi. Gangið fram og aftur um stræti í Jerusalem leytist um og rannsakið og leytið á torgunum hvort þér finni nokkurt mann hvort það sé nokkur sem gjöri það sem rétt er og leytist við sína trúmennsku og munið fyrirgefa henni og þótt þeir segi svo sannarlega sem dróttin lifir sverja þeir enguða síður meinsæri en dróttin líta ekki augu þín á trúfesti Þú laust þá en þeir kendu ekki til. Þú eittir þeim en þeir vildu ekki taka aga. Þeir gjörðu andlít sín harðar en stein. Þeir vildu ekki snúa við. En ég hugsaði, það eru aðeins innir lítilmóðlegu sem breyta heimskulega að því að þeir þekki ekki veð rottins, réttindi guðsins. Ég ætla fara til stórmennin og tala við þá því að þeir þekki veð rottins réttindi guðsýns en einmi þeir hefðu allir saman brotið sundur ókið og slitið af sér böndin fyrir því drefur þá ljón úr skójunum fyrir því eðir þeim úlfurinn sem hest við á heiðunum partustýri situr um borgið þeirra svo hver sá er út úr þeim fer veður rifin sundur því að þeirra eru mörg frá hvar sindir þeirra miklar Hví skildi ég fyrirgefa þér? Börð hafa yfirgefi mig og svarið við þá sem ekki eru guðir. Og þótt ég mettaði þá, tóku þeir framhjá og þyrftust á hóruhúsinu. og svo sællegir stóðhestar hlupur þeir til og frá og hvíja hver að annars konu. Ætti ég ekki að hefna slíku munnum, segi dróttinn, eða hefna mín á annar eins þjóð og þessari? Stýð upp á vingars hjalla þjóðarminnar og rífi neyður en gjöru þú ekki al eiðing. Það er ekki burt vinn hennar því að þeir heyra ekki drottni. Því að Ísraels hús og Júta hús hafa breytt mjög sveiksamlega gegn mér segi drottin. Þeir hafa afnitað drottni og sagt Það er ekki hann og engin ógjafa mun koma yfir oss. Sverð og hungur munum við ekki sjá. Spámaninnu munu verða að vindi því að orð Guður spýr ekki í þeim. Fyrir því mælir drottinn guð allsherja svo. Af því að þeir hefum að mælt slíkum orðum fer svo fyrir þeim sjálfum. Ég gjöru orð í munni mínum að eldi og þessa þjóð að eldi viði til þess að hann eyði henni. Sjá, ég læt þjóð koma yfir í þrú fjarlægu landi, Ísælshúsi í drottinn. Það er óbílug þjóð, það er afar gömur þjóð. Tungu þeirra þjóðar þekki þú ekki og skilur ekki hvað hún segir. Örfamælir hennar er ópingur öf og allir eru þeir kappar. Hún mun eita öskiru þína og neyslugorð þitt. Þeir mun eita sónu þín á dætur, hún mun eita sögðu þín á naut, hún mun eita vintrið þín á fíkjutrið og mun brjóta niður með sverði hinnar viðgjörstu borgið þínar er þú reyðið þið á. En á þeim dögum segir drottin mun ég samt ekki gera all eðing yður. En ef þér segir fyrir hvað gerir drottin guð vor allt þetta? Þá skal þú segja við þá. Eins og þér hafi yfirgefið mig og þjónað öðrum guðum í yða landi, svo skuluð þér verða að annara þrælum í landi sem ekki er yða land. Kunngjörið það í húsi Jakobs og bóðið það í Júta. Heyr þetta þú hemski og skilningslauti líður. Þér hafið augu en sjáð ekki, þér hafið eiru en heyrið ekki. Mig viljið þér ekki óttast, segir drottinn, eða skjálfa fyrir mínu auglíti, fyrir mér sem hefur sett hafinu fjöru sandin takmarki, ævarandi gyrðingu sem það kemst ekki yfir, Og þótt öldur þess komi æðandi, þá vinna þær ekki á því. Og þótt þær gnýi, þá komast þær ekki yfir hana. En líður þessi þverúðafullur og þrjóskur í hérta. Þeir hafa vikið að leið og horfi burt. En sögðu ekki hérta sínu, óttum strottin Guðvorn, sem gefur regnið, haustregnið og vorregnið á réttum tíma og við heldur handa oss ákveðnum uppskýruvikum miskjörðir yðar hafa fært allt þetta úr skorðum og sindir yðar hafa hrundið blessuninu burt frá yður. Meða líðs minns eru ókvölui menn þeir liggja í fyrir sátt eins og þeirra fuglarar húka, þeir leggja snörutna til þess að veiða menn. Eins og fugla búr fullt af fuglum svo eru hús þeirra full af svikum á þann hátt eru þeirra orðnir miklir og auðugir. Þeir eru orðnir feitir Það styrnir á þá. Þeir eru fleiti fullir af ílskutali. Málefni munalysingjans taka þeir ekki að sér til þess að byrja það fram til sigurs og þeir reka ekki réttar fátæklingana. Ætti ég ekki að hegna slíku mönnum, segi drottinn, að hefna mín á annað reis þjóð á þessari? Óttalegt og hryllilegt er það sem því byrja í landinu. Spámeninir kenna lígar, og prestarnir drottna eftir tilsök þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þeir að gera þegar að skuldardögunum kemur? Sjöttikabli Barist um Jérúsalem Flýði Benjamínítar úr Jérúsalem Þeiti lúður í tekóa og reysu upp merki í betekjum því að ógæfa ofir yfir og norður átt og mikil eining Dótturinn Sýjon hinn fagra og fínláta er þögul Til hennar koma hirðar hýrðar með hjarði sínar stá tjöldum hringin í kringum hana hver beitir sitt svæði Víðiðu til bardaga móti henni standið upp og gjörum áhlaup um hátegið Veigjós því að degi hallar og kveldskugarni lengjast Standið upp og gjörum áhlaup að næturþyli og rífum nýður hallir hennar. Svo segir dróttin allsherjar Fellið trí hennar og hlaði virkisvegg í Gyrúsalem Það er borgin sem hegna á Undir okun ríkir allstar í henni Þegar eins og vastróun heldur vatnunu fersku þannig heldur hún ílsku sinni ferskri Óbeldi og kúun heyrist í henni Frammið fyrir auðlíti mínu er stöðu, þjáning og mistryming. Látt þér segjast í Jerusalem til að sál mín slítið sér ekki frá þér til þess að ég gjöru þér að auðn, að óbyggðu landi. Fólki hlýðir ekki á orguðus. Svo segi drottinn alls þeirjar. Menn munur gera nákvæm með á leifum Ísraels eins og er á vinnviði með því að rétta æja nýju höndinu upp að vinnviðagreinunum, eins og vinnlestur smadurinn gjörir. Við hvern á ég að tala og hvern á ég að gjöra varan við svo þeir heyri? Sjá, eyra þeirra er óumskorið, svo þeir geta ekki teki eftir. Já, orð drottins er orðið þeim á háði, þeirra var enga mætur á því. Ég er fullur af heiftareiði drottins, Ég er orðun að halda henni nýðri mér. Heltu henni út yfir börnin á götunni, út yfir allan unglingahópin, því að karl sem kona munu hertikinn verða, aldraðir jænt sem há aldraðir. En hústirra munu verða annarra eggn, akrar og konur hvað með öðru, þegar ég rétti hönd mína útgegn íbúin landsins, segir drottinn. Bæði ungir og gamlir, allir eru þið fíknir í rangfengin gróða. Bæði spáminn og prestar, allir hafa þeir sviki frammi. Þeir higgjast að lækna áfall þjóðan minnar með hægumóti segjandi heill, heill, þar sem engin heill er. Þeir munu hljóta að skammast sín fyrir að hafa frammið svífurðing. En þeir skammast sín ekki og viti ekki hvað það er að blíðast sín. Fyrir er sví munur þeir falla meðal þeirra sem falla þegar mynd tími kemur að hegna þeim munu þeir steypast segir þróttinn spyrði um gömlu göturnar svo mælti þróttinn nemir staða við vegina og litist um og spyrði um gömlu göturnar hver sé hamingjuleiðin og farið hana svo að þú sálum yfir hvíld en þær sögðu Við erum viljum ekki fara hana. Þá setti ég varðmenn gegniður. Takið eftir lúðurhjóminum, en þeir sögðu. Við erum viljum ekki taka eftir honum. Heyrið því þjóðir. Sjá þú söpnuður, hvað í þeim býr. Heyrið þa jörð. Sjá ég leiði ókefi yfir þessa þjóð. Það er ágjöstrun af ráðabryggi þeirra. Því að orðum mínum hafa þeir engan gaum gefið og leipinning minni hafa þeir hafnað. Hvað skal mér reykjelsi sem kemur frá Sapa og hinn dýrlegi reyr úr fjarlægjur landi? Brennifórnir íðar eru mér eigi þóknarlegar og slátufórnir íðar geðast mér eigi. Þegar því segir drottin svo sjá ég legg fótakepli fyrir þessa þjóð til þess að þau hrasi bæði feður og synir hver nábúinn farist með öðrum. Eðandin kemur úr norðri, svo segi drottin. líður kemur úr landi í norðrátt og mikil þjóður ís upp á útkjálkum jarðar. Þeir ber að bóga og skotspjót, þeir eru grimmir og sína enga miskun. Háreysti þeirra er sem hafgnýr og þeir íða hestum, búnir sem hermendi bardaga gegn þér, dótturinn síjón. Við höfum fengið fregnir af honum, hendur vorar eru maglausar, angist hefur grýpið ós, hvalir eins og jórs og kona. Þar ekki út á besfæði, gangi ekki um veginn, því að óvinnurinn hefur sverð, skelving allt um kring. Þjóð mín gyrð þig hæru sekk og veltir í ösku, stopnatir sorgarhals eins og eftir yngasvon væri, besklegs harmakveins, því að skyndilega mun eðandin yfir oss koma. Ég hefi gjört þig að rannsakra hjá þjóðminni þess að þú kynnið þér atfyrtlið þeirra og rannsakir það. Allir eru þeir svæsnir upprisnar menn, róperendur, tómur, eyr og járn. Allir eru þeir spillingamenn. Smyðjubelgurum ásaði, blíið áttu að eyðast í eldunum. Til einskis hafa menn verið að bræða og bræða, hinnir illu urðu ekki skildir frá. Ógilt sylfur nefna með þá því að drottin hefur fellt þá úr gildi. Ræður frá tímum Jója Kíms konungs Sjöndi kapli Mustiris ræðan Orðið sem kom til Jérimija frá drottni Nefn staðar við hlið mustiris drottins og bóða þar þessi orð og seg. Heyrið orð drottins, allir júta menn, þér sem gangið inn um þetta lið til þess að falla fram fyrir drottni. Svo segi drottin alls þegjar, Guð Ísraels. Bætið breytniðar og gjörðir og þá mun ég láta þau á þessum stað. Reyðið yfir ekki á lygatalar menn segja, þetta er mustri drottins, mustri drottins, mustri drottins. En ef þið bætir breytniðar og gjörðir, ef þið eitkið réttlæti í þrætu manna á milli, undirókið ekki útlendingana, munaleysingja og ekkur og úteldið ekki saglusu blóðu á þessum stað og eitthið ekki aðra gvöði yfir til tjóns, þá vil ég láta þið búa á þessum stað í landinu sem ég að fæðrumiðar frá eilíf til eilífðar. Sjá þið reyðið yfir og leigaræður sem ekki eru til nokkur skaks Er ekki svo, stela, myrða, dríja hór, sverja meinsæri, færa bal, reykjálsisfórnir, eldaðara guði, er þið þekkið ekki? Og síðan komið þér og gangi fram fyrir mig í þessu húsi sem kentum við nafnmitt og segið, og sér og fremjið síðan að nýju allar þessar svífiðingar. Er þá hús þetta sem kentum við nafnmitt orðið að ræningjabæli í augum í þar? Já, ég lít svo á segi drottinn farið til bústöðumins í síló þar sem ég forðum dagalitt nafnir búa og sjáuð hvernig ég hef farið með hann fyrir sækir ílsku ríðsmeins Ísraels og þar eða því að nú hafið frammi öll þessi verk segi drottinn og ég hlýtt þá hef ég talað til í þar seint og snemma og eigi svarað þótt ég hefði kattað áhyður Þá ætla ég að fara með húsið sem kentum við nafn mitt sem þér treystið á og staðinn sem ég hefði gefið yður á feðrumiðar eins og ég fór með síló og útskúfa yður frá auðliti mínu eins og ég útskúfaði bræðrumiðar öllum neðjum Efraíms. Dýrkun himnadrotningarnar að starti Þú skal ekki byggja fyrir þessum líð og ekki hefja þeirra vegna grátt fyrir bón og legg ekki að mér því að ég heyri þeir ekki. Sér þú ekki hvað þeir aðhafast í Júdaborgum og á strætum Jérusalem? Börnin tína saman eldi við og feðurnu kvekja eldin en konundar hnúðar deg til þess að gjöra fórnakökur handa himnadrótningunni og færa öðrum guðum dreipi fórnir til þess að skapruna mér. En skapruna þeir mér, segir drottin. Hvort ekki miklu fremur sjálfum sér til þess þeir verði sér herfilega til skammar. Fyrir því segir herran drottin svo. Reyði minni og heift mun útelt verði yfir þennan stað. Yfir menn og skepnur, yfir tré merkurunar og yfir ávegsti aðgurlendisins. Og mú skall brenna og eigi slokna. Ádeila á musteris þjónustuna Svo segi drottinn Allserjar, Ísraelsk vöð. Bætið brenni fórnum við sláttu fórnur og eiti kjöt. Þegar ég hef ekki að tala til þeirra íðar en þeim nokkuð um brenni fórnir og sláttu fórnir þá er ég leiti þá burta við ekki landi. En þetta hef ég bóði þeim. Hlýði minni röstu, þá skal ég vera íðar vöð og þér skulu vera mín þjóð og gangi hjarnan á þeim vegi sem ég býðiður til þess að yður vegni vel en þeir heyrðu ekki og lögðu ekki við eirun en fóru eftir velráðun síns illa hjarta og snýriðu við með bakinu en ekki andlitinu Frá þeim degi er fyrður eða fóru burt af þarandi og fram á þennan dag hef ég stöðugt dag eftir dag sem þjóna mína spáminina til í þar en þeir heyrðu mér ekki og lögðu ekki við eirun Heldur gjörðust harðsfíraðir og breytu enn verð enn feður þeirra. Og þótt þú talir öll þessi orð til þeirra, munið þeir ekki hlýða á þig. Og þótt þú kallir til þeirra, munið þeir ekki svara þeir. Segð því við þá. Þetta er þjóðin sem eigi hlýður östu drottins guðsins og engri umvöndun tekur. Horfin er trúfestin hjá upprætt og munið þeirra gegn heiðinni dýrkun og mannfórnum sker af þér höfuðprýði og varpa henni af og hefur parma kvenna og skólausa að drottinn hefur hafnað og útskóvað þeri kynslóð sem man reiddist júdamenn hafa gert það er í mínum augum sé drottinn þera var reist upp viðurstöðu í húsi því sem kenntu við og sörga það og bygt tófeitt fórnahæðir í hinum sunna til að brenna sonur sín og dætur í eldi sem ég hef ekki bóðið og mér hefur ekkert til hugar komið. Sjá fyrir því muni þeir dagar koma segi drottinn að eigi mun fram að vera að tala um tófett og hinum sonadal heldur um drábstal og menn muni jarða í tófett vegna rúmleisis. Lík líðst þessa munu vera æti fyrir fugla heiminsins og dýr jarðarinnar og engir munn fæla þau burt. Þá muni ráta öll ánægi og gleði hljóð, öll fagnaðalæti brúðgum og brúðar hverfa burt úr jútaborgum og að strætum Jérusalem því að landið skal verða auðin. 8 kabli Þá muni menn, segir drottin, taka bein jútakonunga og bein jútahöfningja og bein prestana og bein spámanana og bein jörúslefum búa úr gröfum þeirra og breyða þau út á móti sólinu og tunglinu og öllum himinsins herr eða þeir elskuðu og þjónuð og eldu og gengu til frétta við og fjallu framfyrir þeim verður ekki safnað saman og þau verður ekki grafin þau skulu verða áburði á akrunum og allar leifarnar þeir eftir eftirverða að þessari vondu og og öllum þeim stöðum þanga sem ég hefur ekki þá Munu heldur kjósa döiða enn líf, segir drottin alls þegar. Er til frákvarf án aftur hvarfs? Segð því við þá. Svo segir drottin. Hvort falla menn og standa ekki upp aftur? Eða hverfa menn burt án þess að koma aftur? Hvers vegna hefur þessi líður horfið burt til ævarandi frákvarfs? Þeir halda fast við svikin og vilja ekki hverfa aftur. Ég tóka eftir og heyrði. Þeir tala ósinnu sannindi. Engin yðrast ylsku sinnar svo hann segi Hvað hef ég gjörð? Allir hafa þið gjöst frákferfir í rásinni eins og hestur sem reyðst áfram í orustu. Ég verð storkurinn loftinu, þekki sínar ákveðinu tíðir og turtildúvan og svalan og tranan gefa gætrua tíma endurkomu sinnar en líður minn þekkir ekki rétt drottins ligapenni fræðimannana hvernig geti þér sagt við erum vitrir og lögmaldrottins er hjá oss víst er svo að ligapenni fræðimannana hefur gert þetta að lígi hinn vitru veriði til skammar þeir skelvast og verða grippnir Sjá þeir af að hafnað orði drottins Hvaða visku hafa þeir þá? Fyrir því mun ég selja konu þeirra öðrum á vald og sigurvegurum lönd þeirra Því að bæði ungir og gamlir allir eru þeir fíknir í rangfengin gróða bæði spámen og prestar allir hafa þeir sviki frammi Þeir higgjast að lækna áfall þjóða mínar með hægum óti segjandi Heill, heill, þar sem engin heill Þeir munur hljóta að skamma sín fyrir að hafa framið svífirðing, en þeir skamma sín ekki og vita ekki hvað það er að blygðast sín. Fyrir því munur þeir falla með þeim sem falla, þegar myndtími kemur að hegna þeim munur þeir steypast, segir dróttinn. Ég vil safna þinn saman eins og um uppskeru segir dróttinn, en engin vimber er á vinnviðunum og engin er fíkjur á fíkjutrínu og laufið er fölnað. Viljið því selja þá þeim á vald er þá munu upp eta. Til hvers setjum við hér kyrrir, sapnist saman og höldum inn í vikistu borginar og förumst þar því að drottinn Guðvor lætur oss farast og drykjar oss með eiturvartni af því við höfum syngað á móti drottni. Men vænta hamingju en ekkert gott kemur. Vænta lagningatíma og sjá skelving. Frá Dan heyrist frísið í fákum hans og að hneggi hesta hans nötrar allt landið og þeir koma og eta upp landið og það sem í því er og borgina og íbúa hennar. Sjá, ég sendi meðalegðar höggorma, nöðrur sem særingar vinna ekki á og þeir skulu býta yður, segir rottin. Angurljóð spámannsins og líksöngur Ó, hvað má hugsfala mér í harminum? Hjartað er sjúkt í mér. Heir kvein þjóðar minnar hljómar úr fjarlægu landi? Er drottin ekki síjón? Eða er konungur hennar ekki í henni? Hví engdu þeir mig til reyði með skurmöndum sínum, með fánítum útlendum góðum? Uppskir hann er liðin, aldinn skurðurinn á enda, en við höfum eigi rótu hjálp ég er hel særður af hel sáru þjóðaruminnar ég gengi sorgarbúningi skelving hefur gripi mig er er þau eingin smysti eða er þar eingin læknir kví er eingin hildkan kominn á sár þjóðaruminnar 9. kafli ó að höfu mitt væri vatn og augu mín táralynd Þá skyldi ég gráta daga og nætur, þá er fallið hafa af þjóðminni. Og að ég hefði sæluhús í eyðumörkinni, þá skyldi ég yfirgefa þjóðmína og fara burt frá þeim. Því að þeir eru allir hórdómsmenn, flokkur svikara. Þeir spenna tungu sína eins og boga sinn með lígi en eigi með sannleika. Það var þeir náð völdum í landinu því frá einni vonskunni ganga þeir til annarar. En mig þekkja þeir ekki, segir drottinn. Variðiður hver á öðrum og treystið engum bróður, því að sér hver bróður breytir undifæðli og sér hver vinur gengum með róg. Þeirr blekja hver annan og sannleika tala þeir ekki, þeirr venja tungu sína á að tala lígi, kosta kapsum að gjöra rámt. Þú býr mitt á mig að svikara, vegna að svika vilja þeir ekki þekkja mig, segir drottinn. Fyrir því segir drottin alls þegar svo. Sjá ég vil reynsa þá og reyna þá, því að hvernig ætti ég að fara öðruvísi að anspænis ílsku þjóðar minnar. Tunga þeirra er deyðandi ör, svíkt tala þeir, með munnunum tala þeir vingjalleg við náunga sinn en í hjarta sínu setja þeirra á svíkráðum við hann. Ætti ég ekki að hegna slíku munnum, segir drottin, að hefna mín á annar eins þjóð og þessari? Á fjöllunum vil ég hefja grátt og harma kvein og ljóð á beitilöndunum í örafunum. Þegar þau eru sviðin svo að enginn fer þar um framar og menn heyra egi framar baul hérðana. Bæði fuglar himinsins og villið dýrin eru flúin, farin. Og ég vil gjöra Jérusalem að grjótrúum, að sjakalabæli og Júdaborgi vil ég gjöra að auðn þar sem enginn býr. Hver er svo vitur maður að hann skiljið þetta? Hver er sá að munnur drottins hafi talað við að hann megið kunngjur að hversjögnalandið er gjör eitt, sviðið eins og eiðumörk sem engi fyrir um? En drottin sagði að því að þeirra var yfing yfir lögmál mitt sem ég setti þeim og ekki hlýtt minnir austu og ekki farði eftir henni, heldur farði eftir þver hjarta síns og eld balana er feður þeirra höfðu kentum að dýrka. Þess vegna, svo segir drottinn allserjar Ísraels guð, vil gefa þeim þessum líð malurtað eita og eiturvatna drekka og tvístra þeim með alþjóða sem þeir hvorki hafa þekkt niður feður þeirra. Og senda sverð á eftir þeim þar til ég við gjör eitt þeim. Takið eftir og kallið til harmkonur að þeir komi og sendi til hennar vitru kvenna að þeir komi og hraði sér að hefðið harmakvein yfir oss þess að augur voru fljótu í tárum og vatni streymi af kvörmum. Hátt harmakvein heyrist frá síjón hversu erum við eðilagðir mjög til skammar orðnir því að við höfum orðið að yfirgefa landið af því að þeir hafa brotið nýður bústæði voru. Já heyri þér konur orð rottins og eira í þar nemi orð að munni hans Kennið dætrumið meðar harmljóð og hver annar í sorgarkvæði því að dögðin er stíðin upp í gluggavorn, komin inn í hallvorar. Hann hrýfur börnin á götunum, unglingan af torgunum og líkinn af mönnunum líkja eins og hlöss á velli og eins og kortbundin að baki korskóðamanninum sem enginn tekur saman. Hinn sanna viska Svo segi drottin Hinn vetri rósi sér ekki af viskusinni, hinn sterkir rósi sér ekki af styrkleika sínum og hinn auðigi rósi sér ekki af auði sínum. Hver sáu vill rósa sér, rósi sér að því að hann sér higginn og þekki mig, að það ég, drottinn, sem auðsyni miskunnsemi, rétt og réttlæti á jörðinni, séð að á slíku hef ég velþóknun, segir drottinn. Ísraelsmenn eru sjálfur óumskornir. Sjá þeir dagamönu koma segi drottinn að ég mun hegna öllum umskornum sem þó eru óumskornir. Egiptalandi, Júta, Edom, Ammonítum, Móab og öllum sem skera hár sitt við vangann, þeim sem búa í eyðumörginni. Því að allir heiðingjarnir eru óumskornir og allt Ísraels hús er óumskorið og hjarta. 10 kafli Hjákvöðnir eru hjekumi. Heyrið orðið sem drottin tala til yðar Ísraelsfús. Svo segi drottin. Venjið yfir ekki á síð hefingjana og hræðist ekki heiminntáknun þótt hefingjarnir hræðist Siðir Síðir þjóðana eru hégkomi, Men höggvað tré í skógi og trésmöri lagar það til með auksinni. Hann prýði það silfri og gulli, hann festi það með nöglum og hömrum svo að það rýði ekki. Skurkóðin er eins og hræða í melónugarði og geta ekki talað. Vera verðu þau því að þau geta ekki gengið. Óttist þau því ekki því að þau geta ekki gjört meginn en þau eru ekki heldur þess umkominna að gera gott. Engin er þinn líki trottinn. Mikill er þú og mikill er nafn þitt sakir máta um þins. Hver skildi ég óttast þig, konungur þjóðana? Já, þú ert þess maklegur því að með er allra spekinga þjóðana og í öllu ríki þeirra er engin þinn líki. Allir saman eru þeir óskinsamir og fávísir. Þeir þykja fræðislu hinn að fánýtugvöða sem eru úr tré. Silfurplötur eru fluttar frá Tarsis og gull frá úfass. Þeir eru verk trésmiðs og gullsmíðs. Klæðnaðu þeirra eru gjörður úr bláum og rauðum purpura Verk hagleiksmanna er þurr allir. En drottin er sannur guð, hann er lifandi guð og eilifur konungur. Fyrir reyði hans nötrar jörðin og þjóðirnar fá egið þólað greimi hans. Þannig skulið þér mæla til þeira. Þeir guðir sem ekki hafa skapað himin og jörð munu hverf af jörðinni undan himninum. Hann sem gjörði við jörðina með krafti sínum og skapað heimin af spekisinni og þanið út heiminin af hikjuviti sínu. Þegar hann þrumar, svarar vatnagnýr í himninum og hann lætur ský upp stíga frá endi mörkum jærðar. Hann gyrir leiftur til að búa rása regninu og hleypir vindunum út úr forðabúrum hans. Sér hver maður stendur undrandi og skilur þetta ekki. Sér hver guðsmiður hlýtur að skammast sín fyrir líkneski sitt Þegar steftu steftur líkneski hans eru tál og í þeim er engin andi. Hegómi eru þau, háðungar smíði, þegar hegningatími þeirra kemur er út um þau. En ságvöð sem er hlutild Jakobs er ekki þeim líkur. Hann er skapari alls og Ísraels er hans eignar kynkvistl, drottin allserer er nafn hans. Herleðing er í vændum. Takk böggul þinn upp af jörðinni, þú sem setur umsetin, því að svo segir drottinn. Sjá, ég mun burt snara íbúum landsins í þetta sinn og þrengja að þeim til þess að þeir fá að kenna á því. Vei mér vegna sársmíns, áverki minn er óleiknandi. Og þó hugsa ég, ef þetta er öll þjáningin, þá ber ég hana. Tjald mitt er eiðilagt. Öll tjaldstöð mín slitin, sinir mínir eru frá mér farnir og er ekki fram að til. Engin er sá til, er reisi aftur tjald mitt og festi aftur upp tjaldúka mína. Já, óskinsamir voru hýrðarnir, drottin sleitu þeir ekki. Fyrir því lánaðist þeim ekkert og allir hjörð þeirra var tvístrað. Heyr, hávaði, sjá það færi snær, óulegt hark úr landinu norðu frá til þess að gjöra jútaborgir að auðn, að sjakala bæli. Ég veit dróttin að örlug mannsins eru ekki á hans valdi, nýða það heldur á valdi gangandi manns að stýra skrefum sínum. Refsa ás dróttin, en þó í hófi ekki í reyði þinni þess að þú gjörur ekki út af við þós. Útel heift þinni yfir heiðnu þjóðirnar sem ekki þekja þig og yfir þær kynkvísli sem ekki ákala nafn þitt. Því að þær hafa etið Jakob, já þær hafa etið hann og sveldt hann upp og beytiland hans hafa þær eitt. Ellfti kafli Bannfæring sáttmálans Orðið sem kom til Jérimía frá drottni. Heyrið orð þessa sáttmála. Tala þú til Jútamanna og Jérusalem búa og segvið þá. Svo segir drottinn ísraelsk vöð. Bölvaður sé sá maður sem ekki hlýður á orð þessa sáttmóla er ég bauð fæðrum yðar að halda þá er ég leytið þá burt af ekki út úr járbræðsluopnunum og sagði Hlýðið skipunum mínum og breytið eftir þeim með öllu svo sem ég býði yður. Þá skuluð þið verða mín þjóð og ég skal verða yðargvöð. Til þess að ég fái haldið þann eigð er ég sór fæðrum yðar að gefa þeim land sem flýtur í mjólk og hunangi landið sem fyrir eigið enn í dag. Og ég svaraði og sagði, veri það svo að Þá sagði drótti við mig, bóða þú öll þessi orð í útaborgum og á Jerusalems strætum og seg. Hlýðið á orð þessa sáttmála og breytið eftir þeim. Tví að alvarlega hef ég varað fjöður eða við, við, þegar ég leti þá út á Eikiptalandi og allt fram á þennan dag, Íðurlega og alvarlega og sagt, hlýði skipur minni. En þeir hlýttu ekki og lögðu ekki við eirun, heldu fór hver og einn eftir þveruð síns vonda hjarta og fyrir því letan á þeim koma öll orð þessa sáttmóla er ég hafi bóðið þeim að halda, en þeir heldu ekki. Þá saði dróttum við mig, það er samsæri milli Jútamanna og Jérusalem búa, Þeir eru horni aftur til miskjörða fórfeðra sinna sem eigi veldu hlýða orðum mínum og þeir elta aðra guði til að þjóna þeim. Ísraels hús og júta hús hafa rofið minn sáttmóla, þannig er ég gjörði við feður þeirra. Fyrir því segir drottin svo. Sjá, ég leiði yfir þá ógæfu. Er þeir ekki skuli fá undan komist og er þeir þá hrópa til mín mun ég ekki heyra þá. En farið út á borgir og Jerusalem búar og hrópið til þeirra guða er þeir færa reykelsisfórnir. Þá munu þeir vissulega ekki heldur hjálpa þeim á ágæfi tíma þeirra. Því að guðir þínir júta eru orðnir eins margir og borgir þínar. Og þeir, þeir hafi reist eins smörg öllturu til þess að fórna bal á reykelsisfórnum eins og stræti eru Jerusalem. En þú skalt ekki byggja fyrir þessum líð og ekki hefja þeirra vegna grát beðninni fyrir bón, því að ég mun alls ekki heyra þegar þeir kalla til mín og tíma þeirra. Óljutrýð fagur græna Hvert erindi á mín ástkæra í hús mitt? Atferli hennar er limskufullt. Munu bænarróp og heilat fórnarkjöt nema ílsku þína burt frá þér, svo að þú síðan megir fagna? Fagurgrænt óljutræ, prindirlegum ávegstum, nefndi drottinn þegar eitt sinn, en í kvínandi ofviðri kveikir hann eldi kringum það og greinar þess brotna. Drottinn allserjar sem gróðu setti þig hefur hótað þér illu vegna ílsku Ísraelshús og Júta hós eða þeir fröndu til þess að egnami til reyði þá er þeir færðu bal reykelsisfórnir. Ég erum ég að sínt banatilræði. Drottin mér þar kunnugt og ég fekk vita það og sjá görði þeirra. Ég var sjálfur eins og vanið lamb sem leittir til slátrunar og vissu ekki að þeir voru að brugga ráð gegn mér. Við skulum eigða tríð í blóma þess og uppræta hann af landi lifenda svo að naps hans verði ekki minnst framar. En drottin allserjar. Þú er réttlátlega dæmir og rannsakar nýrun og hjartað. Látnum þessu á hendmina á þeim, því að þér fél ég málefni mitt. Fyrir því segi drottinn svo um annað tót menn, þá er sitja um líf þitt og segja Þú skalt ekki spá í nafni drottins, eða skalt þú degja fyrir hendivori. Fyrir því mælir drottinn alls erja svo, sjá, ég mun refsa þeim. Æskumennirni skulu fatta fyrir sverði sinir þeirra og dætur skulu deyja af hungri og leifar munu þeim engar eftir verða því að ég leiði óhammikju yfir anna menn árið sem þeim verður efsað Tólti kafli Þú drottin ert réttlátar en svo að ég megi þráttar við þig þó verði ég að deila á þig Hví lánast atferðli hina ókvöluugu Hví eru þeir allir óhultir er sviklega breyta? Þú gróður setur þá og þeir festa rætur, dapna og bera ávöxt. Þeir hafa þig áallt á vörunum en hjarta þeira er langt frá þér. En þú drottinn þekkir mig og sér mig og þú hefur eint hugar þeirr mitt til þín. Skil þá úr eins og sauði til slátrunnar og helgaðu þá drápsteginum. Hversu lengi á landið að syrkja og jurtir vallarins allstara skrælna sækir ylskuð þeirra er í því búa farast skepnur og fuglar og þar er þeir segja, hann sér eigi aðri vor. Ef þú mæðist að því að hlaupa með fótkankandi mönnum hvern er það þú þá að þreita kapplaufi hesta? Og ef þú ert aðeins örugur í friðuðu landi Hvernig ætla þú þá að fara að í kærrinu á jórdanbökkum? Jafnvel bræður þínir og skilduleið föðu þins. Einnig þeir eru þér ótrúir. Einnig þeir hafa kallað fullum rómu og eftir þér. Treystu þeim ekki þóttir tali vinsamlega til þín. Guð hryggist yfir erðahlöð sínum. Yfirgefið hef ég hús hafnað eign minni Je hevi það sem sál minni væi kjærast óvinum hennar á vald Eignminn varð mér eins og ljón í skógi hún öskraði í móti mér fyrir því hata jaha Er eign mín orðin mér eins og marglitur ránfugl ránfugla sækja að henni öllu megin komið safnið saman öllum dýru merkurunar komið með þau til að eita Margir hýrðar hafa eitt vingarð minn fótum tróðið óðal mitt hafa gjört þið unarslega óðal mitt að eyðilegri heiði menn hafa gjört það auðn í eyði drúpir það fyrir mér allt landið er í eyði lagt af því að enginn leggur það á hjarta eyðandi ræningjar hafa styrkt sér yfir allar skólausar hæðir í eyðimörkinni sverðdrottins Eyðir landið af enda og á er óhultur. Þeir sáðu kveiti en uppskáru þyrna, þeir þreyttu sig en varð ekki gagnað. Verðið því til skammar fyrir afrekstur yðar vegna hennar brennandi reiði drottins. Heill og óheill nákvæmna þjóða. Svo segi drottin. Allir hennir vondur nágranna mínir, þeir eru áreitt hafa eignina er ég gaf líðmunum Ísæl, sjá ég slíta á upp úr landi þeirra og júta hús vil ég upp slíta, svo það sé eigi meðal þeirra. En eftir ég hefi slítið þá upp, mun ég aftur miskunum er yfir þá og flytið þá heima aftur, hver til síns óðals og hver til síns lands. Og eða þá læra síðu þjóðarminnar og sverja við nafn mitt, Svo sannarlega sem dróttin lifir, eins og þeirra var kent þjóðminni að sverja við bal, þá skolu þeir þrýfast með þar þjóðuminnar. En ef einhver þjóð vil ekki heyra, þá slíti þau þjóð upp og tortími henni, segir dróttin. Þrettandi kafli Línbeltið Svo mælti dróttin við mig. Þar og kaup fyrir línbelti og legg það um lenda þér og láta ekki koma í vatn og ég kefti beltið eftir orði drottins og lagði um lenda mér og orð drottins kom til mín annað sinn svo hljóðandi takk beltið sem þú keftir og um lenda þínar er og legg af stað og far austur að Efrat og fel það þar í bergskoru og ég fór og fal það hjá Efrat eins og drottin hefði bóði mér En er all langur tími var umlíðin, saði dróttin við mig. Legg af stað og far austur að Efrat og tak þar beltið sem ég bauð þér að þela þar. Og ég fór austur að Efrat, gróð og tók beltið á þeim stað sem ég hefði þalið það. En sjá, beltið var orðið skemmt til einski snýtt framar. Og orð dróttins kom til mér svo hljóðandi. Svo segir dróttin, þannig vil ég skemma hróka Júta og hróka Jerusalem Þann hinn mikla, þessir vondumenn sem ekki vilja hlýða á orðum mínum, sem fara eftir þveru hjarta síns og elta aðra guði til að þjóna þeim og falla fram fyrir þeim, þeir skulu verða eins og þetta beltið sem er til einski snýtt framar. Því að eins og beltið fellir sig að lendu manns, eins hafði ég látið allt ísæðshús og allt júta hús fella sig að mér, segir drottinn. Til þess að skildi vera minn líður og mér til frægðar, lofstýrs og príði. En þeir hlýttu ekki. Brotnar vínkrukkur Mæl til þeirra þetta orð. Svo segir drottinn ísraelsk vuð. Ser hver krukka verður fyllt víni. En segir þeir þá við þig, vitum við ekki að ser hver krukka verður fyllt víni. Þá segir við þá, svo segir drottinn, Sjá ég fylli alla íbú á þessa lands og konungana sem sýtti í hásætti Davíðs og prestana og spámanina og alla Jérusalem svo þeir verið druknir og móla þá sundur hvern við annan, feður og sonu alla saman, segir drottinn. Ég torti með þeim hlýðar löst á nokkurar vægðar og miskunar. Konungsmóðir ávörpuð Heyrið og takið eftir Verið ekki dramblátir því að dróttin hefur talað. Gefið dróttni guði yðar dýrðina, áður en dimmir, áður en fætur yðar steita á rökkur fjöllum. Þeir væntu ljós, en hann mun breyta því í niðdimmu og gjöra það að svarta myrkri. En ef þér hlýði því ekki, þá mun ég í leini gráta vegna hrókans og sífellt hárast. Já, augum mín muni fljóta í tárum að því að hjörð drottins verði flutt burt herrtekin. Segð konung og við konús móður. Setjist lágt því að fallin er að höfðu meðar dýrlega kórunan. Borgir suðurlandsins eru lokaðar og engin opnar. Júdalíður hefur verið burt fluttur allur saman, burt fluttur með tölu. Hef upp auðvíðn og sjá þeir koma á norðan. Hvar er hjörðin sem þér var fenginn? Þín er ágætu sauðir. Hvað menn þú segja þegar þeir setja þá menn höfðinga yfir þig sem þú hefur sjálf kent að vera á móti þér? Munu ekki kviður að þér koma eins og á jósugri konu eða þú segir í hjarta þínu Hví ber mér slíkt að höndum? Sækir þinn miklu miskjörðar er klæðfaldi þínum uppflett Hælar þínir með valdi berið gjörðir. Getur blámaður breytt hörunstitt sínum eða partur stýrið flekkjum sínum? Ef svo væri, mundu þér og megna að breyta vel þér sem vanist hafið að gera íllt. Ég vil tvístra þeim með og hálmleikum sem berast fyrir eyðimörkur vindi. Þetta er hlutur þinn, afumældur skampur þinn frá minni hendi sétróttinn að því að þú hefur gleymt mér og treystur á lígi. Fyrir því kippi ég klæðfaldi þínum upp að framan svo að blíðan þín verði ber. Hórdóm þinn og losta hví þið svífirðilega frillilífið þitt á fórnarhæðunum úti á víðavangi hef ég séð viðurstegðir þínar. Veið þér, Jérusalem, þú munt ekki hrein vera hver langt mun enn þanga til. Fjórtóndi kafli Þurkar og hungursneið bæn Jeremía. Orðdrottin sem kom til Jeremía út af þurkunum. Júta og þeir sem sitja í borgarliðum landsins örmagnast. Þeir sitja harmandi á jörðinni og harmakvein Jérusalem stígur upp. Tignar menni þeirra senda undir sína eftir vatni, þeir koma að vastrónum en finna ekkert vatn. Þeir snúa aftur með tóm ílátinn. Þeir eru sneiftir og blígðast sín og hilja höfuð sín. Vegna akurlendisinn sem er skelvingu af því að ekkert fellur í landinu eru akurmenirnir sneipulegir og hilja höfuð sín. Já, jáfnvel hindin og haganum ber og yfirgefur kálfinn því að gróður er enginn. Og villiastnarnir standa á skólausu hæðunum og taka öndina á lofti eins og sjakalarnir Augu þeirra daprast því að hvergi er gras Þegar miskjörði voru að vitna í gegnós strottin þá lá til þín taka vegna nafstíns því að frá hvar sindir vorar eru margar gegn þér höfum við sindgað Óísraels von hjálpari hans á neyðartíma Hver þú sem útlendingur í landinu og sem ferðamaður er tjaldar til einna nætur Hví er þú eins og skelgadur maður, eins og hetja sem ekki megnar að hjálpa. Og þó er þú mitt á meðalvor drottinn, og við eru nefndir eftir nafni þínu. Yfirgef ás eigi. Svo segi drottinn við þennan líð. Þannig var þum ljúft að reyka um. Þeir eru öfturð ekki fótum sínum en drottinn hafði enga þóknun á þeim. Nú minnist hann miskjörða þeirra og vitjar sindar þeirra. Og dróttin sagði við mig Þú skalt eigi byggja fyrir lí þessum. Þegar þeir fasta, þá hlýði ég eigi á grátbyrðinni þeirra. Og þegar þeir byrja fram brennifórn og matfórn, þá hef ég eigi þóknun á þeim. Heldur vil ég gjör eigið þeim með sverði, hungri og drepsótt. Þá sagði ég Æ, herra, dróttin, sjá spáminni segja við þá Þeir munið ekki sjá sverð og hungri munið þeir ekki verða fyrir. Heldur munið láta yfir hljóta stöðug að heilla á þessum stað. En drottin sagði við mig, spámanirnir bóðar lígar í mínu nafni. Ég hef ekki sent þá og ég hef ekki skipað þeim og ég hef ekki við þá talað. Þeir bóða yður loknar sínir, fánýtar spár og tál sem þeir sjálfur hafa spunnið upp. Fyrir því segi drottin svo, Spámeninni sem spá í mínu nafni og segja þótt ég hef ekki sendt á hvorkjum mun sverðin í hungur ganga yfir þetta land fyrir sverði og hungri skurri þeir farast þessir spámen en líðurinn sem þeir bóða spársýnar skal liggja döður og jérósalemstrætum af hungri og fyrir sverði og enginn ég þá þeir sjálfir, konur þeirra, sinir þeirra og dætur þeirra og ég vil útælla vonsku þeirra yfir þá Skal tala til þeirra þessi orð. Augu mín skulu fljóta í tárum, nótt og dag og tárin eigi stöðvast því að mærin, dóttir þjóðar minnar, hefur orðið fyrir óhulugu áfalli, hefur særð verið al ólæknandi sári. Gangi út af völlin, þá liggja þeir þar. Er fallið hafa fyrir sverði og gangi inn í borgina, þá séði þar menn dánar hungri. Já spáminn og prestar fara um landið og ber ekki kennsla á það. Hefur þú hafnað júta algjörlega? Eða ert þú orðin og á síjón? Hví hefur þú lostið og svo við verðum eigi læknaðir? Men vænta hamingju en ekkert gott kemur. Vænta lækningatíma og sjá skelving. Við er þekkjum drottin yfirsjónvóra, miskjörð þeirra vorra, að við höfum syndgað gegn þér, fyrirlít eigi vegna nabstíns, óverð eigi hásætti dýrðar þinnar, minnstu sáttmóla þíns við oss og rjófan eigi. Eru nokkurir reggjafar meðal hennar fánýtu guða heifingjana eða útelir heiminin skúrum sjálfkrafa? Er þekki ekki þú drottinn guðvor svo við verðum að vona á þig því þú hefur gjörð allt þetta? 15 kafli Þá sagði drottin við mig Þó að Mósi og Samuel gengjum fram fyrir mig myndi sál mín ekki hneigjast að þessum líð framar Rek þá frá auglíti mínu svo að þið fari burt Og ef þeir segja við þig Hvert eigum við að fara? Þá segði við þá Svo segi drottin Til drepsóttar sá sem drepsóttur ætlaður Til sverðs sá sem sverði er ætlaður Til hungurs sá hungri er ætlaður, til herleðingar sá sem til herleðingar er ætlaður. Ég býð fernskonar kyni út í móti þeim, segi drottin. Sverðinu til þess myrða þá, hundurum til að draga þá burt, fuglum himinsins og dýrum jarðarna til að eita þá og eita þeim. Ég gjöri þá að grílu fyrir öll konus ekki jarðar, sögum manasi, hiskías honar júta fyrir það sem hann aðherst í Jerusalem. Hörmuleg örl og Jérúsalem Hver mun kenna ég brjóstum þegar Jérúsalem og hver mun sína þér hlutekning og hver mun koma við til þess að spyrja um hvernig þeir líði Það er þú sem hefur útskúfa mér, segir drottin Þú harfæði frá Fyrir því rétti ég út höndina á móti þér og etti þig Ég er orðin þreitt ráða miskuna Fyrir því sáldræði ég þeim með varp kvísl vi borgarhli landsins gerði menn barðlausa eiddi þjóð mína frá sínum vondu verkum snýru þeir ekki aftur Ekkur þeir urðu fleiri en sandkorn á sjóvarströnd ég leiddi yfir mæður unglinga þeirra eiðanda um hábjartan dag liti skyndilega yfir það koma angist og skelving sjö barna móðrin mórnaði og þornnaði hún gaf upp andina Sól hennar gekk undir, áður en dagu enda. Hún var til smánar og fyrirvar sig. Og það sem eftir er að þeim ofisæl í sverðinu, þá er þeir fríja fyrir ofinum sínum, segir drottin. Sálarstrið spámannsins Vei mér, móður mín, að þú skildir fæða mig. Mig sem allir menn í landinu deila og þrótta við. Ekkert hef ég öðrum lánað og ekki er það aðri lána mér og þó fórmærið fyrir mér allir dróttinn sagði vissulega mun ég frelsa þig ég mun vissulega láta óvinninn grát bæna þig þegar óhaminguna og neyðina byrja höndum veður járt broti sundur járt a norðan og eir eigur þína og fjársjóðu ofuseljega herfóngi ekki fyrir verð heldur fyrir allar syndir þínar og það fyrir það sindir eða þú hefur drýtt í öllum hérunum þínum. Og ég læt þig þjóna ofinu þínum í landið sem þú þekkir ekki, því að reyði mín er eldur brennand gegn yður logar hann. Þú veist það, drottinn, minnstu mín og vitjaðu mín og hepp mín og ofsóknurum mínum. Hrýfum ég ekki burt í þólumæði þinni við þá. Mundu það að ég þóli smán þín vegna. Kæmu orð frá þér, glefti ég við þeim og orðin voru mér unun og fögnuðu hjarta míns, því að ég er eftir nafni þínu, drottin Guð Allserjar. Ég satt ekki í hóp lægandi manna til þess að skemta mér. Gripina þinni hendi satt ég einsamall að því að þú fyllti mig helgre reyði. Hví er kvöl mín orðin ævarandi og sármið svo illkynjað að það verður ekki grætt? Þú ert mér sem svigund lækur, eins og vatt sem ekki rundar reiða sig á. Þessu svaraði drottin svo. Ef þú lætur á þessu víli þínu mun ég aftur láta þig ganga fram fyrir mig og ef þú framleiðir aðeins stýrmæta hluti en enga lélega þá skal þú aftur vera mér munnur. Þeir skuldu snúa við til þín og þú skuldu ekki snúa við til þeirra. Og ég gjöri þig að þessum líð að rambiðum eirvegg og þótt þeir berjist við þig skuldu þeir eigi fá yfirstíði þig Því að ég er með þér til að hjálpa þér og frelsa þig, segir dróttinn. Ég frelsa þig undan valdi vondramanna og losa þig úr höndum ápeldismanna. 16. kapli Enn sem þið erum kom til mín. Þú skalt ekki taka þér konu og þú skalt enga sonun ég dætur egnast á þessum stað. Þegar svo segi drottin um þá svonu og dætur sem fæðast á þessum stað og um mæðurnar sem börnin ala og um feðurnar sem geta þau í þessu landi. Af bannvænum sjúktómum munu þau deyja, menn munu eiga harma þau jarða þau, þau munu verða að áburði og agrunum, fyrir hungri og sverði skulle þau farast og líkami þeirra munu vera fugglum himisins og dýrum jarðarinnar að æti. Já, svo segi drottin Tú skal ekki ganga í sorgarhúsið og eigi fara til þess að harma en ég heldur sína þeim hlutekning því að ég hefði tekið minn frið frá þessum líð segi drottin, náðina og miskunnseminna og stórir og smáir skulu deyja í þessu landi Þeir verða ekki jarðaðir og ekki munum enn harma þá nýð þeirra vegna að rista á sig skynnsbrettur nýð gjöra sig skalla og ekki munu menn brjóta sorgarbröð þeirra vegna til huggunar eftir látin mann, nýðláta þá drekka huggunarbykar vegna föðusins og móðusinnar. Egi skal þú heldur ganga í veistluhús til þess að setjast með þeim til að eita á drekka. Því svo segi dróttinn alls þeirri er ísæðelskuðuð, Sjá, ég mjög láta öll ánægi og gleði hljóð, Öll fagnaðar læti brúkum og brúðar hverfa burt úr þessum stað fyrir augum íðar og á íðardögum. Og þegar þú kunngjur í þessum líð öll þessi orð og menn segja við þig Hvers vegna hefur drottinn hóta ás allir þessari miklu ógæfu og hver er miskjörð vor og hver er vor sem við höfum dríkt gegn drottinn guðu vorum? Þá segjum við þá Vegna þess að feður í þar yfigáðu mig segir drottinn og eldu aðra guði og þjónuðu þeim og fjallu fram fyrir þeim er þeir yfirgáðu mig og heldu ekki lögmál mitt. Og þér breytuð enn verð enn feður íðar. Þar er þér farið hver og einn eftir þveruð vonda hjarta og hlýðuð mér ekki. Fyrir því vil ég varpa eðu þessu landi, til þess land sem þér hefið ekki þekkt, hvorkið þér nef feður íðar. og þar skuluð þér þjóna öðrum guðum dag og nótt þar ég síniður enga miskun. Heimför úr herlýðingu Sjá fyrir því munur dagar koma, segir drottin, að ekki mun fram að sagt vera, svo sannarlega sem drottin lifi. Sá sem leytti Ísarsmenn út af ekiftalandi, heldur, svo sannarlega sem drottin lifir, sá leytti Ísarsmenn úr landinu norðurfrá og úr öllum þeim löndum, þangað sem hann hefur rekið þá og ég mun flytja þá aftur til lands þeirra sem ég gaf feðrum þeirra Herleiðingin er sindargjöld Sjá, ég mun senda út marga fiskimenn, segir drottinn og þeir munu fiska þá og eftir það mun ég senda marga veiðimenn og þeir munu veiða þá á hverju fjalli, á hverju hæð og í bergskorunum Því að augum mín horfa á alla þeirra vegu, þeir eru ekki huldi fyrir mér og miskjörð þeirra er eigi falin fyrir að mér. En fyrst vil ég gjalda þeim tvöfalt miskjörð þeirra og sind að því að þeirra var van helgað land mitt með hrægi viðurstíðarsinna og fyllt óðal mitt anstíðum sínum. Heiðingjarnir munu þekka guð. Drottinn Styrkur minn, výjið mitt og hæli mitt á neyðardegi. Til þín munu þjóðir koma frá endimörkum jæðar og segja Lígar einar hafa fjöður voru hlotið að eign, fánýta guði og engin þær er að neynu gagni. Getur madurinn gjörð sér guði? Stýkt engir guðir? Fyrir því vil í þetta sinn kenna þeim. Ég vil láta þá kannast við kraft minn og styrkleika og þeir skulu viðukenna að nafn mitt er drottin. Sautjónda kafli Sindin verður ekki afmáð Sind Júta er rítum í árt Með demants otti er hún rist á spjöldhjartna þeirra og á altarishort þeirra, þeim til áminningar. Öldur þeirra og fornar súlur standa hjá grænutrjánum á háu hæðunum, í fjöllunum Á hálendinu, eigur þínar, alla fjársögu þína ofurseljega herfangi vegna sindar sem drígð hefur verið í öllum héruðum þínum. Þá með þú verða að sleppa hendinni af óðalið þínu. Því er ég gaf þér og ég með láta þig þjóna óvinnum þínum í landi sem þú þekkir ekki. Því að reyði mín er eldur brennandi sem logamun eiliflega. Orðskviðir Svo segi drottin Bölvaður er sá maður sem reyði sig á menn og gerir hold að styrkleik sínum eða hjarta hans víkur frá drottni. Hann er eins og einurunur á satsléttunni og hann lifir ekki það að neitt gott komi. Hann býr á skrælnuðum stöðum í eyðumörkinni og óbyggilegu saltlendi. Blessaður er sá maður sem reyði sig á drottin og letur drottin vera atkvarf sitt. Hann er sem tré sem gróður setta við vatn og tegir ættu sínar út að lækjunum, sem hræðist ekki þótt hitinn komi og er með sígrænu laufi, sem jafnvel í þurka ári er áhyggjalaust og lætur ekki af að byrja ávögst. Svikult er hjartað fremur öllu öðru og spilt er það. Hver þekkir það? Ég, drottinn, er sá sem rannsaka hjartað, prófa nýrunn, Og það til þess að gjalda sérkverjum eftir breytni hans, eftir ávegsti verka hans. Sá sem aflar öðs og eigi mér jættu er eins og akur hæna, sem liggur á, liggur á eggjum er hún efur eigi orpið. Á miðri ævinni verður hann að yfigefa auðin og við ævilókin stendur hann sem heimskingi. Bæn Jeremía Hásæti dýrðarinnar Háttu upphafið frá upphafið er staður helgidómsvors. Þú, von Ísraels, drottin, allir þeir sem yfirgefa þig skurðu þið skammar verða. Já, þeir sem hafa vikið frá þér verða skrifaðir í duftið þegar þeir hafa yfirgefið lind hins lífandi vatns, drottin. Sveikjandi kafli Lækna við drottin að ég megi heill verða. Hjálpa mér, svo mér verði hjálpað, því að þú ert minn lofstýr. Sjá, þeir segja við mig. Hvar er orð drottins? Rætist það þá? Ég hef eigi skotumur undan því að vera hirðir eftir þinni bendingu og óheilladagsins hef ég ekki óskað. Það veist þú. Það sem framgengið hefir að vörum mínum liggur bert fyrir auðliti þínu. Vertu mér ekki skelfing. Þú aðkvarf mitt á ógæfuna degi. Látt ofsóknar menn mína vera til skammar en lát mig ekki vera til skammar. Látt þá skelvast en látt mig ekki skelvast. Látt ógæfunda að koma yfir þá og sundurmóla þá tvöfaldri sundurmólan. Fýldardagsbóð Svo mælti drottun við mig. Far og nefn staðar í þjóðhleifinu sem júta konungar ganga inn og útum og í öllum hliðum Jérusalem og segf við þá Heyrið orð drottins, þér júta konungar og allir júta menn, og allir Jérusalem búar þér sem gangið inn um hlið þessi, svo segi drottin Gætið yðar, líf yðar liggur við og berið eigi og á kvíldardegi svo þér komið með þær innum um hlið Jérusalem berið og engar byrðar út úr húsumíðar á kvíldategi og vinnið ekkert verk, svo þeir haldið kvíldatæginn heilagan eins og ég hefi bóðið þærumíðar. En þeir hlýttu ekki og lögðu ekki við eyrun, heldur voru harðsfýraðir, svo þeir hlýttu ekki nið þýttu staga. En ef þér nú líðu mér, segir drottin, svo þeir komið ekki með neinar byrðar en í hlýð þessara borgar á kvíldatægi, heldur haldið kvíldatæginn heilagan Svo þið vinnið ekkit verk á honum? Þá munu fara inn um hlið þessara borgar konungar sem sitja í hásæti Davís, akandi í vögnum og ríðandi hestum, þeir og höfðingar þeirra, Júdamenn og Jérusalem búar. Og þessi borg mun eiliflega byggverða. Og menn munu koma úr Júdaborgum, úr umhverfi Jérusalem, úr Benjaminslandi, úr Lálendunu, úr fjöllunum, úr söðulandinu Þeir er færa brennifórn og sláturfórn og matfórn og reykjelsi og þeir er færa þakkarfórn í mustur í En ef þér hlýðir með eigi að halda helgan kvíldardaginn og bera enga byrði og ganga eigin um hlýð Jérusalem og kvíldardegi, þá mun ég leggja eld í hlýð hennar sem eigða mun höllum Jérusalem og eigi slöktur verða. Átjöndi kabli Ég hjá leirkerasmiðnum Orðið sem kom til ég erum í frá drottni Statt upp og gakk ofan í hús leirkerasmiðsins Þar vil láta því heyra orð mín Og ég gekk ofan í hús leirkerasmiðsins Og var hann að verki sínu við hjólið Meistækist kerið sem hann var að búa til Þá bjó hann aftur til úr því annað kér En svo leirkerasmiðnum leist að gjöra þá kom orð dróttins til mín. Geti ekki farið með yður eins og þessi leirkerasmíður þú Ísraels hús, segi dróttin. Sjá eins og leirinn í hendi leirkerasmíðsins, svo eru þér í minni hendi, Ísraels hús. Stundum hóta ég þjóð og konusíkja uppræta það og umtörna og eigða því en snúið þjóðin er ég hefi hótað þessu sér frá vonsku sinni þá yðra mig hins illa er ég hugða að gjöra henni. En stundum heiti ég þjóð og konusíki að byggja það og gróðisétja það, en ef það gjöri það sem illtir í mínum augum, svo það hlýðir ekki minni raustu, þá yðra mig þess góða er ég heitið að veita því. Segð nú við Jerusalem og Júta búa á þessa leið. Svo segið rottinn, sjá ég bíður ógæfu og brukka ráð gegn yður. Snúið yður hver og eitt frá sinni vondu breytni, Og temjir yður góða breytni og góð verk. En þeir munu segja, það er til einskis. Við förum eftir vorum hugsunum og breytum hver og einn eftir þveruð síns vonda hjarta. Snjórin á Líbanonsfjöllum. Svo segi drottin. Spyrjið með að þjóðana. Hefur nokkur heitt slikt? Mjög hrittilega hluti hefur mærin Ísrael í frammi haft. Hvort hverfur snjóru lípónóns af gnæfandi klettunum eða þrýtur uppverðlandi vatnið þið svala og nýðandi? Þjóð mín hefur glemt mér. Fánítum góðum færa þeir eikelsis fórnir og þeir hafa leitt þá í hrösun á vegum þeirra, gömlu götunum svo að þeir gengu stigu, ólagðan veg. Þeir gera landsitt að skelfingu, að eilífu háði, Svo hver sáur þarfur um skelvist og hristir höfuðið. Eins og fyrir austanvindi muni tvístra þeim fyrir óvinunum. Ég mun sína þeim bakið en ekki andlitið á þeirra glötunardegi. Tilræði Þeir sögðu Komið, brukum ráð gegg ég Því að eigi mun prestana skorta kenning, spekingana ráð, nýja spáminin á opemberunum komið, ég skurum drepa hann með tungunni og engan gaum gefa orðum hans Gemir mér gaum drottinn og heyr tal anstæðinga minna á að gott með illu, þar sem þeir hafa grafið mér gröf minnstu þess hversu ég hef staðið frammi fyrir þér til að tala máli þeira, til að snúa þinni heifta reyði frá þeim ofur sel því svonu þeirra hungrinu og fá þá sverðinu á vald Svo konur þeirra verði barðlausar og ekkur og menn þeirra farist af dregsótt og æskumenn þeirra falli fyrir sverði í bardaga. Látt neyðar kvein heyrastu húsum þeirra þegar þú lætur flokka skindega yfir þá koma þegar þeirra var græfið gröf til að veiða mig í og latt snörur fyrir fætur mína. En þú dróttin þekkir öll fjörra á þeirra gegn mér. Fyrirgif eigi miskjörð þeirra og afmá ekki sind þeirra fyrir auðliti þínu. Lá þá steipast fyrir þér. Frangvæm það á þeim þegar reyði þín bríst út. Nítjóndu kafli Táknum eigðingu Jérúsalem Svo saði drottin Þar og kaup krús eftir leirkerasmíð. Tak því næst með þér nokkur af helstu mönnum þjóðarinnar og nokkur af helstu prestunum og gakk út í hinnum sonar dal sem er fyrir utan leirbrotst hliðið og kunngjur þar þau orð sem ég mun tala til þín og seg Heyrið orð drottins fyrir júta konungar og Jérusalem búar Svo segir drottin allsherjar, Ísraelsk vöð Sjá, ég mun leiða ógæfi við þennan stað svo óma mun fyrir báðum eyrum allra þeirra er það heyra Af því að þeir yfiggáðu mig og óvirtu þennan stað, og færðu á honum reykelsisfórnir öðrum guðum sem þeir þekktu ekki, korkið þeir né feður þeirra, né júta konungar, og fylltu þennan stað blóði saklus á manna, og byggðu bals fórnarhæðir til að brenna sonu sína í eldi sem brennifórn bal til handa, sem ég hef korkið skipað né mælt svo fyrir, og mér hef ekki til hugar komið, Sjá fyrir því mjöru þegar dagar koma, segir drottinn, að þessi stað mun ekki fram að vera tófett og hinn ám svona dalur, heldur drápsdalur. Þá mun ég ónýta rá Júta og Jérusalem á þessum stað og láta þá falla fyrir sverði eða þeir flýja undan óvinnum sínum og fyrir hendi þeirra er sitja um líf þeirra, en lík þeirra mun gefa fuglum himinsins og dýrum jarðarinnar að æti. Og ég mun gera þessa borgað skelving og háði. Hver sá sem hér fer um mun skelvast og háðast að öllum þem áföllum sem hún hefur orðið fyrir. Og ég mun láta þá eta hold svona sinna og hold dætra sinna. Og þeir munu eta hvers annars hold í neyðferri og þrenging er óvinir þeirra og þeir er sitja um líf þeirra munu koma þeim í þú skalt brjóta krúsina fyrir augum þeirra manna sem með þér hava farið og segja við þá. Svo segi drottin allserjar. Svo muni brjóta þessa þjóð og þessa borg en svo menn brjóta leirker sem ekki verður gjört heilt aftur. Og í tófett mun vera jarðað með því ekkert plossir til að jarða í. Þannig muni fara með þennan stað, segi drottin. Og þá er hér búa svo ég gjöru þessa borg að tófet þá skulu hús í og hús í útakonunga vera óhrein eins og tófet staðrin öll þei hús þar sem menn hafa fært öllum himinsins her reikelsins fórnir að þökunum og öðrum guðum dreypi fórnir en er jeremia kom fram frá tófet þanga sem drottinn hefði sentan til að spá naf man staðar í forgarði musterissins og drottinn sagði við allan líðin Svo segi drottinn alls herjar, Ísraelsk vöð. Sjá, ég leiði yfir þessa borg og allar borgir er henni tilhera, allar þá ógæfu er ég hefi hótað henni, af því að þeir hafa verið harsvíraðir og ekki hlýtt orðum mínum. Tuttváðstu kafli Ég er fyrir bóðskapin. En er Passúr, Pestur, Immerson, yfir umsjónumæður mustri drottins, heyrði ég er bóða þessi orð, Þá let Passúr húðstrykja Jérimíja spáman og setti hann í stokkin sem var í evra Benjamins hliði hjá mustri drottins. En daginn eftir losaði Passúr Jérimíja úr stokknum. Þá saði Jérimíja við hann. Drottin kallar þig ekki Passúr, heldur skelfing allt um kring. Því að svo segi drottin, sjá ég gjöri þig að skelvingu fyrir sjálfan þig og fyrir alla vini þína og þeir skulu falla fyrir sverði óvinna sinna og þú horfa upp á það og allan júta líð sel ég Babil konungja vald og hann mun herliða þá til Babilon og drepa þá með sverði og ég framsel allan auð þessara borgar og allar eigur hennar og öll dýrindi hennar og alla fjársjóðu júta konunga sel ég óvinnum þeir á vald Þeir skuluðu ræna þeim, taka þá og flytja þá til Babilón. En þú, Pashur, og allir þeir sem búa í húsið þínu skuluðu herleitir verða. Og þú skal komast til Babilón og þú skal deyja þar og þar skalt þú greftraðu verða. Þú og allir vinið þínir þeirri þú spáðir í legum. Ángurljóð spámannsins Þú hefur tælt mig, drottinn og ég leið tælast. Þú tókst mjög tökum og barst herri, herra hlut. Ég er orðin að stöðuga allagi, allir gjöra gísa mér. Já, í hvert sinn er ég tala, verði ég að kvarta undan óðbeldi og kúun því að orðróttins hefur orðið mér til stöðugurar háðungar og spots. Ef ég hugsaði, ég skal ekki minnast hans og eigi fram að tala í nafni hans. Þá var sem eldur brinni í hjarta mínu, er byrðu væri inni í beinu mínum. Ég reyndi að þóla það en gatað ekki. Já, ég hef hefði heyrt illyrði margra, skelving allt um kring, kærið hann og við skulum kæra hann. Jafnvel allir þeir sem hafa verið vináttu við mig, vaka yfir því að ég hrasi. Eftir veit lætur hann ginnast, svo við fáum yfirstíð hann og hemt vor á honum. En drottin er með mér eins og voldu hétja. Fyrir því munu ofsóknar mínir steipast og engu áorka. Þeir skulu verða herfilega til skammar að því að þeir hafa ekki farið vitulega ráðu sínu til eilífrar og gleimanlegra smánar. Drottin þú sem próvar hinn réttláta, þú sem sér nýrun og hjartað, lát mig sjá hemt þína á þeim því að þér féljum álefni mitt. Lofsingi drottni veksa með drottin því að hann frelsar líf hins fátæka undan valdi ílgjörðarmanna. Bölvaður sé dagurinn sem ég fættist, dagurinn sem móðu mín ólmig sé ekki blessaður. Bölvaður sé maðurinn sem flutti föðu mínum gleðitíðindin. Þér er fættur svonur og gladdi hann stórlega með því. Fyrir þeim manni fari eins og fyrir borgum sem drottin hefur umturnað vegðalaust og Og hann heyri ópa á morgnana og herg nýjum hátegið, af því hann létt mig ekki degja í móðulífi, svo móðu mín hefðu orðið gröf mín og móðulíf hennar hefðu eiliflega verið þungað. Hví kom ég á móðulífi til að þora strýt og mæðu og til þess að eyða æfinn í skömm? Sappn átelna á konungana í Jerósalem 21. kapli Setíki að konungur fær ávítur. Orðið sem kom til Jérimía frá drottni þegar Setíki að konungur sendi þá Pasur, Malíkíasón og Sefania Prest, Maseyjason til hans með þessa orðsendingu. Nebukadresar, Babil konungur, herjar á oss. Gaktil frétta við drottinn fyrir oss, hvort drottinn muni við á skjöra sangnönd öllum sínum dásenda verkum, svo hann fari burt frá oss aftur. Þá sagði ég erum ég við við þá. Segið svo við seti Svo segið drottinn Ísraelsk vöð. Sjá, ég sný við herfopnunum í höndum íðar sem þér berjist með við Babelkonung og við Kaldía sem að yður kreppa fyrir utanum borgarmúrin. Ég sapna þeim saman inn í þessari borg og ég mun sjálfur berjast við yður með útréttri hendi og með sterkum armleg og með reiði, Heft og mikilli gremi ég mun ljósta íbú að þessara borgar bæði menn og skeppnur og þeir skur deyja af mikilli drepsótt en eftir það segir drottin mun ég selja setikja júta konung og þjóna hans og líðin þá er eftir verða í þessari borg eftir drepsóttin að sverðið og hungrið í hendur nebukadresa spapar konungs og í hendur óvinna þeirra og í hendur þeirra er sækjast eftir lífi þeirra og hann mun drepa þá með sverðseggjum hlýðaralöst, vægðaralöst og miskunnaralöst En við líð þennan skal þú segja Svo segir drottin Sjá, ég legg fyrir yður veg lífsins og veg döiðans Þeir sem verða kyrrir í þessari borg mun deyja fyrir sverði og hungri og fyrir drepsótt og þeir sem fara út og ganga á valdkaldum sem aðuðu kreppa, þeir munu lífi halda og hljóta líf sitt að herfangi því ég hef snúið augliti mínu gegn þessari borg til óhell heilla og ekki til heilla segir drottinn hún skal ofursæld vera babylkonungi og hann skal brenna hana í eldi gegn konungsættinni um hús konungsins í júta heirið orð drottins Davíðs hús svo segir drottinn Haldið rétt á morni og frelsið hin rænda af hendi kúarans til þess að heifta minn brjótist ekki út eins og eldur og brenni svo enginn fáir slögt, sækir illverka yðar. Sjá, ég skal finna þig, þú sem být í dalnum, kletturinn á sléttunni, segir drottinn, yður sem segir hver skildi koma ofan gegn oss, hver skildi brjótast inn í bústæði vora og ég skal vitja yðar samkvæmt ávostum verka yðar, segir drottinn, og leggja eld í skóa yðar, og hann skal eigða öllu sem unghörfis hana er. Tuttváðstu annakabli Svo mælti drottinn. Gakk þú ofan að höll Júta konungs og flytar þessi orð og seg. Heir orð drottins, konungur í Júta, þú sem situr í hásæti Davíðs og þjónar þínir og líður þinn þess sem ganga inn um þessi hlið. Svo segi drottinn Ítkið rétt og réttlæti og frelsið hinn rænda af hendi kúarans. Undirókið ekki útlendinga muna og ekkjur og hafið ekki órétt í frammi og úteldið ekki saklusu blóði á þessum stað. Því ef fyrir gjöri þetta mun innum hlið þessa hús fara konungar er sitja í hásæti Davið sem eftirmenn hans Akandi í vögnum og rýðandi á hestum Konungurinn sjálfur Þjónar hans og líður hans En ef þi líðir ekki Þessum orðum Þá sveri ég við sjálf að mig segir drottin Að höll þessi skal verða af eyðirúst Svo segir drottin Um höll júta konungs. Þú ert mér sem gíli Sem lípanons tindur Vissulega vil ég Gjöra þig að eyði mörg Eins og óbygða borgir og vía spillverki á móti þér hvert með sín vopn til þess að þeir höggvi þín ágætu setrustri og varpi þeim á eldinn Margar þjóðir skulu ganga fram hjá þessari borg og menn segja hver við annan Hvers vegna hefur drottinn farið svo með þessa miklu borg? Og þá munum enn svara Af því að þeir yfirgáfu sáttmála drottins guðsins og fjöldu fram fyrir öðrum guðum og þjónuðu þeim gegn Jóhass, Sallum, konungi Grátið ekki þann sem döyður er og harmið ekki Grátið miklu heldur þann sem burt er farin því að hann mun aldrei heim koma aftur og sjá ætland sitt því a svo segi drottinum Sallum, Jósíasón konungi Júta sem ríki tók eftir Jósías föður sinn og burt er farin úr þessum stað hann mun aldrei framar koma hingað aftur heldur mun hann deygja á þeim stað þanga sem þeir hafa flutt hann hertekin en þetta land mun hann aldrei framar líta gegn Jóhaki Ákim konungi vei þeim sem byggir hús með ranglæti og vexg sínar með rangyndum sem létu náunga sinn vinna fyrir ekki neitt og greiðir honum ekki kaup hans sem segir ég vil reisa mér rúm hús og loft svalir og hekkur sér glugga, þyljar með seturusvið og málar fagur aukt. Er þú konungur þótt þú keppir við aðra með húsargjörð úr seturusviði? Át ekki fadrið þín og drakk? En hann eitkaði rétt og réttlæti, þá vegnaði honu vel. Hann rakar réttar, hinn að og fátæku, þá gekk allt vel. Er slíkt ekki að þekka mig, segir drottinu. En augu þín og hjarta stefna engöngu að eigin ávinningi og að því að útella saklausu blóði og beita kúun og undir okun. Fyrir því segi drottin svo um Jóekím Jósiasson jútakonung. Menn mönnu ekki harma hann og segja Æ bróðin minn, Æ sístir. Menn mönnu ekki harma hann og segja Æ herra, Æ vegsemd hans. Hann skal vera jarðaður eins og astni er jarðaður, dregin burt og varpa langt út fyrir hlið Jérúsalem Herleiðingin boðuð Stýð þú upp á Lípanon og hljóða, láta raustina galla á Basan og hljóða þú frá Apíram því að allir ástminn þínir eru sundur mólaðir Ég talaði við þig í velgengni þinni en þú sagðir ég vil ekki heyra Þannig var breytni þín frá Esku að þú hlýtir ekki minni raustu. Nú mun stormurinn hirða alla hirða þína og ástmenn þínu munu herlítir verða. Já, þá mun þú verið til skammar og smánar vegna allrar vonsku þinnar. Þú sem býr á Lípanon og hreyra þig í setrustrjám. Hversu mun þú stynja þegar hríðatna koma yfir þig hvalir eins og yfir jóðsuka konu? Gegn jójakín Konja konuki. Svo sannarlega sem ég lífið segir drottinn, þótt Konja Jóakimsson konungur Júta væri innsiglis hringur á hægri hendur minni, þá munt ég rífa hann þaðan. Og ég sel þig í hendur þeirra sem síðfæm um líf þitt, og í hendur þeirra sem þú hræðist, og í hendur Nebukadnesar spafels og í hendur Kaldía. Og ég varpa þér og móður þinni sem ólfig burt til annars lands þar sem þeir ekki eru fætt og það skulle þeir deyja en í landið sem þeir þrá að komast til aftur þá enga skulle þeir aldrei aftur komast Er það þessi konja fyrirletlegt ílát sem ekki er til annars en að brjóta sundur eða kér sem engu manni gerðast að Hví var honum og nýðjum hans kasta burt og varpa til land sem þeir þekktu ekki Ó, land, land, land Heyr orð drottins Svo segi drottin Skrá setjið þennan mann barðlausan mann sem ekki mun vera langifunum dagana því að engum af niðjum hans mun auðnasta setja í hásæti daðiðs og ríkja framar yfir júta 2003. kapli Hinn er vontu hirðar og hinn frelsandi konungur Vei hirðunum sem eyða og tvístra gæsluhjörð minni, segir drottinn. Fyrir því segir drottinn ístrahelsku við svo um hyrðana sem gæta þjóðar minnar. Þeir hafi tvístrað sögðu mínum og sundrað þeim og ekki litið eftir þeim. Sjá, ég skal vitja vonsku verka í þar á yður, segir drottinn. En ég vil sjálfur safna leifum hjarðar minnar saman úr öllum löndum, þanga sem ég hefur reikið þá og leiða þá aftur í haglendi þeirra og þau skulu frjókast og þeim fjölga og ég vil setja hýrða yfir þá og þau skulu gæta þeirra og þau skulu eigi fram að hræðast skelvast og einskirst þeirra skal sakna verða, segir drottinn Sjá þeir dagamunu koma, segir drottinn að ég mun uppvekja fyrir Davið réttan að hvist er ríkja skal sem konungur og breyta viturlega og íðka rétt og réttlæti í landinu Á þeim dögum mun júta hólpun verða og Ísrael búa óhultur og þetta mun vera nafn hans það er menn nefna han með Drottin er vort réttlæti Sjá fyrir því muni þeir dag koma segir drottin að menn munu eigi fram að segja svo sannlega sem drottin lifir sá er leiti Ísraelsmenn út af veikiftalandi heldur svo sannlega sem drottin lifir Sá er liti og flutti heim liðja Ísraels hús úr landinu norðu frá, úr öllum þeim löndum þangað sem ég hefði rekið þá svo þeir möttu búa í landi sínu Sapn ádeilna á spámen og stjórnendur Vondir spámen og prestar Um spámenina Hjartað í brjóstumir er sundur marið, öll bein minn skjálfa, ég er eins og drukkin maður eins og maður sem vínið hefur bugað vegna drottins og vegna hans heilugu orða. Landið er fullt af hórkörlum, já vegna bölvunarinnar syrgir landið og beitilöndin í örafunum eru skrænluð. Þeir hlaupa á eftir vonsku og styrkur þeirra er ósannsögli. Bæði spámen og prestar eru guðlausir. Jafnvel í húsi mínu hef ég rekið mig á vonsku þeirra segi drottinn fyrir því mun vegu þeirra verða eins og sleipir staðir í myrkri. Þeim skal verða hrundið svo að þeir detti á honum því að ég leiði óhaf yfir þá árið sem þeim verður efsað, segir drottinn. Spáminn líkir sótomu og gómoru. Hjá spámunum Samarju sá ég hnekslanlegt aðtæfi. Þeir spáðu í nafni Bals og leitu líðminn Ísrael að vega. En hjá spámunum Jérusalem sá ég hryllilegt aðtæfi. Þeir dríja hór og fara með lygar og veita ylgjörðamunum liðveyslu svo að engi þeirra snýr sér frá ylsku sinni. Þeir eru allir orðni mér eins og sódóma og íbúar hennar eins og gómóra. Fyrir því segi drottinn allsherjar svo um spámunina. Sjá, ég vil gefa þeim malurtað eta og eitur vatna drekka Því að frá spámanum Jérúsalem hefur guðlegið sér breyst út um allt landið. Spáman án köllunar Svo segi drottinn alls er. Hlýðið ekki á orð spámanana sem spá yður. Þeir draga yður og tálar. Þeir bóða vitranir sem þeir sjálfur hafa spunnið upp en ekki fengi frá drottni. Sífældlega segja þeir við þá sem hafa hafnað orði drottins. Yður mun heill hlottnast og við alla sem fara eftir þveru hjarta sem segja þeir Engin ógefa mun yfriðu koma Já hver stendur í ráði drottins, hver sér og heyrir orð hans Hver gefur gaum að orðum mínum og kunngjöru þau Sjá stormu drottin spríst fram, reyði og hvervil bílur Hann steipist yfir höfuð hérna ókvöligu Reyði drottins léttir ekki fyrir en hann hefur þrangfemt og leytir líkta fyrir ætlana hjarta síns. Síðar meir munu þér skilja það greinilega. Ég hef ekki sendt spáminina og þó hlupu þeir. Ég hef eigi tala til þeirra og þó spáðu þeir. Hefur þeir staðið í mínur áði þá mundu þeir kunngjura þjóðminni mín orð og snúa þeim frá þeirra vondu vegum og frá þeirra vondu verkum. Spámen án umboðs Er ég þá aðeins guð í nánd, segir drottin og ekki guð í fjarlægð? Getur nokkur þalið sig í fylsnum svo ég sjá hen ekki, segir drottin Uppfyll ég ekki heimin og jörð, segir drottin Ég heyri hvað spámeninni segja, þeir sem bóða lígar í mínu nafni Þeir segja, mig dreymdi, mig dreymdi Hversu lengi á þetta svo ganga? Ætla spámaninnir þeir að bóða leigar og flýtja tál er þeir sjálfur hafa uppspunnið. Hvort higgjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum er þeir segja hver öðrum en svo feður þeir að gleymdu nafni mínu vegna báls. Sjá spámaður sem dreymi draum, segi drauminn og sá sem hefur mitt orð, flýti hann mitt orð í sannleika. Hvað er samir eitt hálmstrágu á korni, segi drottinn. Er ekki orð mitt eins og eldur, segir drottinn, eins og hamar, sem sundur mora klettana? Sjá þess vegna skal í finna spáminina, segir drottinn, sem stela orðum mínum hver frá öðrum. Ég skal finna spáminina, segir drottinn, sem taka til sinna eigin tungu til þess að umla gvudmæli. Ég skal finna spáminina sem kunngjur er líka drauma, segir drottinn, og segja frá þeim, og leiða þjóð mína afvega með lígum sínum og gorti og þó hef ekki sendt þá og ekkert umboð gefið þeim og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn Um háðs yrði gegn spámannsordinu Þegar þessi líður spyr þig eða einhver spámannuð eða einhver prestur og segir Hver er byrði drottins? Þá skal þú segja við þá Þér eru byrðin og ég mun varpa yður að mér, segir drottinn. En sá spámaður og sá prestur og sá líður sem talar um byrði drottins, slíks manns vil ég vitja og hús hans. Svo skulið þið segja hverfið annan, og einn við annan. Hverfið hefur drottinn svarað? Eða, hvað hefur drottinn sagt? En byrðið drottinn skulið þið ekki fram að nefna. Því að hverjum manni munur þau orð hans vera byrði þar sem þér hafi rangfært orð hins lifandi guðs, drottins allsherjar, vors guðs. Svo skulum enn segja við spámaninn. Hverju hefur drottin svarað þér? Eða hvað hefur drottin sagt? En ef þér talið um byrðið drottins, þá segi drottin svo að því að þér við hafið þetta orð byrðið drottins, þótt ég gjöru yður þá orðsending, Þeir skulið ekki tala um byrðið dróttins. Sjá fyrir því vil ég hefja yður upp og varpa yður og borginni sem ég gaf og feðrum yðar burt frá mínu augliti. Og ég vil ekki á yðuru eilífa og eilífa skömm sem aldrei mun gleymast. 24. kapli Tvær körfur af fíkjum. Herleyðingin verður til heilla. Dróttin let með sjá. Tvær karfir fullara fíkjum voru settar fyrir framann mustri drottins eftir að Nebukadresar Babel konungur hafði herlitt Ékonja Jójakímsson, Júta konung og höfingjana í Júta og tresmiðina og járnsmiðina burt frá Jérúsalem og flutt þá til Babílón. Í annari karfunni voru mjög góðar fíkjur, líkar ár fíkjum, en í hinni karfunni voru mjög vondar fíkjur sem voru svo vondar að þeir voru óætar Þá sagði drottin við mig Hvað sér þú Jérmija? Og ég svaraði Fíkjur Góðu fíkjurnar eru mjög góðar En þar vondur eru mjög vondar Já svo vondar að þeir eru óætar Þá kom orð drottins til mín Svo segir drottin Ísraelsk vöð En svo þessar góða fíkjur Svo líti ég á hérna herleitu úr júta sem hefi sent sendt hérðandi lands þeim til heitla ég beini augum mínum á þá þeim til heitla og flyt þá aftur inn í þetta land svo ég megi byggja þá upp og ekki rífa þá niður aftur og gróður setja þá og ekki uppræta þá aftur og ég gef þeim hjarta til að þekka mig að ég er drottin og þeir skulu vera mín þjóð og ég skal vera þeirra guð þegar þeir snúa sér til mín af öllu hjarta Og eins og vondufíkjurnar sem eru svo vondar að þeir eru óætar, já svo segi drottinn, þannig vil fara með seti ekki að konungi Júta og höfðingi hans og leifarnar af Jérusalem þá sem eftir eru í þessu landi og þá sem sest hafa aði í Eikiptalandi. Ég mun gjöra þá að grílu, að anstigð öllum konusyggjum jærðar, að háðung orðskvið, spotti og formæling á öllum þeim stöðum þanga sem ég rekþá og ég sendi sverð, hungur og drepsótt í móti þeim. Þartil þeir eru gjör eittir úr landinu sem ég gaf þeim og fæðrum þeirra. 25. kabli Ræður 23. ára reyfiðar upp. Orðið sem kom til ég erum um alla júdamenn á fjórða ríkisári Jójakims Jósíasonar, konungs í Júta það var fyrsta ríkisári Nebukadresar Spapilkonungs orðið sem Jeremja Spámaður talaði til alls Jútalíðs og til allra Jérúsanum búa frá þrettonda ríkisári Jósíja, Amonssonar Jútakonungs og fram að þennan dag, nú í 23 ár hefur orð drottins komið til mín og ég hef við talað til yðar semt og snemma en þér hafið ekki heyrt og drottin hefur sent til eðar allra þjóna sína, spáminina bæði sent og snemma en þér hafið ekki heyrt en ég heldur lagt við eyrun til þess að heyra Hann sagði Snúiðiður hver og einn frá sínum vonda vegi og frá eðar vondu verkum þá skolið þér búa kyrrir í landinu sem drottin gafiður og ferrumiðar frá eilíf til eilíðar En eldið ekki aðra á guði til þessa þjóna þeim og falla fram fyrir þeim og egnið mér ekki til reiði með handaverkum yðar svo ég láti yður ekkert böl að höndum bera. En þið hlýtuð ekki á mig, segir drottinn. Heldur engduðu þið mig til reyði með handaverkum yður yður sjálfum til íls. Fyrir því segir drottinn alls erja svo. Af því að þið hlýtuð ekki orðum mínum Þá vil ég láta sækja allar kynkvíslir norðusins, segir drottinn, og nebukadresar babelkonung þjónminn og láta þá brjótast inn í þetta land og inn á íbúa þess og inn á allar þessar þjóðir hér umhverfis og ég vil helga þá banni og gjöra þá á skelfing og spotti og eilifri háðung. Og ég vil láta gjörsamlega hverfa með að þeirra öll ánægi og gleði hljóð, öll fagnaðalæti brúgum og brúðar öll kvarnarhljóð og ljós og allt þetta land skal verða að rúst að öðun og þessar þjóðir skurðu þjóna babilkónungi í 70 ár en þegar 70 ár eru liðin mun ég refsa babilkónungi og þessari þjóð segir drottin fyrir miskjörð þeirra og gjöra land kaldi að eilíðri öðun og ég með láta framkoma á þessu landi öll þau hótunar orð er ég hefi talað gegn því Allt það sem ritað er í þessari bók, það sem ég erum ég hefur spáð um allar þjóðir. Því að valdugar þjóðir og miklir konungar munu að gjöra þá að þrælum og ég mun gjalda þeim eftir aðtæfi þeirra og eftir handaverkum þeirra. Sýn spámannsins, bykar reyðinar Svo segir drottinn Ísraelsk vöðum mig Takvið þessum bykar reyðivínsins af hendi mér og lát allar þjóðuna drekka af honum þær ég sendi þig til svo að þær drekki og reiki og verði vitskertar af sverðinu er ég sendi meðal þeirra þá tók ég við byggarnum af hendi drottins og let allar þjóðir drekka sem drottin hefði sendt mig til Jérusalem og borginar Júta konunga hennar og höfðingja til þess að gera þá að rúst að skelving, að spotti og formæling eins og nú er framkomið fara á eikiptalandskonung og þjónahans hans og höfningja alla þjóðhans og allan þjóðblendning alla konunga í úslandi alla konunga í fylistalandi sem sé askalon, gasa, ekron og leifarnar af astot etum og móad og amonita alla konunga í tírus og alla konunga í sýtun og konungana á ströndunum hinum ein hafsins detan og tema og bús og alla sem skýra hársitt við vangann. Alla konunga í Arabíu og alla konunga þjólbændingana sem búið eða mörginni. Alla konungana í Simrí og alla konungana í Elam og alla konungana í Metíu. Alla konungana náður frá, hvort sem þið búið nálegt hver öðrum eða langt frá hver öðrum, í stuttum áli öll konúsíkja á jörðinni. En konungurinn í Sésak skal drekka á eftir þeim. En þú skalt segja við þá. Svo segir drottinn Allserjar, Ísraelsk vöð. Drekkið til þess að þér verið druknir, spúið og dettið og standið ekki upp aftur á af sverðinu sem ég sendi meðalíðar. En færist þeir undan að taka við byggarnum af hendi þinni til að drekka, þá segjum við þá. Svo segir drottinn Allserjar, drekka skurði þér. Því að Hjá borginni sem nendir eftir nafni mínu læt ég ógefuna fyrst reyða yfir. Og þér skildu sleppa óhengdir? Þér skuldu ekki sleppa óhengdir. Því að sverði býði út gegn öllum íbúum jarðarinnar segir drottinn allsherjar. Þú skalt kunngjura þeim öll þessi orð og segja við þá. Af hæðum hverða við reiðar þrumur drottins. Hann lætur rödd sína gælla frá sínum heilaga bústað. Hann þrumar hátt út yfir haglendi sitt röst hans skellur eins og hróp þeirra sem vinnberi tróða Dynurinn berst öllum þeim sem á jörðu búa út á enda jarðar því að drottin þreytir deilu við þjóðurnar hann gengur í dóm við allt hold Hina ókvölu ofisölur hans verðinu segir drottin Svo segir drottin alls erjar Sjá ógæver fyrir frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rís á útjæðri jarðar Þeir sem drottin hefur felt, muna á þeim degi leikja döðir frá einum enda jarðarinn til annars. Þeir muna eigi verða harmaðir, eigi sapnað saman og eigi jarðaðir. Þeir skulu verða að áburði á akrinum. Æpið hýrðar og kveinlið. Veltið yfir í duftunu þér leithu á jarðarinnar. Þegar yðartími er komin, að yfir verði slátrað og yfir tvístrað. Og þeir skulu detta neyður eins og verðmætt kérr. Þá er ekkert atkvaru lengur fyrir hýrðana og engin undan koma fyrir leiðtóa hjarðarinnar. Heir kvein hýrðana og óp leiðtóa hjarðarinnar því að drottinn eyðir haglendi þeirra og hinn friðsalu beitilönd er í gjöreitt orðin fyrir henni brennandi reyði drottins. Hann hefur yfirgefið skóarun sinn eins og ljónið. Já, auðun varða land þeirra fyrir hennu víðfreka sverði og fyrir hans brennandi reyði. Sögulegi kaplar, 2007. kapli. Ég erum í að handtekin. Í byrjun ríkistjórnar Jójakíms, Jósiasonar, konungs Júta kom þetta orð frá drottni. Svo segi drottinn. Gakk í forgar musteris drottins og tala til allra þeirra manna úr Júta borgum sem komnir eru til þess falla fram í musteri drottins. Öll þeir orð sem ég hefði bóðið þér tala til þeirra. Þú skalt ekki draga neitt orð undan. Ef þið vil hlýða þeir og snúa sér hver og eitt frá sínum vondu vegum, mun með þá yðra þeirra óhammikju sem ég hikka leiða yfir þá sækir yllra verka þeirra. Og þú skalt segja þeim, svo sé ég drottin. Ef þér hlýði mér ekki svo þér breytið eftir lögmálu mínu sem ég hefði fyrir yðurlagt, Svo því hlýðið orðum þjóna minna, spámanana, er ég hefði sentilíðar, æ, að nýju, óafláttalega, en þér hafi ekki hlýtt þeim. Þá vil ég fara með þetta hús eins og hús í síló og gjöra þessa borg að formæling fyrir allar þjóður í erðarinnar. En er prestarnir og spámanirinnir og allur líðurinn heyrði ég erum ég flytja þessi orð í mustri drottins og ég erum ég lokið að tala allt það sem drottin hafi bóð honum að tala til alls líðsins. Þá tóku prestatnir og spáminitnir og allur líðurinn hann höndum og sögðu. Þú skalt vissulega deyja. Hví hefur þú spáð nafni drottins og sagt Þetta hús skal verða eins og húsið í síló og þessi borg skal í egiði lögð og mannlaus verða. Og allur líðurinn sapnaði skekk Jérimja í mustri drottins. En er höfðingjarnir í jútuðu fréttu þetta fóruð þeir úr konúshöllunni upp til mustri drottins og settust úti fyrir hinnu nýja hlýði musturisins og prestatnir og spáminitnir töluðu til höfðingjana og alls líðsins og söðu. Þessi maður er döiða sekur því að hann hefur spáð gegn þessari borg eins og þér að við heyrt með eigin eyrum. Jeremia mælti til allra höfðingjana og alls líðsins á þessa leið. Drottin hefur sendt mig til að bóða öll þessi orð sem þér að við heyrt gegn þessu húsi og þessari borg og bæti nú framferðiðar og aðtapnir og hlýðið röstu drottins guðsýðar svo að drottin megi yðra þeirra óhammikju er hann yfir hóta yður. En að því að til sjálfs mín kemur, þá er ég á yðarvaldi. Gjöru við mig það sem yður þykir gott og rétt. En það skulle þið vita að ef þér deyði mig, þá leiði þér saklöst blóð yfir yður og yfir þessa borg og yfir íbúa hennar því að drottin hefur sannlega sentnið til yðar, því þess að flytja yður öll þessi orð. Þá sögðu höfðingjarnir og allur líðurinn við prestana og spáminnina. Þessi maður er ekki dauða sekur, því að hann hefur talað til vor í nafni drottinsk viðsvors. Þá gengur nokkurir af öldungum landsins fram og mæltu til alls mannsapnarins á þessa leið. Míka frá Móriset kom fram sem spámaður og dögum Hiskija konungs í Júta og mælti til alls Júta líðs á þessa leið. Svo segi drottinn allserjar Sýjon mun plægð verða sem akur og Jérúsalem mun verða að rústum og musteris fjallið að skóarhæðum. Hvort eiti Hiskija Júta konungur og allur Júta hann? Óttaðist hann ekki drottinn og blíðkaði drottinn svo að drottinn yðraði þegar á óhæmingu er hann að þið hóta þeim. En við erum veta því komnir að baka á mikla óhæmingu. Annar maður var og sem spáði í nafni drottins, Úría Semajason frá Kirjat, Jæarím, hann spáði og gegn þessari borg og þessu landi, alveg á sama hátt og jérum í að. En að Jójakým konungur og allir kappar hans og allir höfðingetnir spurðu orð hans, Leitaðis konungu við að láta drepa hann, en er úr í að frétti það var hættur, flýði burt og fór til Egeftalans. En Jóiakim konungu gjörði menn til Egeftalans, Elangtan, Akkobórsson og menn með honum, og þeir sóttu úr til Egeftalans og fóru með hann til Jóiakim konungs og hann er drepa hann með sverði og kasta líkinu í grafir múamanna. En Ahikam, Sefansson, verndaði Jérmía svo hann var eigið framseldur í hendur líðsins til lífláts. 2007. kapli Orðsending Begið yfir undir og konungsins í Babilón Í upphafið ríkistörnar Seteikía, Jósíasonar, konungs í Júta kom þetta orði Jérmía frá drottni. Svo saði drottin við mig Gjör þér bönd og ok og leggum hálstér. Og gjör konunginum í Eddom og konunginum í Móab og konungi Ammonita, konunginum í Týrus og konunginum í Síton orðsending með sendimunum sem komnir eru til Jérusalem til Setikja Júta konungs. Og bjóð þeim að mæla svo til herra sinna. Svo sagði drottinn Allserjar ísraelsk vöð. Svo skolu þér segja ef herra í þar. Ég hef ég gert jörðina og mennina og sketturnar sem á jörðinni eru með mínum mikla mætti og útrétta armleg. Og ég gef þetta þeim er mér þóknast. Og nú gef ég jöll þessi lönd á vald nepaðresar Spabelkonungs þjónsvíns. Jafvel dýr merkurunnar gef ég honum til þess að þau þjóni honum. Og allar þjóðir skulu þjóna honum og syni hans og sonar syni hans. Þar til er einnig tími hans kemur og voldugar þjóðir og miklir konungar gjöra hann að þræl sínum og sú þjóð og það konungsíki sem ekki vil þjóna honum nebukatresar babelkonungi og ekki beigja hálsinn undir og ok babelkonungs þeirrar þjóðar muni vitja með sverði, hungri og drepsótt segir drottinn unnsi hefur gjör eitt þeim fyrir hans hendi Hlýðið ekki á spáman íðar nýja spásagnar mén nýja drauma íðar nýja á galdramenn íðar Nýja á töframenn, þá er þeir mælað til yðar á þessa leið. Þeir munið ekki þjóna Babel konungi, því að þeir boða yður lýgar til þessa að flæma yður úr landi yðar, svo ég rekiðu burt og þeir farist. En þá þjóð sem beygir hálsin undir ó Babel og þjónar honum, hana vilji láta vera kyrra í landi sínu, segir drottin, til þess að hún yrki það og byggið og við siti ekki að júta konung talaði ég öldungis á sama hátt. Sveið hálsíðar undir og babel og þjónið honum og þjóð hans og þá munið þér lífi halda. Hví þér, þú og þjóð þín deyja fyrir sverði af hungri og drepsótt eins og drottin yfir hóta þeim þjóðum er eigi vilja þjóna babel konungi. Hlíðið eigi á orðspámanana er segja viður. yður Þér munið eigi þjóna babel Því að þeir bóða yður lýgar, því að ég hef ekki sendt þá, segir drottinn, heldur spáð þér ránglega í mínu nafni, til þess að ég reki yður burt og þér farist á samt spámannum sem yður hafa spáð. Við prestana og allan þennan líð hef ég talað að þessa leið. Svo segir drottinn, hlýðu þeig á orð spámannu yðar er spáu yður að segja, sjá áhöldun um mustri Drottins munu bráðlega verða flutt heim aftur frá Babilon því að þeir boðauu lygar hlýðið eigi á þau þjónið heldur Babel konungi þá munu þeir lífi halda kví af þessi borgar verða að rúst en sé þeir spámenn og sé orð Drottins sjá þeim þá biðja þeir Drottinn allsherjar að áhöld þau sem enn eftir í mustri Drottins og í höll Júta konús og í Jerusalem fari eigi líka til Babilón. Þegar svo segi drottinn allserjar um sólutnar, um hafið og um undirstöðu pallana og um hinn önnur áhöld sem eftir eru í þessari borg, þau er nebukatri þessar ekki tók, þá er hann hellið til Jekonja Jóakímsson Júta konung frá Jérusalem til Babilón ásamt öllum tignamönnu Júta og Jérusalem. Já, svo segi drottinn allserjar í sælskuðum áhöldin sem eftir eru í mustri drottins og höll Júdakonús og í Jérusalem. Til Babilón skulu þau flutt verða og þar skulu þau vera alltið þegst dags er ég viti að þeirra, segi drottin, og sæki þau og flyt þau aftur á þennan stað. 28. kapli Hanna ég að spámaður og látbladstákn óksins. Þetta ár í upphafið ykkistjórnar seti ekki að konungs Júta, fjórða árið í fymta mánuðinum, sagði Hannaja spámaður, Arsursson frá Gíbjón við mig í mustri drottins í viðvistprestana og alls allslíðsins. Svo segir drottin Alserjar, ísraelsk vöð, ég brýt sundur og babilkonungs, áður en tvö ár eru liðin Flýtt ég aftur á þennan stað öll áhaldun og mustri drottins þau er nebukadresar Babil konungur tók á þessum stað og flutti til Babilón. Jekonja, konja Jókimson, Júta og alla hérna herlitu úr Júta þá er komnir eða til Babilón flýtt ég og aftur á þennan stað segi drottin því að ég brýt sundur og Babil konungs. Þá talaði Jérumja spámaður til hannæja spámanns í, í viðurvist prestana og alls líðsins sem stóði mustri drottins og Jérumja spámaður meldi. Verði svo, drottin gjöri það. Drottin láti orð þín er þú hefur spáð rætast svo hann flyti aftur frá Babylon á þennan stað áhaldin úr mustri drottins og alla hinn herleitu. En heyri þessi orð sem ég kunngjöri þér og öllum líðinum. Þeir spámen sem komið hef á undan mér og á undan þér frá alda öðli. Þeir spáðu voldugum löndum og stórum konúsíkjum ófriði, óhammikju og drepsótt. En sá spámaður sem spáir heill, ef orðans rætist, þá þekkist á því sá spámaður er drottinn hefur sannlega sendt. En þá tók hana ja spámaður ókið af hálsi Jérmija spámanns og brauð það stundur. Síðan málti Hanaja í viðvist allslíðsins að þessa leið. Svo segir Drottinn: Einskalí sundubrota ok knepukadresans Babylkonús, áður 2 ár eru liðin af hálsi allra þjóða. En Jeremía er mjög spámaður fór leiðar sinnar. En orð Drottins kom til Jeremía eftir að Hanaja spámaður hafi sundubroti okkið af hálsi Jeremía spámanns. Far og segðu Hanaja Svo segi drottin 3 og hefur þú sundur en ég vil í þess stað gera járn og því að svo segi drottin alls erjar Ísraelsk vöð járn og leggi á háls allra þessara þjóða því þess að þær verið þekkt skildar nefugatri þessar konungi, og þjóni honum ja já, vel dýrum merkurinnar gefi honum þá saði ég erum í spámaður við hannæja spáman heyr þú hannæja Drottin hefur ekki sendi og þó hefur þú gint líð þennan til að reyða sig á lígar. Fyrir því segir drottin svo, sjá ég kipið þér burt af jörðinni. Á þessu ári skal þú degja þegar þú hefur prétikað frá hvarf frá drottinni. Og hana ég að spámaða dó þetta ár í sjönda mánuðinum. 2009. kapli Bref ég erum ég í fyrstu herleiningu. Þessi eru orðbrefsins sem ég er mjög að spámaður sendi frá Jérúsalem til öldunga hinn að og til prestana og til spámanana og til alls líðsins sem nefnguradresar hafði herrleitt frá Jérúsalem til Babilón. Eftir að ég konja konungur og konungsmóðir og herrmennir höfðingjarnir Júta og Jérúsalem og trésmennir og jársmennir voru farnir burt úr Jérúsalem. Með Elasa, Safansinni, og germæja hildkía sinni sem seti ekki að júta konungur til nefkvartresas babil til Babylon Svo segir drottinn Alserjar Ísraelsk vöð öllum hinum herlitu þeim er í herliti frá Jérusalem til Babylon Reysið hús og búið í þeim plantið garda og etið áhustu þeirra takið þið konur og getið svonu og dætur og tækið svonum yðar konur og giftið dætur yðar til þess að þær megi fæða svonu og dætur og yður fjölgi þar en fækki ekki Látið yður umhugað um heil borgarinnar sem ég herl til og byggði til drottins fyrir henni því að heill hennar er heill sjálfra yðar því að svo segir drottin allsherjar ísræðis guð Látið eigi spámen yðar sem meðalegðir yður nýja spásagnamenn tæla yður O trúið ekki að drauma yðar sem yður dreymir. Þegar þeir spá yður ránglega í mínu nafni, ég hef ekki sendt á, segir drottinn. Svo segir drottinn, þegar 70 ár eru umliðin fyrir Babil konung, mun ég vitja yðar og efna við yður fyrir heitt mitt og flytja yður aftur á þennan stað. Þegar ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hefi higgjum með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Þá munið þér ákalla mig og fara að til mín og ég mun bænhera yður og þér munu leita mín og finna mig. Þegar þér leitið mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig, segi drottinn og snúa við hugum yðar og sapna yður saman frá öllum þjóðum og er öllum þeim stöðum þaðan sem ég hefur ekið yður, segi drottinn og flytja yður aftur á þann stað þaðan sem ég herliti yður. Þér segið, drottin hefur vakið ás upp spáman í Babilon. Svo segi drottin um konungin sem situr í hásæti Davids og um allan líðin sem býr í þessari borg, bræður yðar sem ekki voru herliti með yður. Svo segi drottin allserjar, sjá ég sendi yfir þá sverð, hungur og drepsótt og gjöri þá eins og viðbjörslegar fíkjur sem eru svo vondar að þær eru ekki ætar og ég eldi þá með sverði, hungri og drepsótt og gjöri þá að drílu öllum konusvíkjum jörðar að formöling, að skelving, að spoti, að háðung meðal allra þjóða þangað sem er ég þá. Fyrir það að þeir hlýttu ekki á orðum mínum, segir drottinn, er ég hefi óaflátalega sent þjóna mína, spámanina með til þeirra, en þeir heyrðuð ekki, segir drottinn. En heyrið þeir orð drottins, allir þeir hinn er herleitu, þegar ég sent frá Jérusalem til Babilón. Svo segir drottinn Allserjar, Ísraðarskuð, um Ahab, Kóaljason og um Setikía, Masejason sem bóða eður leigar í mínu nafni. Sjá, ég gef þá nebukatresar Babil konugja vald og hamur láta drepa þá fyrir augum íðar. Og þeir muni vera bölbænar formóli fyrir alla hérleitu úr Júta sem er í Babilón. Svo menn kveði svoð orði Drottin far með þá eins og seti og Ahab sem Babel konungur á eldi. Sök þeirra er að þeir fröndu óhafi verki Ísrael og drygðu hór með konum vina sinna og töluðu orð í mínu nafni er ég hafði þeim eigi um bóðið. Já, ég þekki það sjálfur og er vottir að því, segir drottin. Bref semæja spámanns En við Semæja frá Nehalem skalt þú segja á þessa leið. Svo segir drottinn alls erjar Ísraðis Guð. Þú hefur sendt brefi í þínu eigin nafni til alls líðsins sem er í Jérusalem og til Sefania Majasonar prests og til allra prestana þess efnis. Drottinn hefur settið prest í stað Jójata prests til þess að þú hafi nákomar gætur og mustri drottins á öllum óðum mönnum Og þeim er spámanns æði er á og setir þá í stokk og hálsjárn. Hví hefur þú þá ekki ávitað Jérmía frá annað sem hér yðkar spátóma? Þannig hefur hann gjörðt og svólátandi orðsending til Babylon. Þa verður langvint, reysið hús og búið í þeim og planti garða og eitthið ávustu þeirra. En Stefania prestur las þetta bref upphátt fyrir Jérmía spámanni. Þá kom orð drottins til ég er mjög svo hljóðandi. Gjör öllum hinn um og svo hljóðandi orðsending. Svo segi drottin um semæja frá Nehalem. Sökum þess að semæja hefur spáð yður án þess að ég hefur sendt og gint yður til að reyða yður á lígar, fyrir því segi drottin svo. Sjá, ég mun hefna þess að semæja frá Nehalem og niðjum hans Hann skal ekki eiga neittni því sem búi með alþessara þjóðar og hann skal ekki fá litið þau gæði sem ég bý þjóðminni, segir drottinn, því hann hefur pretikað frá hvarf frá drottni. Bók Hugunarinnar Þrítugusti köfli Orðið sem kom til Jeremija frá drottni Svo segir drottinn ísraelsk vöð Skrifa þú öll þau orð sem ég hefði til tínt talað í bók Því sjá þeir dagamönnu koma, segir drottinn, að ég mun snúa við hag líðsmiðns, Ísraels og Júta, segir drottinn, og láta þá hverfa aftur til þess land sem ég gaf feðrum þeirra og þeir skulu taka það til egnar. Þess eru orðin sem drottinn talaði um Ísraels og Júta. Óttast þú ekki, ég er með þér. Svo segir drottinn, hræðislu óp, heyrum við, ótti er á ferðum en engin heill spyrjið um og gætið að hvort karlmaður ali barn hvers vegna sé þá alla menn með hendur og lendum líkt og jósu konaværi og hvers vegna eru öll andlit orði nábleik vei mikill er sá dagur hann á ekki sinn líka og angista tími er það fyrir Jakob en hann mun frelsast frá því á þeim degi segi drottin alls þegar mun ég sundur brjóta af hálsi hans og slíta af honum böndinn og útlendi menn skulu ekki lengur halda honum í þrældómi. Þeir skulu þjóna drottni guðu sínum og Davið konungi sínum er ég mun uppveikja þeim. Óttast þú ekki, þjóttmenn Jakob, segir drottinn, og hræðst ekki Ísrael. Þegar ég frelsa þig úr fjarlægu landi og leysi niðja þínu á landinu þar sem þeir eru herletir, til þess að Jakob hverfi heima aftur og njóti kvíldar og búi óhultur, án þess að nokkur hræði hann. Ég er með þér, segir drottin til þess að frelsa þig. Ég vil gjöra eða öllum þeim þjóðum sem ég hefur tvístrað þér á meðal. Þér einni vil ég ekki gjöra eða, heldur vil ég hýrta þig í hófi, en ég vil ekki láta þér með öllu óhengt. Guð læknar sárin. Svo segir drottin. Áverkið þinn er ílkynjaður. Sár þitt ólæknandi Engin tekur að sér málefni þitt Við meinunu er engin lækning Engin smysl til handa þér Allir ástmenn þínir hafa gleymt þér Þeir spyrja ekki eftir þér Af því að ég hefur lostið þig eins og óvinnur lístur Með grimmilegri hýrting Sækir fjölda miskjura þinna Sækir þess að sindir þínar eru margar Hví aðeipir þú af áverka þínum? Af þinni ólæknandi kvöl, sækir fjölda miskjurða þinna, sækir þess að sindir tínar eru margar hef ég gjørt þetta. Fyrir því skulu allir þeir sem þig eta etnir verða og allir þeir sem að þeir þröngva herleitir verða og þeir sem eru uppla þig skulu verða öðrum að herfangi og alla þá sem þig ræna mun ég framselja til ráns. Ég mun láta koma hildan á sár þínu og lækna þig af áverkum þínum, segir drottin. Af því að þeir kalla þig hinn af brottreknu, síjón sem enginn spyr heftir. Endureist þjóðarinnar, svo segir drottin. Sjá ég snýfið hugum Jakobs tjálda og miskunum ekki verð bóstað hans. Til þess að borgin verði aftur reist á hæðsynni og aftur verði búið í höllinni á hennar vanastað og það hann skal hljóma þakkar gjörð og gleði hljóð og ég læt þeim fjölga og eigi fækka og ég gjöru þá veksamlega svo þessi ekki lengur lítilsvirtir. Senir hans skulu vera mér sem áður og söfnuður hann vera grundvallar frammið fyrir mér og alla kúara hans mun ég vitja. Höfðingi hans mun frá honu koma og drottnari hans framganga og flokki hans og ég mun láta hann álgast mig og hann koma til mín, því að hver skildi að sjálfstáðum hætta lífið sínu í það að koma til mín, segir drottinn, og þá muni þið vera mín þjóð, og ég mun vera yðargvöð. Hinn mikli hvirvilbýlur Sjá stormur drottinn bríst fram, reyði og hvirvilbýlur. Hann steipist yfir höfuð hérna ókvöðlegu. Hinn er brennandi reyði drottins linnir ekki fyrir hann hefur framkvæmt fyrir allani hjarta síns og komið þeim til vegar. Síðar meir munið þér skilja það. 31. kapli Með ævarandi elsku elskaði ég þig. Á þeim tíma mun ég, segi drottin, vera guð fyrir allar ættfistir Ísraels og þeir munum vera mín þjóð. Svo segir drottin. Sá líður er undan sverðinu komst, það náð í óbyggðum er Ísraileitaði kvíldar. Úr fjarlæg byrtist drottin mér. Með ævarandi elsku hef elska elskað þig. Fyrir því hef ég látið náð mín að haldast við þig. Enn vil ég endurreysa þig, svo þú verður endurreist, mærin Ísraileg. Enn menn þú skreita þegar með bjöllum og ganga út í dansi fagnandi manna. Þú munt enn planta vingarða á samaríu fjöllum. Þeir sem hafa gróðu sett þá munu hafa nýttjar þeirra. Og sá dagur munu koma að varðmenni kalla á Efraín fjöllum. Standið upp. Förum upp til Sýjón til drottinni skuðsvors. Aftur til fyrir eitthna landsins. Svo segi drottin. Fagnið yfir Jakob með gleði og kætist yfir öndvegist hjóð þjóðana. Kungjurið veksa mið og segið. Frelsa drottin þjóð þína, leifarnar af Ísrael. Sjá ég flyt þá úr landinu norður frá og sapna þeim saman frá út kjálkum jarðar. Og með að þeirra eru bæði blindir og lamir, bæði þungaðar og jóðsugar konur í stórum hóp hverfa þeir aftur hingað. Þeir munu koma grátandi og ég mun fylgja þeim huggandi, leiða þá að vasslækjum um sléttan veg, þar sem þeir geta eigi hrasat, því að ég er orðin Ísrael fadir og Efraim er frumketin sonur minn. Sorg breytist í gleði Heyrið orð drottins þér þjóðir og kunngjöri það á fjarlægu eigunum og segið. Sá sem tvístraði Ísrael sapnar honum saman og hann mun gæta hans eins og hirðir gætir hérðarsinnar. Drottin frelsar Jakob og leiðir hann undan valdi þess sem honum var yfirsterkari. Þeir munu koma og fagna á síjónhæð og streyma til gæða drottins, til kortsins, vinnberjalagarins, oljunar og ungusauðana og nautana, og sál þeirra skal verða eins og vökvæður aldingarður, og þeir skulu eigi framar vanmegnast. Þá munum meyjarnar skemmta sér við dans og unglingar og gaman menni gleðjast saman. Og ég mun breyta sorg þeirra í gleði og hugga þá og gleðja eftir harma þeirra. Og ég mun enduna er að sálprestana á feiti og líður munum með seðja sér og nægð mínum, segir drottin. Rama kvein, svo segir drottin. Rött heyrist í rama, harma kvein, beskur grátur. Rakel grætur börnin sín. Hún vill ekki huggast láta vegna barnana sinna því að þau eru yfir fram að lífs, segir drottin. Halt rustinni frá gráti og augum þínum frá tárum því að enn er til umbun fyrir verk þitt, segir drottin. Þeir skulu hverfa heim aftur úr landi óvinnina. Já, enn er vonum fram til þína, segir drottin. Börnin skulu hverfa heim aftur í áttaga sína. Að sönnu heyri ég Efraíma kveina. Þú hefur hýrt mig og ég let hýrtast eins og óvaninn kálfur. Lát mig snúa heim, þá skal ég snúa við, því að það er þú drottinn sem er guð minn. Því að eftir að ég hefur snúið mér frá þér, gerðist ég yðrandi og eftir að ég vitkaðist, barði ég mér á brjóst. Ég bleiðaðist mín, já ég er sneftur af því að ég ber skömm að skömminnað. Er Efraim ég þá svo dýrmætur svonur eða slíkt eftirleittir spart að þótt ég hefði oft hótað honum, þá veri ég ávalta að minnast hans af nýju. Fyrir því kemst hjarta mitt við vegna hans, ég hlýta miskunum mig yfir hans, segir drottin. Hvað til heimferðar Reis þér vörður, set þér vegamerki. Haf athygli á brautinni veginum sem þú fórst. Hverf heim, mærin Ísrael, hverf heim til þessar að borga þinna? Hversu lengi ætlað þú að reyka fram og aftur, þú hinn frá hverfa dóttir, því að drottin skapar að nýtt á jörðu, hvenmaðurinn verndar karlmanninn? Blessun heitið Svo segir drottin Alserjar, Ísraelsk vöt. En munumenn mæla þessum orðum í júta og í borgum hans þá er ég hefði snúið við hugum þeirra. Drottin blessið þig, bústaður réttlætis, heilaga fjall. Júta og allar borgir hans munum búa þar saman, akurirkjumenn og þeir sem fara um með hjarðir. Því að ég drykja hérna sárþýstu sálir og metta sérkverja örmagna sál. Við þetta vaknaði ég og litaði stum og svefnin hefði verið með þægilegur. Uppbygging landsins Sjá þeir dagar koma, segir drottinn, að ég sá í hús og Júdahús með mannssáði og fjenaðasáði. Og eins og ég vakti yfir þeim til þess að uppræta og umturna, rífa niður og eigða og vinna þeim meinn, þannig muni ég vaka yfir þeim til þess að byggja og gróðusytja, segir drottinn. Ábyrð einstaklingsins Á þeim dögum munum menn eigi fram að segja Feðurnir átu súr vinnber og tennur barnana urðu sljóar. Heldur mun hver degja fyrir eigin miskjörð. Hver maður sem eitir súr vinnber hans tennur munur sljóar verða. Hinn nýja sáttmóli Sjá þeir dagamunu koma, segi drottin, að því gyrir nýjan sáttmóla við Ísraels hús og Júta hús. Ekki eins og þann sáttmála er ég gjörð við feður þeirra þá er ég tók í hönd þeirra til þess að leiða þá út á ekipta landi. Sáttmálan sem þeirra var rofið þótt ég væri herra þeirra, segir drottin. En í þessu skal sáttmálin fólkin verða. Sá er ég gjörð við Ísraels hús eftir þetta, segir drottin. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og réta það á hjörtu þeirra og ég skal vera þe og þeir skulu vera mín þjóð. Og þeir skulu ekki fram að kenna hver öðrum, niða einn bróðurinn öðrum og segja er lærið að þekka drottinn? Þegar þeir munu allir þekka mig, bæði smáir og stórir, segir drottinn, því að ég mun fyrirgefa miðskjör þeirra og ekki framar minnast sindar þeirra. Skikkan skaparans Svo segir drottinn sem setti fyrir sólina til að lýsa um daga, tunglið og stjórnuna til að lýsa um nætur, Sá er æsir hafið svo að bylgjumna gnýja, drottin allsherjar er nafnans. Svo sannlega sem þessi fasta skipan mun aldrei breytast fyrir mér, segir drottin, svo sannlega munu Ísraels nýðir ekki hægt að vera þjóð mín fyrir mér alla daga. Svo segir drottin, svo sannlega sem heiminin hefð evra verður eigi mældur, nýja undurstöðu jarðarnar hefð neðra rannsakar, Svo sannarlega muni ekki hafna öllum Ísraels nýðjum, sækir alls þess er þeirra að vera gjört, segir drottin. Hinn nýja Jérúsalem Sjá þeir dagar muni koma, segir drottin, að borgin verður endurreist drottin til handa. Frá hana netluturni allt að hortlýðinu. Og enn fremur skal mælisnúran ganga beint á gaphæð og beigja þaðan til góa. Og allur hræfa og öskudalurinn og allur vellitnir að kýtrónlæk, allt austur að horfni rossalliðs, skulu vera helgaði drottni. Eigi skal það vera upprætt framar nýr yfir niður að eilífu. Þrítjóðst og annakabli Spámadurinn kaupir akur Orð sem kom til Jérmija frá drottni á týjunda ríkisári Setekja konungs í Júta, það var átjönda ríkisári Nebukadresas. Þá satt her Babil um Jérusalem en Jérmijas bámaður var í varðhaldi í varðgarðinum sem heyri til hallar Júta konungs. En Setekja Júta konungur hafði látið setja hann inn með þeim umhælum. Hví spáur þú og segir? Svo segir drottind. Sjá ég sel þessa borg í hendur Babil að hann vinni hana. Og seti ekki að júta en ekki komast undan valdi Kaldega heldur mun hann áreðanlega vera seldur á vald Babil konungi. Og hann mun tala við hann munni til munns og sjá hann auðliti til auðlitis. Og til Babilón mun hann flytja seti og þar mun hann verða unns sé vitja hans, segir drottinn. að þið berjist við Kaldega muni þeir enga sigur fyrir fara. Ég er mjög svaraði. Árð drottins kom til mín svo hljóðandi. Sjá Hanamel, sonur Sallums, föðurbróðið þins, mun til þín koma og segja Kaup þú akur mín í anna því að þú átt innlausnarjettin að kaupa hann. Og Hanamel, frendi minn, kom til mín í varðgarðinum eins og drottin hafði fyrir sagt og sagði við mig Kaup þú akur mín í anna sem er í Benjamins landi því að þú átt erða og innlausnarjettin. Kaup þú hann? Þá sá ég að það var orð frá drottni, keipti akurinn í anna tótt af hannameil frændamínum og vó honum út andfirðið seytján sikla silfurs. Og ég skrifaði þá bréf og innsiklaði það og tók votta að og vó silfrið á vó. Síðan tók ég kaupbrífið hér innsiklaða, ákvæðin og skilmálanna og opnabrífið Og fék kaupréfið Barúk Neriassini Mahélja sonar í viðvist Hanamers frænda míns og í viðvist Vottana er skrifað hefði undir kaupréfið í viðvist allra þerra jútamanna sem sáttu í varðgarðinum og lagði svo fyrir Barúk í viðvist herra. Svo segir Drottinn allsherjar Ísraels guð. Takk þessi bref, þetta innsiglaða kaupréf og þetta opna kaupréf og leggðu þau í leyrkirk til þess að þau varðveitist lengi. Því að svo segi drottinn allserjar, Ísraelsk vöð, en skulu hús keiftverða og akrar og vingarðar í þessu landi. Og er ég hafi fengið barúk, nereja sinni, baði ég til drottins á þessa leið. Æ, herra drottinn, sjá þú hefur með þínum mikla mætti og útrétta armleg gjörð heimin og jörð. Þér er engin hlutur um megn. Þú sem auðsynir miskun þúsundum og gældur miskjör feðrana í skaut sonum þeirra eftir þá. Þú mikli voldu í er nefnir strottinn allsirjar, mikill í ráðum og máttur í athöfnum. Þú hvers augustanda opin yfir öllum vegum mannana barna til þess að gjalda sér hverum eftir breytni hans og eftir ávegsti verka hans. Þú sem hefur gjörð tókn og undur á egyptinandi og allt frám á þennan dag. Bæði á Ísrael og öllum mönnum og afreika þér mikið nafn fram á þennan dag. Þú fluttir þjóð þína Ísrael að ekipta með táknum og undrum og með sterkri hendi og útréttum armleg og mikillig skelvingu og gafst þeim þetta land er þú sóst feðrum þeirra að gefa þeim land sem flýtur í mjólk og hunungi. En er þeir voru komnur inn í land það? Er þeir höfðu tekið til eignar? Þá hlýttu þeir ekki þinni raustu. Breytu ekki eftir lögmáli þínu og gjörðu ekki neitt af því er þú hafið bóðið þema að gjöra. Þá lést þú alla þessa ógæfu þeim að höndum bera. Sjá, sóknar virkin eru þegar komin að borginni til að vinna hana og borgin er fyrir sækir sverðs, hungur og drepsóttar seld á vald kaldega sem á hana herjar og það sem þú hótaðir er framkomið og sjá þú horfir á það. Og þó sagði þú við mig, herra drottinn, kaup fyrir akurinn fyrir sylfur og takk votta að, þótt borgin sé seld af aldkaldiða. Þá kom orð drottinn styrir mér. Sjá, ég er drottinn guð alls holds. Er mér nokkur hlutur um megn? Fyrir því segi drottinn svo. Sjá, ég sel þessa borg af aldkaldiða og af ald nebukadresa spabulkónungs að hann vinni hana. Og kaldiðar sem herja þessa borg munu brjótast inn í hana og leggja eld í þessa borg og brenna hana og húsin þar sem þeir á þökunum ferðu bal reykjessis fórnir og ferðu öðrum guðum dreipi fórnir til þess að egna með til reyði. Því að Ísraðsmenn og Jóta menn hafa frá æskursinni verið vanir að gjöra það eitt sem mér mislíkaði, því að Ísraðsmenn hafa aðeins engmi til reiði með handaverkum sínum, segir drottinn. Já, þessi borg hefur verið með tilefni til reyði og gremi frá þem degi er hún var reist og allt fram á þennan dag. Svo ég verð að taka hana burt frá auðlitu mínu sökum allra þeirra ílsku Ísarsmanna og Júdamanna eða þeir hafa í frammi haft til þessa að egna mig til reyði. Konungar þeirra, höfðingar þeirra, prestar þeirra og spámen þeirra Júdamenn og Jérusalem búar. Þeir snýru við mér bakinu en ekki andlitinu Og þótt ég frætti þá seint og snemma, þá hlýttu þeir ekki svo að þeir tæki umvöndun. Heldur reistu þeir viðurstigði sínar upp á húsi því sem kendi við nafn til þess að sörga það. Þeir byggðu bal fórnarhæðir í hinnum sonadal til þess að láta sonu sín á dætur ganga í gegnum eldin móla til handa sem ég hef við eigi bóðið og mér hefur ekki til hugarkomið að þeir myndu fremja slíka svifirðing til þess að tæla júta til sindar. Og nú, fyrir því segi drottinn íslæðisk vöð, svo um þessa borg er þér segið að seltsi og vald babilkonus með sverði, hungri og drepsótt. Sjá, ég sapna þeim saman úr öllum þeim löndum sem ég veri ekkið þá í reyðiminni og heft og mikilli grimi og læð þá snúa afturhingað og búa hér óhulta. Þá skulle þið vera mín þjóð og ég skal vera þeirra vöð og ég vil gefa þeim eitt hjarta og eina breytni. Svo þeir óttist mig alla daga, þeim sjálfumtun heilla og sonum þeirra eftir þá. Og ég vil gjöra við þá eilímanns sáttmóla, að ég megi aldrei snúa frá þeim með velgjörðu mínar og ég vil ekki að fyrir mér í hjörtu þeirra til þessi viki ekki frá mér. Og það skal vera unu mín að gjöra vel við þá og ég mun gróðu setja þá í þessu landi í trúfesti af öllu hjörta og af allri sálu. Svo segi drottinn En svo ég hefði leytið við þessa þjóð alla þessa miklu óhamingju svo leiði ég yfir þá alla þá hamingju sem ég heiti þeim og Akra munu aftur keftir verða í þessu landi sem þér segiðum það er auðn, mannlust og skepnulust. Það er selta valdkaldiða. Akra munu menn kaupa fyrir silfur og skrifa kauprif og innsikla og taka votta að bæði í Benjamins landi og í umhverfi Jerusalem og í borgum Júta og í fjallaborgunum og í borgunum á stjettlendinu og í borgunum í sögurlandinu. Þegar ég mun leiða heim aftur hérna herleitu, menn þeirra, segi drottinn. Þrítvast og þriði kapli Jérúsalem mun læknu verða. Og orð drottins kom til Jérmija annað sinn. Þá er hann var enn innilokaður í vargarðinum. Svo segi drottin er framkvæmir það. Drottin sáir upphugsar það til þess að koma því til vegar. Drottin er nafn hans. Kalla þú á mig og ég mun svara þér og kunngjöri þér mikla hluti og óskiljanlega sem þú hefur eigið þekkt. Já, svo segi drottin ísæðis guð um hús þessara borgar og um hallir jútakonunga sem rifin voru niður vegna hervirkjanna og sverðsins. Það koma einhverju til þess að berjaskja kalltjum og til að fylla húsin líkum þeirra manna er ég hefi lostið í reyðu minni og heift. Þegar ég hefi byrt auðlitt mitt fyrir þessari borg, sækir allrar ílsku þeirra. Sjá, ég legg við hana umbúðir og græðslulíf og leggna þá og opna þeim gnæðu stöður ar hamingju. Og ég leiði aftur hérna frá Júta og hérna herlitu frá Ísrael og byggji þá upp aftur eins og áður. Og ég reynsa þá af allir meðskjörð þeira eða þeirra hafa eð þeir dríkt í mjóti mér og fyrirgef þeim allar meðskjörðu þeirra eða þeirra hafa dríkt á mjóti mér og uppreist þeirra gegn mér. Til þess að borgin verði mér til fræðar, til önunar, til lofs og dýrðar já öllum þjóðum jarðarinnar sem spyrja munu öll þau gæði er ég veiti þeim og skelvast munu og týtra vegna allra þeirra gæða og allra þeirra hamingjur er ég veiti henni. Svo segi drottinn. Á þessum staði er þér segið um hann er einnður mannlaus og skeptnulaus í borgum Júta og Jerúsálems strætum sem nú eru gjör einn mannlaus íbúgulaus og skeptnulaus skulu aftur heyrast ánæjuhljóð og gleði hljóð fagnaðlæti brúðgum og brúðar fagnaðlæti þeirra er færa þakka fórn í mustri Drottins og segja þakki Drottni allsherra því að Drottinn er góður því að miskun hans varir að eilifu Þegar ég mun leiða hérleita fólk landsins heim aftur til þess séu eins og áður, segir drottinn. Svo segir drottinn allsirjar. En skal á þessum stað sem nú er eittur bæði mannlös og skepnulös og öllum borgum hans vera haglendi fyrir hjarðmenn sem bæla hjarðir sínar. Í fjallaborgunum, í borgunum á stjætlendinu og í borgunum á suðurlandinu og í bennjarvinslandi og í umhverfi í Jerusalem og í jútaborgum munu enn sauðir renna fram hjá þeim sem telur þá segir drottin. Sáttmálin við Davið Sjá þeir dagamönu koma segir drottin að ég mun láta rætast fyrir það er ég hefi gefið um Ísraels hús og Júta hús. Á þeim dögum og þeim tíma mun ég Davið láta uppvaksa réttan kvist og hann skal yfka rétt og réttlæti í landinu. Á þeim dögum mun Júta hólpin verða og Jérusalem búa óhullt og þetta mun vera nafnið er mennefna hana. Drottinn er vort réttlæti. Svo segir Drottinn. Davíð skal aldrei vanta eftir sem siti í háshæti Ísraels hús. Og leiviðaprestana skal aldrei vanta eftir mann frammi fyrir mér er framberi brenni fórn, brenni matfórnum og slátri slátr fórnum alla daga. Og orð Drottins kom til Jeremía. Svo segir Drottinn. Svo sannarlega sem þér getið ekki rofið sáttmálaminn við daginn. Og sáttmálaminn við nóttina, svo að dagur og nótt komi ekki á sínum tíma, svo sannalega menn sáttmálaminn við Davíð þjónminn ekki rofin verða, svo hann hafi ekki niðja er ríki í hásvæti hans og við presta levitana þjónamína. Eins og heiminnsins her verður ekki talin og sjávar sandurinn ekki mældur, svo vil ég markfalda niðja Davíðs þjónsmins og levitana er mér þjóna og orðrottins kom til Jérimíja. Hefir þú ekki tekið eftir hvað þessi líður talar, er hann segir, báðum ættkvíslum sem drottin útvaldi hefur hann hafnað, og að þeir segja fyrirlitlega um líðminn að hann sé ekki þjóðframar í þeirra augum. Svo segir drottin, ég sem gjörð þeirri sáttmóla við dag og nótt, sett himni og jörðu först lög, skildi ég hafna niðjum Jakobs og Davíðs hjónsmíns, Skildi ég leiða þá hjá mér og velji af nýðjum hans drottnara yfir ætt Abrahams, Ísaks og Jakobs? Nei, ég mun snúa við hugum þeirra og miskuna þeim. Þrítið og stóð fjórði kafli Seti kýja bóðar endadægur sitt Orðið sem kom til Jérimía frá drottni, þá er nebukadressar babbelkonungur og allur her hans og öll konusikki jarðar þau eru löttu hans valdi og allar þjóðunar herjuð á Jérúsalem og atla borgir umhverfis hana. Svo segir drottin Ísraelsk vöð. Far og mæl til Setiki að Júta konungs, og segði hann. Svo segir drottin. Sjá ég sel þessa borg á vald Babel konungs, til þess að hann brenni hana í eldi og þú munt sjálfur ekki komast undan honum. En áraðanlega grepinverða og framseldur á hans vald og augu þín munur íta augu Babil og munur hans tala við þinn munn og til Babilón munn þú fara. En heyr orð drottins seti ekki að júta konungur. Svo segi drottin um þig. Þú skal ekki degja fyrir sverði. Í friði munn þú degja. Og eins og brent var ilmreikjelsi við jarðaför feðra þinna hinn að fyrri konunga sem voru á undan þér Eins munum enn brenna þér til heiðurs og harma þig og segja, æ, drottnari, því að það hef ég talað, segi drottinn. Ég er mér að talaði öll þessi orðið seti ekki að í Jérusalem, þá er her Babil konungs herjaði á Jérusalem og allar Júta sem enn voru eftir, Lakís og Aseka, því að þessar einar voru eftir orðnar að borgunum í Júta að vikjöstu borgunum. Sáttmálun um frelsi þræla rofin. Orðið sem kom til Jérimía frá drottni eftir að seti ekki að konungur hefði gjört sáttmála við allan líðin í Jérúsalem um að bóði skildi frelsi. Hver maður skildi gefa frjálsan þrælsinn og ambátt sína ef þau varu hebraskur maður eða hebraskona svo að engin júta maður hefði ættbræður sína að þrælum. Og allir höfði getið því Og allur líðurinn þeir gengist höfðu undir sáttmólan að hver skildi gefa frjálsan þrælsinn og ambot sína svo að hann hefði þau eigi framar að þrælum. Þeir hlýttu og gáfu þau frjáls. En setna sóttu þeir aftur þrælana og ambotinnar er þeir hefðu gefið frjáls og gjörðu þau að ánöðugum þrælum og ambotum. Þá kom þetta orð drottins til Jérmíja. Svo segi drottinn Ísraelsk vöð. Ég gjörði svo hljóðandi sáttmóla við feðuríðar þá ég flutti yður burta veikiftalandi út úr þrælahúsinu. Að sjö árum liðnum skuli þér hver og gefa lausan hebræskan bróðriðar sem kanna að hafa seltsið þér. Í sex ár skal hann vera þræll en síðan skalt þú láta hann lausan frá þér fara. En feðuríðar hlýttum er ekki og lögðu ekki við eyrun. En nú tóku þér sinnaskiptum og gjörðu það sem rétt var í mínum augum, með því að bóða hver öðrum frelsi, og gjörðu sáttmóla fyrir mínu augliti í mustirinu sem kemti við nafnmitt. En þér hafi snúðiður aftur og vanhelga nafnmitt, þar sem þér hafi hver og eitt sótt aftur þrælsin og ambót, er þér hafðu gefið algjörlega frjáls og neitt þau til að vera þræla í og ambótir. Fyrir því segir drottin svo. Þér hafið eigið líkt mér um að bóða frelsi, hver sínum bróður og hver sínum náunga. Sjá, ég ætla því að bóða yfir frelsi segir drottin, svo að þér verið ofurseldir sverðinu, drepsóttinu, hungrinu og ég gjöru eða að grílu öllum konunsykkingjarðar. Ég framsel þá mennir brótið hafa sáttmála minn og eigi hafa haldið orð sáttmálans er þeir gjörðu fyrir mínu auglíti Þá er þeir sláturðu kálfunum sem þeir skáru í og gengu á milli hlutana. Höfðingja Júta og Höfðingja Jérúsalem, hýrðmennin og prestina og allan landslíðin er gengið hafa milli hluta kálsins. Ég sel þá af allt óvinna þeirra og af allt þeirra sem sækjast eftir lífið þeirra. Og lík þeirra skulu vera æti fyrir hug fugla himinsins og dýrjarðarinnar. En seti ekki að konung í Júta og höfðingja hans selja á vald ofinum þeirra og á vald þeim er sækjast eftir lífi þeirra og á vald her Babel konungs sem nú eru fráið farnir. Sjá, ég mun gefa þeim skipun, segi drottin og láta þá koma aftur til þessara borgar til þess að þeir herja á hana, vinni hana og brenni hana í eldi og borginnar Júta gjur ég að auðn svo að enginn búi í þeim. 35. kafli Hotlusta rekabítana Orðið sem kom til Jérimía frá drottni á dögum Jójakíms Jósíasónar í útakónús. Gakk til ættflokks rekabíta og tala við þá og kom með þá í mustri drottins inn í eitt herpegið og gef þeim vína drekka. Þá sóttu ég Jasanya, Jeremíasón, Habíasónar og Bræður hans og alla sonu hans og allan rekabita æflokkin. Og fór með þá í mustri drottins inn í herbergi sona Hanna hans, Jigdai sonar Guðsmannsins sem er við hlýðina á herbergi höfðingjana. Við uppi við herbergi Massaja Salomsonar þröskuldsvarðar. Og ég setti skálar fullar að víni og byggara fyrir ætt með rekabitaflokksins og sagði við þá. Drekkið vín? Þá sögðu þeir. Við drekum ekki vín. Þegar Jónatab, rekabson, ættfæðivor hefur lagð svo fyrir oss Þeir skuluð aldrei drekka vín að eilifu. Hvorkið þér nýr senireyðar. Og þeir skuluð ekki reisa hús. Nýr sá sæði, nýr blanda vingarða, nýr eiga nokkuð slíkt heldu skulu þið búa í tjöldum alla áviðar til þessa þið lívið langa ávi í því landi þar er þið dveljist sem útlendingar og við erum blítt skipun Jónadabs Rekapsonar ættfur vor sí öllu því er hann bauðós því við drekkum alls ekki vín alla ávi vorar korki við er sjálfur konur vorar synir vorir vorar. og reysum oss ekki hús til að búa í og eigum korki vingarða akra Ni sáð. Vir höfðu búið í kjöldum og hlýtt og farið eftir öllu því er Jónatab átt fæði vor bauðs. En er Nebukadnesa báblkonur braustin í landið sögðum vér komi við skulum fara inn í Jerúsálem undan her Kaldía og undan her Sírlendinga og settum staði í Jerúsálem. Þá kom orð Drottins til Jeremía. Svo segir Drottinn allherjar, Ísraelsk guð Far og segir við Júdamenn og Jírusalem búa. Viljið þeir ekki taka umvöndun, svo þeir líðið á orð mín, segir drottin. Orð Jónadafns, rekkabsonar, eru haldin þau er hann lagði fyrir sonu sína að drekka ekki vín. Þeir hafa ekki vín drukkið allt fram á þennan dag, af því að þeir hafa hlýtt skipun ættföður síns. En ég hefði talað til eðar sent og snemma, en þeir hafið ekki hlýtt mér. Og ég hefði sent til yðar alla þjóna mína, spáminina, sent og snemma til að segja snúið yður hver frá sínum vonda vegi og bætið görðir yðar og eldið ekki aðra guði til að þjóna þeim. Þá skoluð þér búa kyrrir í landinu sem ég gaf yður og feðrum yðar. En þér lögðuð ekki við eyrun og hlýttuð ekki á mig. Já, nýðjar Jónadafns reikapssonar hafa haldið skipun ættföður síns, þá er hann fyrir þá lagði, en þessi líður hefur ekki hlýtt mér. Fyrir því segir drottin Guð allserjar, Ísraels Guð svo. Sjá, nú leið ég yfir alla Júta og alla Jérusalem búa, alla ógefuna er ég hefi hóta þeim. Af því að þeir hafa ekki hlýtt, þótt ég hafi talað til þeirra, né svarað, þótt ég hafi kallað til þeirra. En við ættlókar ekka býta, sagði Jérimja, svo segi drottinn allserjar, ísraelskuðið, að því að þér að við hlýtt skepun Jónadaps, ættföðriðar, og haldið allar skepunir hans, og farið í öllu eftir því er hann fyrir yðurlagði, fyrir því segir drottinn allserjar, ísraelskuðið svo, Jónadan, rekapskón, skal aldrei vanta mann er standi frammi fyrir mér. Sögur í kaplar 307. kapli Á fjórða ríkisári Jója Kíms Jósíasónar Júta kom þetta orð til ég erum ég frá drottni. Takk þér bókrodlu og rita á hana öll orð sem ég hefði til þín talað um Ísrael og Júta og allar þjóðir frá þeim degi er ég talað við þig frá dögum Jósía og allt fram á þennan dag. Vera má að júta hús hlýði og alla þá ógjafið sem í hikka leiða yfir þá, svo þeir snúið sér, hver og eitt frá sínum vonda vegi og þá mun ég fyrir gefa þeira og sind. Þá kallaði Jérmía á Barok, Nerjason og Barok ritaði að munni Jérmía á bókrótluna öll orð brottins þau hann hafði til hans talat. Og Jérmía skipaði Barok og mælti. Mér er tálmað, ég get ekki farið í mustri drottins. Far þú því og lestu upphátt úr bógróllinni það er þú hefur rýtað að munni mér. Orð drottins. Fyrir líðnum í mustri drottins á föstu degi. Þú skalt og lesa upphátt fyrir öllum jútamönnum sem komnir eru hingað úr borgum sínum. Vera má að þeir geru auðmjögur bæn sína til drottins og snúi sér hver og eitt frá sínum vonda vegi því að mikil er reyðin og heiftin sem drottin hefur hóta þessum líð. Og Barúk Nerijason gjörðu með öllu svo sem Jeremia Spámaður lagði fyrir hann og las orð drottins upphátt úr bókinni í mustri drottins. En á 5. ríkisári Jójakims Jósiasonar konus í Júta í nýjunda mánuðinum bóðuðu menn allan líðin í Jérusalem og allt það fólk sem komið var úr Jútaborgum til Jérusalem til föstu fyrir drottni. Þá las Barúk uppátt fyrir öllum liðnum úr bókinni orð Jérumja í mustri drottins í herbyggi Gemaríja Safansson kanslara í efra forgarðinum við nýja hliðið á mustri drottins. En er Míka Gemaríðsson Safanssonar heyrði öll orð drottins úr bókinni þá gekk hann ofan í konúsöllina inn í herbyggi kanslarans og sátu þá allir höfðingjarnir þar. Þeir Elísama kanslari, Delaja Semajason, Elantan Akoporsson, Gemaria Safansson, Setikja Hananiason og allir hinur höfðingjarnir. En Mika skýrði þeim frá öllu þvíra nefði heyrt því að Barúk las uppáttur bókinni fyrir öllum línum. Þá sendu allir höfðingjarnir Júti, Nataniason, Selimiasonar, kúsíssonar til Barúks með svolátandi orðsending Takk þér í hönd bókrodduna sem þú last upphátt úr fyrir öllum líðnum og kom hingað Og Barúk Nerjason tók bókrodduna með sér og kom til þeirra En þeir sögðu við hann Sestu niður og lestu hann upphátt fyrir oss Og Barúk gjörði svo En er þeir hafðu heyrt öll orðin, lítu þeir flentsfullir hver á annan Og sögðu við Barúk. Við erum verðum að segja konungi frá öllu þessu. Jafnframt spurði þeir Barúk. Segðu oss hvernig þú hefur skrifað öll þessi orð. Og Barúk svaraði þeim. Hann hafði munlega upp fyrir mér öll þessi orð en ég skrifaði þau í bókina með bleki. Þá sögðu höfðingjætti við Barúk. Far og fel þig ásamt í erum í svo að enginn viti hvar þið eruð. Síðan gengur þeir til konungs inn í afhísi hans en létu bókróluna eftir í herbeki Elísama kanslara og sögðu konungi frá öllu þessu. Jójakim jó, konungur brennir bókina. Þá sendi konungur Júti til að sækja bókróluna og hann sótti hana í herbeki Elísama kanslara. Síðan las Júti hana uppátt fyrir konungi og höfningjunum sem umhverjus konung stóðu. Konungur bjó í vetrahöllinni með því að þetta var í nýjönda mánuðinum og eldur brann í glóðakérin fyrir framan hann. Í hvert sinn er Júti hefði lesið þrjú eða fjögur blöð, skar konungur þau sundur með pennanýf og kastaði þeim á eldin í glóðakérinu. Unns öll bókrótlan var brunnin á eldinum í glóðakérinu. En korki var konungur hrættur nýð nokkur af þjónum hans þeim er heyrðu öll þessi orð nýð heldur rifið þér klæði sín og þótt Elatan, Delaja og Gemarija legðu að konungja að brenna ekki bókrótluna. Þá hlýtti hann þeim ekki. Heldur skipaði hann Jera Hennel, og Sereja, Asalji og Semalja, Abdel sinni að sækja barúk skrifaða og Jérimíja spáman en drottinn fól þá. Þá kom orð drottinn sti Jérimíja eftir að konungur hafi brent bókrótluna sem hafði inni að halda öll þau orð er barúk hæði rýtað að munni Jérmja. Takk þér aftur aðra bókróllu og rýta á hana öll hinn fyrri orðin er voru á fyrri bókróllunni þeirri sem Jóakim Júta konungur brendi. En við íkjandi Jóakim Júta konungi skal þú segja. Svo segi drottinn Þú hefur brent bókrótuna með þeim ummælum hvers vegna hefur þú skrifað á hana? Babel konungur minn vissulega koma og eyða þetta land og útrýma úr því mönnunum og skeppnum. Fyrir því segi drottin svo um Jóakim Júta konung. Hann skal engan nefja eiga er sýta í hásæti Davís og hræði hans skal liggja úti í hitanum á daginn og kuldanum á nóttinni. Og ég vil hegna honum og niðjum hans og þjónum hans fyrir miskjör þeirra og ég vil áta yfir þá koma og yfir Jérusalem búa og Júta menn Alla þá ógæfu er ég hefði hótað þeim án þess að þeir hlýtu. Og Jérimja tók aðra bógróllu og fekk hana Barúk skrifara, nerija sinni og hann skrifaði á hann að munni Jérimja öll orðu bókar þeirrar er jó ekki mjúta konungur eldi. En auk þeirra var ennfremur bætt við mörgum orðum líkum hinum. 37. kafli Seti kja sendir menn til Jérimja. Seteikia Jósíason var konungur í stað konja Jóu Er nebukadresar Babil konungur hafði gjörta konungi í Júta. En hvorki hann nýja þjónar hans, nýja landslíðurinn hlitti orðum drottins þegar mér hann talaði fyrir munn Jérmías Bámans. Og Seteikia konungur sendi Júkal, Selamjason og Stefania Prest, Masejason til Jérimja Spámans með svolátandi orðsending Byð þú fyrir orðs til drottinn í skuðisvors Enni Jérimja gekk þá út og inn með að og þau höfðu enn ekki sett hann í dýflesuna Her Farós var lagður að stað frá Ekiptalandi og er kaldir sem sátum Jérúsalems spurði það heldur þeir burt frá Jérúsalem Þá kom orð drottinn til Jérimja Spámans Svo segir drottinn Ísraelsk vöð. Svo skulið þér segja við Júta konung sem sendiðu til mín til þess að spyrja mig. Her fara sem láður er að stað yður til hjálpar mörg snúa aftur til síns lands, til Egyftalands. Og kaldiðar munu aftur snúa og herja á þessa borg, vinna hana og brenna hana í eldi. Svo segir drottinn. Svíkið ekki sjálfa yður með því að segja. Kaldiðar munu vissulega fara burt frá oss. Því að þeir fara ekki burt, því að þótt þeir feltuð allan herr kaldeja er á yður herjar og ekki væru að, aðrir orðnur eftir að þeim en sverðiragnir menn, þá myndu þau rísa upp hver á einn í sínu tjaldi og brenna þessa borg í eldi. Jeremía ákærður fyrir landráð En er kaldejar fóru burt frá Jérúsalem undan herr faraós, þá fór Jeremía frá Jérúsalem og hjælti Benjamins lands þess að taka þar á móti erðahlut mitt og meða En er hann kom í Benjamins lið þá var þar fyrir varmaður að nafni Jéríja, Selemjason Hannaníasonar. Hann þreyfi Jérími að spáman og sagði Þú ættir að hlaupa spurt til kaldiða en Jérími að sagði Það er lígi, ég ætla ekki að hlaupa spurt til kaldiða. En Jérja hlustaði ekki á Jérjumíja og tók hann höndum og fór með hann til höfðingjanna. Og landshöfðingjarnir reiddust Jérjumíja og börðu hann og settu hann í fangelsi í húsi Jónatans kanslara því að það höfðu þau gjörðt að dýflusu. Þannig komst Jérjumíja í prísundina, í kvelvinguna og þar satt all langan tíma. Seti ekki að leita ráða hjá Jérjumíja á laun. En seti ekki að konungur sendi og lét sækja hann. Og konungur spurði hann á laun í höll sinni og meldi Hefur nokkurt orð komið frá drottni? Svo er víst, meldi Jérumíja. Þú mönd seldu vera á vald Babel konungs. Því næst, saði Jérumíja við seti ekki að konung. Hvað hefði ég bróti gegn þér og gegn þjónum þínum og gegn þessum líð að þeir hafa sett mikið dýflissu? Og hver er nú sá spámaður íðar? Þeir er spáðu yður og sögðu, eigi mun babelkonungur fara í móti yður og í móti þessu landi. Og heyr nú, minn herra konungur, virst að heyra auðmjuka bæn mína. Láta ég flytja mig aftur í hús Jónatans kanslara, svo ég degi þar ekki. Síðan var ég með að settur í varðhald, í varðgarðinum, að bóði seti ekki á Hon honum var gefinn brauðhleifur og degi hverjum úr bakarastrætinu uns allt brauð var uppgengi í borginni og þannig satt ég erum í varðgarðinum 38. kapli Spámaninum varpaði í grifju ebit melek bjargar honum Þá fréttu þeir Sefatja Mattason Gedalia Passursson Júkal Semaljason og Passúr Malkíasón þau orð er Jérmija talaði til alls líðsins Svo segi drottinn Þeir sem verða kyrrir í þessari borg munur deyja fyrir sverði af hungri og að en þeir sem fara út til kaldi munur lífi halda og hljóta lífsetta herrfangi og lifa Svo segi drottinn Þessi borg mun vissuleg veri gefin herr Babil á vald og hann mun vinna hana Þá sögðu höfðingetni við konung lát drepa mann þennan því að hann gjur hermennan sem eftir eru í þessari borg huglausa og allan líðin með því að tala slík orð til þeira því að þessi maður leitar ekki þess sem þessum líð er til heilla, heldur þess sem honum er til ógjafu En seti ekki að konungur svaraði Sjá, hann er á yðarvaldi því að konungurinn megnar ekkert á móti yður Það tókuð þeir Jirmja og kostuðu honum í grifju Malkia konungsunar sem var í varðgarðinum og letið þeir Jérumja síga niður í böndum en í grifjunni var ekkert vatn heldur leðja og Jérumja sökk ofan í leðjuna. En er ebit melleg bláleinskur geldingur sem var í konungshöllinni frétti að þeirriðu varpa Jérumja í grifjuna en konungur sat þá í benjaminsliði þá gekk ebit melleg út úr konungshöllinni og mæltiti konungs á þessa leit. Min herra konungur, ítlverk hafa þessi menn framið með öllu því að þeirra var gjört við Jérimíja spáman sem þeir köstuðu í grifjuna svo hann hlýtur að deyja þar úr hungri því að ekki er fram að til í borginni. Þá skipaði konungur Epeg Melek blálendingi á þessa leið. Takk hérðan með þér þrjá menn og drag Jérimíja spáman upp úr grifjunni áðurinn að Og Epeg Melek tók mennina með sér fór inn í konúsöllina inn undir fjöðhersluna og tók þar sundur yfna og klæðaslitur og let síga í böndum neyður í grifjuna til Jérmía Síðan mælti Ebeth Mele blálendingu til Jérmía Legg ripnu og slittnu fataræflana undir hendu þér undir böndin og Jérmía gjörði svo og þeir drógu Jérmía upp með böndum og hófa hann upp úr grifinu og sat nú Jeremia í varðgarðinum. Seti ekki að ræði við Jérumíja í síðasta sinn. Seti konungur sendi menn og let sækja Jérumíja spáman til sín að þriðju dyrunum sem er á mustri trottins og konungur mælti til Jérumíja. Ég vil spyrja þeir nokkurs, leyn mér yngu. En Jérumíja mælti til Seti ekki að Hvort mynd þú ekki deyða mig ef ég segði þér það? og þótt ég ráleiðið þér eitthvað þá hlýðir þú mér ekki þá vann seti ekki konungu ég er mjög eigið á laun og mælti svo sannarlega sem drottin lifir sáur skapað hefur í ás þetta líf skal ég ekki deyða þig neð selja þig á vald þessara manna sem setja um líf þitt þá saði ég er mjög við seti ekki að svo segi drottin guð allserjar, ísraels guð ef þú gengur á vald höfðingum babel konungs þá mönnt þú lífi halda og borg þessi eigi vera brend í eldi og þú mönnt lífi halda á fólk þitt. En gangi þú ekki á vald höfðungum Babel konungs, þá mönnt borg þessi seld vera á vald kaldeja og þeir mönnu brenna hann í eldi og þú mönnt ekki heldur komast undan þeim. Þá saði seti að konungu við ég erum mér. Ég óttast á jútamenn sem þegar að var hlaupist yfir til kaldiga að menn kynu að selja mér þeim á vald og þeir draga dárað mér en ég erum ég að sagði þeir munu eigi framselja þig hlýð þú bóðu drottins í því er ég segi þér þá mun þér vel vegna og þú lífi halda en ef þú færist undan að ganga á vald þeirra þá hefur drottin byrt mér þetta sjá allar þær konur sem eftir munu veri höll júta konungs munu flutta vera til höfðingja babel konungs og þær munu segja Men sem voru í viðnóttu við þig hafa gynnt þig og orðið þér yfirsterkari. Þegar fættu þínu sukku í fóræðið, hörfuðu þeir aftur á bak. Og allar konu þínar og börn þín mun færð vera kaldum og ekki mun þú heldur komast undan þeim. Heldur mun þú gripinn verða og seldur á valdbapur konungs og þessi borg mun brend verða í eldi. Þá svo þaði seti ekki ef ég Engin maður má vita þessum viðræðum eðla verður það þinn bani en þú höfðingetni frétta að ég hefði talað við þig og þeir koma til þín og segja við þig seg oss hvað þú talaði við konung leina ás engu, eðla drepum við þig og hvað konungur talaði við þig þá segum við þá ég bað konung auðmjöglega að láta mig ekki fara aftur í hús Jónatans til að degja þar og allir höfðingetni kom til Jérmi og spurðu hann en hann skýrði þeim með öllu svo frá sem konungur hefði lagt fyrir Þá gengur þið rólegi burt frá honum því að þetta hefði ekki orðið hljóðbært. Og ég er mjög að sæti varðgarðinum allt til þess dags eða Jérusalem var unnin. Jérusalem fellur. Á nýjunda ríkisári seti ekki að konungs í Júta í tíunda mánuðinum kon ne Nebukadresar Babel konungur og allur hans herr til Jérusalem og settust um hana. En á 11. ríkis árið Setikia í fjórða mánuðinum, 9. dag mánuðarins, var brotið skarð inn í borginna. En er Jerusalem var unnin, komu allir hersöðingar Babil og settu staði í miðhliðinu. Þeir nekadresar höfningi í Simagir, Nebúserim, Hirðstjóri og margir aðrir höfningar Babil konungs. En er Setikia júta og allir hermenni sáu það, flýðu þeir og fóru um nóttina út úr borginni vegin sem liggur út úr konungskarðinum gegnum hliðið millir beggja múrana og heldu leiðina til jórtandalsins en herkaldi að veitti þeim eftirför og náði setið kja á jirikóvellum tókuð þeir hann og fluttu hann til ripla í hamathéraði til nebukadresars babelkonungs hann hvað upp dóm hans Létt Babbel konungur drepas honu Setikja í ripla fyrir augum hans Sömu leiðis Létt Babbel konungur alla tignamenni í júta En Setikja létt hann blinda og binda eyrfjötrum til að flytja hann til Babylon Kaldið er brendu konungshallina og hús lýðsins og rifu niður múla Jerusalem En leiðar lýðsins þá er eftirvoru í borginni og lýðhlaupana þá er hlaupust höfðu í liðmi honum og leifar þá er eftir voru herleiti Nebússatrán lífvarða forengi til Babilon en af almóga sem ekkert dóttu lét Nebússatrán lífvarða forengi nokkra verða eftir í Júta og gaf þeim þann dag víngarða og akra enum Jeremía gaf Nebúkadnesar Babyl konungur svolátandi skipun fyrir milligöngu Nebússatrans lífvarða forengi tak hann og annast hann og gjör honum ekkert illt heldur gjör við hann svo sem hann mælist til við þig þá sendur þeir nebúsatran lífvarðafóringi nebúsabam hýrstjóri og nekalesar hersöðingi og allir yfir með babilkonungs menn og letur sækja jérmía í varðgarðinn og seldu hann í hendur getalja ahíkamsinni safonssonar að hann færi með hann heim og þannig varð hann kyrr meða líðsins Ebbe Melek heiti Börgun. Meðan ég er mér satt innilokaðar í varðgarðinum hafði orð dróttins komið til hans. Far og segfi Ebbe Melek blálending. Svo segi dróttin allsherjar, Ísraelsk vöð. Sjá ég orð mín um ógjafu en eigum hamingju koma fram á þessari borg. Og þau skulu rætast fyrir augum þínum á þeim degi. En ég skal frelsa þig á þeim degi, segi dróttin. Og þú skalt ekki seldu vera á vald mönnum þeimir þú hræðist. Heldur skal ég láta þig komast undan. Og þú skalt ekki falla fyrir sverði og þú skalt hljóta líf þitt að herfangi af því að þú hefur treyst mér, segir dróttinn. Ég er mjög hjá getalja landstjóra. Orðið sem kom til Ég er mjög frá dróttni eftir að nebúsatran lífvarðafóringi hafði látið hann lausan í rama er hann hafði fluttan hann bundin fjöturum ásamtinum herteknu frá Jérusalem og Júta er flýtjast áttu til Babilón. Lífara fónungin litt sækja Jérmi og sagði við hann Drottin Guðin hótaði þessum stað þessara ógæfu og let hann framkomma. framkoma og drottin gjörði eins og hann hafði hótað því að þér sindguðu gegn drottni og hlýtuði ég hans röstu og fyrir því hefur yfir þetta af höndum bórið og sjá Nú leysi ég fjötran af höndum þér. Ef þér þóknast að koma með mér til Babilón, þá kom þú og ég skal ala önn fyrir þér. En ef þér þóknast ekki að koma með mér til Babilón, þá láta ógjört. Sjá, allt landið liggur opið fyrir þér. Hvers sem þér líst gott og rétt að fara, þangar mátt þú fara. En ef þér þóknast að vera um kýrt, þá skal þú fara til Getalja Ahakímssonar, Saffanssonar, er Babbel hefur skipað yfir júta og ver með honum með lýðsins eða fara hversin þér þóknast að fara. Og lífvarðafóringin fekk honum uppbeldi og gafir og leta hann brott fara. Og Jeremja fór til Mispa, til Gedalja, Ahakímssonar og var með honum með lýðsins þegar þeir reftir voru í landinu. Og er allir hersöðingjarnir sem enn voru úti, og menn þeirra fréttu að Babil konungur hefði skipað Getalja Ahakímsson landstjóra og að hann hefði falið umsjá hans menn og konur og börn og þá af almúar landsins eigi voru herli til Babilón þá fóru þeir til mispa á fund Getalja þeir Ísmael Netanyason Jóhannan Kerjason, Seraja Tahúmedsson, sinir Efai frá Nefota og Jesanja sonur Maqatitans og menn þeirra. Vann Getalía Ahakimson Saffansonar þeim eið og mönnum þeirra og sagði: Óttist ekki að vera kaldum líðskyldir, veri kirrir í landinu og þjónið Babel og mun yðr vegna vel. Og sjáði veri kirrir í Mispa til að taka á móti þeim kaldum er til að koma, en safniðir uppskeruna af víni, ávöxtum og olíu og látiði ílátiðar og veri kyrrir í borgum íðar eða þér hefði tekið til eignar. Sömi leiðis fréttu allar júdamenn sem voru í Móab hjá Amonítum og í Eddum og öllum öðrum löndum að Babel konungur hefði skilið leifar eftir af júda og að hann hefði sett Getalía að Hakimsson Safanssonar yfir þá. Sneru þeir því aftur frá öllum þeim stöðum þangað sem þeir hefðu hrætti verið og komu til júda til Getalía í mispa og þeir söpnuðu mjög mikillu uppskýra víni og áfústum. Morðið á Getalía Jóhannan, Kerjason og allir hersöðingetnir sem enn voru úti á landi fóru til mispa á fund Getalía og sögðu við hann. Veistu að Baalis, Amonita konungur, hefur sendt Ísmael Netajason til þess að ráða því bana. En Getalía, Ahakimson trúðu þeim ekki. Og Jóhannan Kariasson sagði við getalja á laun í mispa. Leif mér að fara og drepa Ísmæl, Netanjasson, og engi maður skal vera þess vís. Hvískala hann ráði þér bana og allir júta menn tvístrast þegar hava þín og leifar júta verðað engu. En getalja Hakimsson sagði við Jóhannan Kariasson, þú skat ekki gjöra það því þú tala að lígar um Ísmæl. Fertuðast á En á sjönda mánuði kom Ísmael, Netanyason, Elímasonar af konúsættinni og tíu menn með honum til Getalja og Hakimsonar í Mispa og þeir mötuðust það með honum í Mispa. Og Ísmael, Netanyason og tíu mennitni sem með honum voru spröttu upp og myrtu Getalja er Babil konungur hafi setti við landið. svo og alla júdamenn sem með honum voru í Mispa og þá kaldi þar voru en á öðrum degi frá því er getalíða var mistur og áður en nokkur var þess vís komu menn frá síkheim, frá síló, frá samaríu áttatjö manns með skornu skeggi og ripnum klæðum og skinsbrettum á líkamunum. Höfðu þeir með þessir matfórnir og reykelsi til að bera fram fyrir mustri drottins. Gekk Ísma er Netanjason út á móti þeim frá mispa og var hann sík ráttandir hann Gekk og hann mætti þeim og sagði við þá Komiði inn til Getalja, Ahakímssonar. En jafn skjótt og þeir voru komnið inn í borgina, breytiði hann þá niður og kastaði þeim með grifjuð. En meðal þeirra voru tíu menn sem sögðu í Ísmæl. Deyðos eigi, því að við erum niður grafna byrðir út á akrinum, kveiti og bygg og olí og hönang, þá hætti hann við og draf þá ekki ásamt bræður þeirra. En grifjan sem Ísmæl kastaði í öllum líkum þeirra manna sem hann drap var stóra grifjan sem Asa konungur hafði gjöra látið til varnar gegn Basa, Ísraels konungi. Hana fylgti Ísmail Netanyason vegnu mönnum. Því næst flutti Ísmail allar leifalíðsins sem voru í mispa, konungstætunar og allan líðin sem eftir var í mispa sem nebúsatran lífvarðafóringi hafði sett getalja Ahakímsson yfir. Þá flutti Ísmail Netanyason burt hertekna og hjælt af stað til þess að fara yfir til Ammoníta. En er Jóhannan, Karjason og allir hersunvigetnir sem með honum voru þréttu öll þeir íllvirki er Ísmæl Netanyason hafið framið, tóku þeir alla menn sína og lögði af stað til að berjast við Ísmæl Netanyason og var fundur þeirra við stóru tjörnina hjá Gíbjón. En er allur líðurinn sem var með Ísmæl, Sá Jóhannan Keríason og alla herrsöðingjana sem með honum voru glattist hann og allur líðurinn sem Ísmael hafið flutt herrtekin frá Mispa snýri við og hvarf aftur og gekk í lið með Jóhannan Keríasinni en Ísmael Netanyason komst undan Jóhannan við áttunda mann og fór til Ammoníta Því næst tók Jóhannan Keríason og allir herrsöðingjarnir sem með honum voru allar leifar líðsins Er Ísmael Netanyason hafði flutt burt hertekna frá Mispa eftir hann hafði drepið Getalja, Ahakímsson, menn, konur og börn og geldinga er hann hafði flutt aftur frá Gipion og þeir lögðu á stað og námu staðar í Gerút, Kinnham sem er hjá Betliheim til þess að halda þaðan áfram þærðin til ekipþunans til þess komast undan kaldum sem þeir óttuðust að því að Ísmael Netanyason hafði drepið Getalja, Ahakímsson, er Babil konungur hefði settið við landið. Fertu ást annað kafli Jérumja fluttur með valdið til Egyftalands. Þá komu allir hersauðingjarnir og meðal þeirra Jóhannan, Keriason og Asariah, Hósajason og allur líðurinn bæði smáir og stórir og sögðu við Jérumja spáman. Veit hos auðmjöka bænvóra og byrð til drottins guð þins fyrir oss, fyrir öllum þessum leifum sem við erum Því að fáir erum við eftir orðnir af mörgum eins og þú sjálfur sér á oss. Byð þú þess að drottinn guð þinn kunnan þann veg er við eigum að fara og það er við eigum að gjöra. En ég erum ég sagði við þá. Gott og vel, ég skal byða til drottinn skuðu síðar samkvæm tilmælum í þar, og allt það er drottinn svarar yður það skal ég segja yður. Engu skal ég leina yður. Og þeir sögðu við ég Drottin sé sannur og áriðanlegur vottur gegn oss. Við er munum með öllu fara eftir þeim orðum er drottin Guð sendir þeim með til vor. Korsin það verður gott eða illt. Skipum drottins Guðsvors sem vir er sendu þið til viljum við hlýða til þess að oss megi vegna vel er við hlýðun skipum drottins Guðsvors. Og á tíu dögum liðunum kom orð drottin til Jérmíja og hann kallaði Jóhannan, Keryjason og alla herrsöðingina saman sem með honum voru og allan lífin, bæði smá og stóra og sagði við þá. Svo segir drottinn Ísæðis Guð ef þér sendur mig til að ég bæri fram bæn fyrir hann auðmjuka bæniðar. Ef þér búið kyrir í þessu landi vil uppbyggja yður og ekki rífa nýður og ég vil gróðu setja yður og ekki upprætta því að mið yðrar hins illa er í hefi gjört yður. Óttist ekki Babil sem þér nú óttist, óttist hann ekki, segi drottinn, því að ég er með yður til að hjálpa yður til að þess að frelsa yður undan hans valdi. Og ég vil veita yður þá miskun, að hann miskunni yður og láti yður snúa aftur heim til landsýðar. En ef þér segið, við viljum egi búa kyrri í þessu landi og hlýðið egi skipum drottinn skoðu síðar en segið Nei, heldu vilum við fara til Egyptlands, svo við þurfum ekki að sjá stríð, nei heyrar heið, lúður þit, nei hungur eftir brauði, og þar vilum við setjast að, þá heyrir nú þess vegna orð drottins fyrir leivar jútamanna. Svo segir drottinn all herjar, Ísraels guð. Ef þér eruð alvarlega hugsa um að fara til Egyptlands og komist þanga til að dveljast þar sem flóttamenn, Þá skal sverði sem þér nú óttist ná yður þar í Eyjöfjölandi og hungrið sem þér nú ræðist skal elda yður til Eyjöfjölands og þar skulu þér deyja. Og allir þeirri menn sem er að hugsa um að fara til Eyjöfjölands til að dveljast þar sem flóttamenn skulu deyja fyrir sverði og af hungri og drepsót og enginn þeirra skal sleppa. Nér komast undan ógjafið þeirri er ég leiði yfir þá því að svo segir drottinn allserjar, Ísraelskuðs. En svo reyði minni var held yfir Jérusalem búa, svo skal heift minni útelt yfir yður ef að fara til ekiptalans. Og þér skulu verða að formæling, að skelving, að bölbæna formæla og að háðung og eigi framar sjá þennan stað. Drottin hefur svo til yðar talað þér leifar júta manna. Farið eigi til ekiptalans. Vita skulu þér að nú hef ég varað yður við. Því að þér dróðu sjálfiður á tálar er þér sendu mig til drottinn skvöðsýðar og sögðuð. Byðið til drottinn skvöðsvórs fyrir oss og segi oss nákvæmlega svo sem drottinn mærir oss fyrir svo skulum við gjöra. Nú hef ég sagt þau frá því en þér hefði ekki hlýtt skipun drottinn skvöðsýðar við því kendi öllu því er hann hefur sendt mig til eða með. Og Vita skuluð þér nú að þér munu deyja fyrir sverði af hungri og drepsótt á þeim stað þangad sem yður listir að fara til þess að veljast þar sem flóttamenn. Þertuð stóð þriðikabli. En er Jeremía hafið lokið að mæla til alls líðsins öll orðrottins guðstyrra, öll þau orðið drottin guðstyrra hafið sendt hann með til þeirra? Þá sögðu Asaria, Hósajason, Jóhannan Kariason og og allir ástopafullu mennirnið við Jeremía. Þú talar lígi. Drottin Guðvor hefur eigi senti og sagt þið skulið eigi fara til ekki eftalans til þess þar sem flóttamenn. Heldur egnir barúk nereja svon þig upp á móti ós til þess að selja ós á vald kaldum að þeir drepi oss eða herliði ós til Babilón. Og ekki hlýtu Jóhannan Kerjason og allir hersöðingjarnir og allir líðurinn skipun drottins að vera kyrir í júta, heldur tóku þeir Jóhannan Kerjason og allir hersöðingjarnir og allar leifar jútamanna er aftur voru heimkomnar frá öllum þeim þjóðum, þánga sem þeir höfðu verið brott reknir til þess að veljast júta, menn og konur og börn og konustætunar, og allar þær sálir sem Nebússatran lífvarða forungi hæðir skili eftir hjá Gedalía, Ahikem sinni, svo og Jeremía spámann og Barúk Neríasson og fóru til Ekýptelands því þeir hlyttu ekki skipun Drottins. Og þey fóru til Takpanes. Spáð herfur Nebúkadnesar's gegn Ekýptum. Orð Drottins kom til Jeremía í Takpanes. Tak þér í hönd stóra steina og graf þá í steinlimi neður í steinlaðið sem er úti fyrir dyrum hallar faraós í panes í viðuðist flóttamannana frá Júta og segvi þá Svo segi drottinn allserjar í israelsk vöð Sjá, ég sendi og læði sækja nefukadresar babelkonung þjónminn og reisi hásæti hans yfir þessum steinum er ég hefi grafið neður og hann skal breyða hásætistúksinn yfir þá og hann mun koma og ljósta Egyftaland og hann mun framselja dauðanum þann sem dauðar ætlaður herrleðingunni þann sem herrleðingur ætlaður og sverðinu þann sem sverðið ætlaður Ég mun leggja eld í mustyri guða Egyftaland og hann mun brenna þau til ösku og flytja burt guði þeirra og hann mun vefja um sig Egyftalandi eins og hyrðir vefur um sig skikju sinni Síðan mun að fara þaðan óá reittur og hann mun brjóta sundur súlutnar í Betsemes í Egyftalandi og brenna mustir í guða Egyftaland í eldi. Þetta varstu fjórðikabli Síðustu prétikana Jérimía í Egyftalandi Orðið sem kom til Jérimía um alla júta sem byggju í Egyftalandi þá er byggju í Myggdol Takpanes, Nóf og Patróslandi Svo segir brottinn allsherjar Ísraelsk vöð Þér hefði séð alla þá óhamingju sem ég hefði leitt yfir Jérúsalem og yfir allar borgirnar í Júta Þær eru nú eðir ústir og engir maður býr í þeim Er það sækir ílsku þeirra eður þeir höfði í frammi að egna mittir reyði með því að fara að færa öðrum vöðum reykelsisfórnir er þeir ekki þekktu korki þeir, né þér Feður ég sendi til yðar alla þjóna mína, spáminina, bæði seint og snemma til þess að segja yður. Fremjið þegi slíka svífurðing sem ég hata. En þeir hlýttu ekki og lögðu ekki við eyrun að þeir sneru sér frá vonskusinni svo að þeir færðu ekki öðrum guðum reykelsisfórnir. Þá var heiftminni og reiði útelt og hún brann í borgum Júta og Jérusalem strætum Svo að þær urðu að rúst, að öðun, eins og þær nú eru. Og nú, svo segi drottinn, guð allserjar, ísraelsk guð. Hví vil ég þau gera sjálfum tjón með því að uppræta fyrir yður bæði menn og konur, börn og brjóstmyrkinga og júta, svo að þið látið engar leifar af yður eftir verða, þar sem þið er til reyði með handaverkum yðar, Þar sem þið færið öðrum guðum reykjelsis fórnir í eikeftalandi, þangað sem þið eru komnir, til þess að dveljast þar sem flóttamenn, til þess að þið verði upprættir og til þess að þið verði að formæling og spotti meðal allra þjóða og jörðu. Hafið þið glemt illgjörðum feðra eðar og illgjörðum júta konunga og illgjörðum höfðingja eðar og eðar eigin illgjörðum og illgjörðum kvenna eðar? er framdann að hafa í Júta og á strætum Jérúsalem. Ekki hafa þeir auðmikt sig enn og ekki hava þeir óttast nér farið eftir lögmólu mínu og setningum er í lagði fyrir yður og fyrir feður yðar. Fyrir því segir drottinn Allserjar í israelskuð. Sjá, ég sný andliti mínu gegn til óhammikju og það er til þess að uppræta allan Júta og ég vil hrýfa burt leifar jútamanna, þá er ásettu sér að fara til Egyftalands til þess að dveljast þar sem flóttamenn. Allir skulu þeir farast, falla í Egyftalandi, fyrir sverði og af hungri þeir farast, bæði smáir og stórir, fyrir sverði og af hungri skulu þeir deyja. Og þeir skulu verða að bölvun, að skelving, að formaling og að spotti. Og ég mun vitja þeirra sem búa í Egyftalandi eins og ég viti að Jérúsalem með sverði, hungri og drepsótt. Og af leifum jútamanna, þeim er komnir er til ekiptalands til að veljast þar sem flóttamenn skal enginn afbjargast eða undan komast, svo að hann geti horfið aftur til júta, þángað sem þá langar til að hverfa aftur til þess að búa þar, því að þeir munu eigi hverfa heima aftur nema fá einir sem undan komast. Þá svörðu allir menn sem vissu að konur þeirra færðu öðrum guðum reykelsins fórnir og allar konurnar sem stóðu þar í miklum hóp og allur líðurinn sem bjó í Eikyftalandi í Patrós þeir svörðu jér mjög á þessa leið Við viðgændi því er þú hefur til vort talað í nafni drottins ætlum vir ekki að hlíða þér heldur ætlum vir að halda með öllu heitað ef við högum gert að færa himnadrottninguna reykelsins og dreypi fórnir En svo vir gjörðum og feður vorir konungar vorir höfðingar vorir í borgum Júta og Jerúsálem strætum þá högðum vir nægð brauðs og os leið ver og við litum enga óhamikju en síðan vir hættum að færa himnadrottninguna reykelsis fórnir og dreypi fórnir hefir oss skort allt og við höfum farist fyrir sverði og of hungri og þar sem vir höfum nú fært himnadrottninguna reykelsis fórnir og dreypi fórnir Er það án vilja og vitundar mannavóra að við gjörum henni kökur til þess að gjöra þann veg mynd af henni og færum henni dreypifórnir? Þá mælti ég, ég á þessa leiði til allslíðsins, til karlmannana og kvennana og til allslíðsins er honum hafið svarað. Reykjargjörð sú er þeir gjörðuð í Borgum Júta og Jérúsalems strætum þér og feður í þar konungar íðar og höfðingar og landslíðurinn. Hvort minnist drottinn hennar ekki? Hvort kom hún honum ekki í hug? Og drottinn gati ekki lengur þólað vanskuverki íðar og svífirðingar þær er þér frönduð. Og þannig varð landiðar að auðn og skelving og formæling íbúalaust svo sem það er enn sækir þess að þér færðu reykjalsis fórnir og synguðu gegn drottni og hlýttuð ekki skepunum drottins og fórð ekki eftir lögmóli hans setningum og bóðorðum fyrir því kom þessi ógjafa yfir yður eins og nú er framkomið og ég erum í að sagði við allan líðin og við allar konurnar Heyrið orð drottins allir þér júta menn sem í ekki eftirandi Svo segir drottin allserjar ísraelsk vöð Þér konur þér að við tala það með munni í þar og framkvæmt það með höndum í sem þeir segið Við erum velum halda heitvór er við höfum gerst og færa himnadrotningunni reykelsisfórnir og dreipifórnir þá efnið heitiðar og haldið heitiðar Heyrið því orð drottins allir jútamenn því sem í Egiptalandi búi Sjá ég sver við mitt mikla nafn segi drottin Nafn mitt skal eigi fram að nefnt verða af nokkurs jútamannsmunni í öllu Egiptalandi að hann segi svo sannarlega sem herrandróttin lifir. Sjá, ég vaki yfir þeim til óhamingju og eigi til hamingju og allir júdamenn sem í Egypturland eru skulu farast fyrir sverði og af hungri undst þeir eru gjör eittir. En þeir sem komast undan sverðinu skulu hverfa aftur frá Egypturlandi til júta en aðeins fáur menn. Og allar leifar júta þeirri komnir eru til Egypturlands til að dveljast þar sem flóttamenn Skulu komast á raunum hvers orð rætist, mitt eða þeirra. Og hafi þetta til marks, segi drottin, um að ég muni hegna yður á þessum stað til þess að þér komist á raunum að ógnani mína til yðar um óhamigjum muni rætast. Svo segi drottin, sjá, ég sel hofra fara á, ekkiðlands konung, á vald óvinum hans og á vald þeirra sem sækjast eftir lífi hans, Eins og ég seldi seti ekki að Júta á vald Nebukadresars, Babil er var óvinur hans og sóttist eftir lífi hans. Þertu og stóð Orðið til Baroks Orðið sem Jérimías bámaður talaði til Baroks Neríasonar. Þá er hann skrifaði þessu orð í bókina eftir forsögn Jérimía á fjórðaríkis ári Jójakims Jósiasonar konungs í Jútaf. Svo segir drottinn Ísraelsk vöð um þig, Barok. Þú sagðir, vei mér því að drottinn bætir harmi við kvölu mína. Ég er þreyttur orðin af andvörpu mínum og kvíld finn ég enga. Svo skal þú til hans mæla, svo segir drottinn. Sjá, það sem ég hefði byggt rífja niður og það sem ég hefði gróðu sett uppræti ég. En þú ætlar þér mikinn hlut. Gerinist að eigi því sjá ég leiði ógæfi yfir allt hold segir dróttinn en þér gefi lif þitt að herfangi hvert sem þú fer spámæli gegn þjóðunum 406. kapli gegn egyptum þetta birtist hér í méa spámani sem orð dróttins um þjóðurnar um egypta land við viðgjandi her faraós nekós egyptarans konungs Herin var við Efratfljót hjá Karkemis er Nebukadresar Babel konungur vann sigur á honum á fjórðar íkisáru Jójakims Jósiasonar Júta konungs Ósegur eikifta við Efratfljót Búið út törgu og sköld og gangi fram til orustu beitið fyrir hestana og stíið á bak herfákum og fylkið yður hjálmaðir fæiði lensunnar klæðist pansara Hví sé ég þá skelda að hörfa aftur að bak og kappar þeira eru yfirkomnir að flóta og flýja allt hvað aftekur og líta ekki við skelving allt um kring segir drottin Eigimunnin frá í forða sér ný kappin komast undan norður frá á bökkum efrað fljóts rasa þeir og falla Hver var það sem beldist upp eins og nýl, hversu vötn komu að æðandi eins og fljót? Eki eftir and beldist upp eins og nýl og vötn þess komu æðandi eins og fljót og það sagði Ég vil stíga upp, þekja landið, eigða borgir og íbóð þeirra. Komið hestar og æðið vagnar og kapparni leggja af stað, blálendingar og pútmenn sem bera skjöld og lútítar sem bera bóga. En sá dagur er hefndardagur herrans drottins allserjar að hann hefni sín á sínum. Þá mun sverðið eta og seðjast og drekka sig drukkið af blóði þeirra því að herran drottin allserjar heldur fórnarhátið í landinu norðufrá við efrað fljót. Far upp til gíljað og sæk smyrst þú mærin dótturinn ekipta land til einskis mun þú viðhafa mörg læknislif Enginn plástur er tilhanda þér. Þjóðirnar fréttur smán og jörðin er full af harmakveini þínu. að einn kappin hrasaði um annan, fjallu báðir jafn saman. Innrás Nebukadresars í Egyftaland Orðið sem drottinn talaði til Jérimías bámanns um það að Nebukadresar babelkonungur myndi vinna sigur á Egyftalandi. Kunngjörið í Egiptalandi, bóðið í dól já bóðið í Nóf og Takpanes, segið. Gakk fram og gjör þig výbúin því að sverðið hefur þegar etið umhverfist Kví eru þínir sterku menn að vetti lagðir? Þeir fengu eigi staðist því að drottinn kollvarpæði þeim. Hann let marga hrasa og þeir fjallu hverum annan þveran svo þeir sögðu á fætur hverfum aftur til þjóðarvorar til ætlandsvors undan hennu vígfreka sverði Þeir munu nefna fara á eikiptalands konung Tórtíming Hann lét hinn henduga tíma líða hjá Svo sannarlega sem ég lifi segi konungurinn drottin halds allsherjar er nafn hans Líkur Tabor meðal fjallana Líkur Karmel við sjóun mun hann koma Gjörðir áhald til brottfarar Þú sem þar býr, dótturinn Egiptaland Því að nóf mun verða að auðin, Og hún mun verða brend og verða mann auð Egiptaland er mjög fögur kvíga Kleggjar ú norðri koma yfir hanna Jafel mála liðið sem það hefir hjá sér eins og ali kálfa Já, það snýr við Flýr allt saman, færi ég staðist Því að glötunadagu þeirra er yfir þá komin Hegningar tími þeirra Röll þess er orðin eins og þruskið í höggorminum sem skrýður burt Því með herliði bruna þeir áfram og með öxum riðjast þeir inn á það eins og viðar höggsmenn Þeir höggva upp skóð þess segir drottinn Því að um hann verður ekki farið því að þeir eru fleiri en engis brettur Og á þá verður engri tölu komið Dóttirinn Egyftaland var til skammar Hún var seld á vald þjóð að norðan Drottinn allserjar, Ísraelskuðu segir Sjá, ég vitja Ammons frá thepu og Farós og þeirra sem á hann treysta og sel þá á vald þeirra er sækjast eftir lífi þeirra og vald Nebukadresar Babel konungs og vald þjóna hans En eftir það skal byggt vera eins og á fyrirtögum segir drottinn En óttast ekki þjótt minn Jakob? og hræðist þú ekki Ísrael því að ég frelsa þig úr fjarlægu landi og nýðja þeirra úr landinu þar sem þeir eru herletir til þess að Jakob hverfi aftur heim og nótu kvíldar og búi óhultur á þessa að nokkur hræði hann Óttast þú ekki þjótt minn Jakob segir drottin því að ég er með þér Því að ég vil gjör öllum þeim þjóðum er ég hefi rekið þig til en þér vil ég ekki gjör eida heldur við ég hýrta þig í hófi en ég vil ekki láta þér með öllu óhengt. Fertur stóð sjöndi kafli Gert fylistum. Þetta byrtist ég erum í spámanni sem orð um fylista áður en fara á vann gasa. Svo segi drottin Sjá, vatn kemur streymand úr norðri og verður að á sem flæðir yfir Það flóur yfir landið og það sem í því er yfir borgir og íbúa þeirra svo menn æpa hátt og allir íbúa landsins hljóða vegna dynsins af hófastappi hesta hans vegna skröldsins í vögnum hans og gleimsins í hjólum hans. Feðurni líta ekki til barna sinna að því að hendur þeirra er orna lémagna vegna dagsins sem komin er til að eyða öllum fylistum Til að uppræta fyrir týrus og sýton og sér hvern hjálpar mann sem ennir eftir. Því að drottin mun eyða fylustum, leifum kaftúr strandar. Gasa er orðin sköldlótt, askalón í eyðilögð. Þér leifar anaktíta, hversu lengi ætli þér að rista á yður skinsbrettur? Æs verð drottins, hver lengi ætlar þú að vera kvíldar löst? Drag þig aftur í stýra þínar, still þig og hljóðuna. Hvernig ætti það að hvílast þar sem drottin hefur gefið því skipun? Til askalón og til strandar hafsins, þangað hefur hann ætlað því förr. Fertu vösta kabli Gegn Móabítum Um Móab Svo segi drottin allserjar í israelsk Veið þér nebú. Því hún er eitt, orðin til skammar. Kirjatímur unnin, háborgin er orðin til skammar og skeld. Fræð móafs er farinn. Í hessbón bruggamenn íll ráð gegn borginni. Komið við skulum uppræða hana, svo hún segi eigi fram að þjóð. Einnig þú, matmenn, munt gjör eitt verða, sverðið eldir þig. Neyðarkvein heyrist frá Hórunæm, eyðing og óuleg tortíming. Móab er í eyðilagður. Þið láta neyðarkvein heyrast allt til sóar. Þið að grátandi ganga þeir upp stíin hjá Lúkít, já í hlýðinni hjá Hórunæm, heyra með neyðarkvein tortímingarinnar. Flýið, forði lífi í þar og verðið eins og einir runnur í eyðumörginni. Að því að þú reytir þig á káksmíðar þínar og fjáksjóðu þína, verður þú unnin og kamós verður að fara í útlegð, prestar hans og höfðingjar hver með öðrum. Eidandin kemur yfir hverja borg. Engin borg kemst undan. Dalurinn fersst og sléttlendið eðilegst eins og drottin hefur sagt. Fáum á að vangi, því að flugferð skal hann brott fara. Borgir hans skulu verða að auðn og engin í þeim búa. Bölvaður sé sá sem slæglega framkvæmi verk og Bölvaður sé sá sem sinjar sverði sínu um blóð. Móab hefur lifað í friði frá esku og leið í náðum á drekjum sínum. Honum hefur ekki verið held úr einu kyrin í annað og aldrei hefur hann farið útlegð. Fyrir því hefur bragðið af honum haldist og ilmurinn af honum eigi breyst. Sjá þeir dagamönu koma sig í drottinn að ég sendi honum tæmendur sem tæma hann. Þeir skulu hella úr kérum hans og mölva söndu krúsir hans. Þá mun móab vera til skammar vegna Kamos eins og Ísahelshús var til skammar vegna Betel er þið að tristi Hvernig geti þeir sagt, við erum hetur og öpluðið herminn? Eidandi móabs og borga hans kemur þegar, Og úrval æskumanna hans nýgur niður til slátrunar, segir konungurinn. Drottin allserjar er nafn hans. Eidilegging móab sem komið nærri og óhammikja hans hraðar sem mjög. Vottið honum hlutekning, allir því að hans og allir því að sem þekki nafn hans, segið. Hvernig brotnaði stafinu sterki? Sprottin dillegi. Stíg neyður úr vegsefndinni og sest í duftið þú sem þar býr dóttirinn dýbón því að eyðandi Móaps kemur í móti þér og eyðir viði þín Gakk út á vegin og skeinst um þú sem býr í Aroer spyr flóttamennina og þá konu sem undan hefur komist og seg hvað hefur tilborið? Móap var til skammar já skeldist hljóðið og kveinið kundgerið hjá Arnon að Móapsi eittur. Dómur er gengin yfir slettulandi, yfir Hólon og Jasa og Mefaat, yfir Dýpon Nebo og Betilabín yfir Kirjatain Bet Gamuel, Bet Meón yfir Kiriót Bosra og allar borgi Móapslands fjær og nær. Hort Móapsi er af höggvið og armur hans brotin, segir drottin. Gjörið hann drukkin, því að gegn drottinni hefur hann miklast, til að Móab skelli ofan í spíu sína og verði líkað atlagi. Eða var Ísæl fyrir ég hlátursefni? Var hann greipin með þjófum þar sem þú hristur höfuðið í hvert sinn eða þú talar um hann? Yfirgefið borginnar og setjið stað í klettarskorum þegar í bor Móabs og verði þeins og dúfann sem preyðrar um sig hinum eginn á gjárbarminum. Hirt höfum við erum dramsemi móaps. Hann er mjög hrókafullur. Um hróka hans, dramsemi, áðmetnað og yfirleiti hans. Já, ég þekki segi drottinn ofsa hans. Svo marklaus eru stórir til hans. Svo marklaus það er þeir gjöra. Fyrir því kfeina ég yfir móab og hljóða yfir móap öllum yfir mönnunum frá kýr heres mun andvarpa verða Meir er grátið yfir yður ég séjar grætið yfir þér vinnvöður sípma greinar þínar fóru yfir hafið komust til ég séjar. á sömargróða þinn og vinnberja tekju hefur eyðandinn ráðist fögnuður og kæti er horfinn úr aldingörðunum og úr móafslandi Vínðið lætið þverra í vínþröngunum, tróðslu maðurinn mun eigi framar tróða, fagnarópið er ekki framar fagnaróp. Frá henni kveinandi hespun, allt til Eli-Ali, allt til Jahans láta þau raust sína glimja. Frá sóar, allt til Hórunæm, allt til Elgat-Seliesa, þegar einnig nýmriam vötn verðað örefum og ég eigði úr Móab segi drottinn sérkverjum þeim sem stígur upp á fornarhæð og færi guði sínum reykilsi. Fyrir því kveinar hjarta mitt yfir Móab eins og hljóðpípur og hjarta mitt kveinar yfir mönnunum frá kýr heres eins og hljóðpípur. Fyrir því mistu þeir það er þeir hafið dregið saman. Því að hvert höfuð er sköllot orðið og allt skekk afrakað af öllum handleggjum eru skinsbrettur og hæru sekkurum mjaðmir Uppi á öllum þökum í Móab og á torgunum heyrist ekki annað en harmar kvein Því að ég heve brotið Móab eins og kér sem engum manni geiðast að segir Drottinn Hversu er hann skældur hljóðið Hversu hefur Móab snúi baki við fyrir verð þig Og Móab skal vera til alllagis og skelvingar öllum nágrunum sínum svo segir Drottinn Sjá, hann kemur fljúandi eins og örn og breyði vangi sína úti við Móab. Borgirnar eru teknar og vígin unnin og hjarta Móab skapa á þeim degi verði eins og hjarta konu sem er í barnsnauð. En Móab mun verða svo hann verði eigið þjóð framar því að hann hefur miklast gegn drottni. Geigur, gröf og gildra koma yfir þig Móab spúi, segir drottinn. Sá sem flýr undan gegnum fellur í gröfina og sá sem kemst upp úr gröfinni festist í gildrunni. Því að þetta leiði yfir móab árið sem þeim verður hengt, segir drottinn. Í skugga hespón nema flóttamenn staðar, magdlausir, en eldur brist út úr hespón og logi úr höll síhons. Hann eyðir þunnvangunum á móab og hvirlinum á mönnunum. Veið fyrir Móab, það er úti um líð Kamos. Því að sínir þínu munu vera fluttir burtir herlengar og dætur þínar hernumdar. En ég mun snúa við hugum Móabs, þá er framlíða stundir, segja drottinn. Hér líkur dómsorðum yfir Móab. Þertjóðst og níundu kapli. Gegn Ammonítum. Um Ammoníta, svo segja drottinn. Á þá Ísrael enga sonu eða á hann engan erfingja? Hví hefur milkon erft gað og hví hefur líður hans sest að í borgum hans? Sjá þeir dagar koma, segir drottinn, að ég rætt heyrast í rabba, borgar Amonita, og hún skal verða að grjótrúu og dæturnar eyðast í eldi og þá skal Ísrael erfa aftur erfingja sína, segir drottinn. Hljóða þú hespón yfir því að borgin er unnin, kveinið rabba dætur, gyrðist sek, harmið og reykið um innanum fjárgirðingarnar. Því a miklum verður að fara í útlegð, prestar hans og höfðingar hverjum að öðrum. Hví þú þig af dölunum að frjósemi dálstíns frá hverja dóttir sem reyði sig á fjársjóð sín og segir Hver skildir áða á mig? Sjá, ég læt skelfing koma yfir þig, segir herran drottin allsherjar, úr öllum áttum í kringum þig. Og þér skuldi vera rekna brott hver það sem horfir og enginn safna þeim saman er flýja. En síðar meir mun ég leiða heim aftur hinn að herrleitu af ammunítum, segir drottin. Gegn etumítum Um etum Svo segi dróttinn alls erjar. Er þá engin viska framar í teman? Eru góð ráð horfinn hinnum hyggnu? Er viska þeirra þróttinn? Flýið, hverfi brott, felið yður djúft niðri þér íbúar detans. Því að Esa ús glötun læti yfir hann koma, þá er ég hegni honum. Ef vinnlestur smenn ráðast á þig, þá skilja þeir ekki eftir neittn eftirtíning. Ef þjófar koma að þér að nátt þá skemma þeir þar til þeim nægir. En af því að ég sjálfur afhjúpa ESO, gjöru ber fylsni hans svo hann getur ekki fælið sig, þá verða niðjar hans unnir og frendjóður hans og nábúar og útiðar um hann. Yfirgef munaleysingja þína, ég mun halda lífinu í þeim og ekkiur þína megar reyða sig á mig. Svo segi drottinn. Sjá, þeim er eigi bara drekka byggarinn, þeir urðu að drekka hann. Og þú ættir að sleppa óhengtur? Þú munt ekki sleppa óhengtur, heldur skal þú drekka. Þegar ég sverði sjálfa mig, segi drottinn, að bosra skal verða skelfing, háðung, undrun og formæling og allar borgir hennar skulu verða að eilifum rústum. Ég hef fengið vitneski frá drottni og bóðbyrri er sendur meðal þjóðanna Sapnest saman og fari gegn borginni og búist til bardaða. Sjá, ég vil gjöra þig litla meðal þjóðana og fyrirlitna meðal mannana. Skelfingin sem þú skauðst öðrum í brost og hrógi hjarta þins hafa að dregið þig á tálar, þú sem átt byggð í klettaskorum, setur á háum hnukum. Þó þú byggir heiðu þig tátt eins og örnin, þá steipi ég þig það að neyður, segir drottinn. Éttóm skal verða skelvingu. Hver sem þar fer um mun skelvast og hæðast að öllum áföllunum er hann ever orði fyrir. Eins og Sodóm og Gómoru og nágranna borgunum var umturnað segir Drottinn, svo skal engin maður búa þar, né nokkurt mannsbarn havastar við. Sjá eins og ljón sem kemur út úr kærrunu á jörðanbökkum og stígur upp á sígrænt eingi munni er skyndilega reka hann burt aðan og hver tann sem útvalin er mun ég setja yfir hana því að hver mun líki hver vill stefna mér hver er sá hirðir er fáu staðist fyrir mér heiri því ráðs álutun drottins er hann hefur gert við viðgjandi Edóm og þær fyrirætlunir er hann ever í huga við viðgjandi Temanbúum Sannarlega muni þeir draga hinn lítil úr hjörðinu burt. Sannarlega skal haglendi þeira verða aktúfa yfir þeim. Af dinn falstherra nötra hjörðin. Neyðar kveinið, ómurinn af því heyrist yfir rauðahafið. Sjá sem örd stígur hann upp og flýgur hingað og breyður út vangi sína yfir bosra. Og hjarta etum skappa mun á þeim degi verið eins og hjarta konu sem er í barnsnauð. Damaskus. Um Damaskus, Hamad og Arpad eru agndofa því að þær hafa spurt íll tíðindi. Þær eru hrættar, þullar af óró eins og hafið sem getur ekki verið kyrrt. Damaskus er orðin huglaus, hefur snúast á flóta og ótti hefur greipið hana. Ángest og hvalir hafa allt hekið hana eins og jósjúka konu því hinn veggsammaði borg ununnar borgin mín fyrir því verða nú æskumenn hennar að falla á torgunum og allir hermenn hennar að farast á þeim degi segir drottinn allsherjar og ég kveiki eld við múra damaskus til þess að hann eigi höllum ben hatats geketar og hasur Um Ketar og konusikki hasors en Nebukadresa Babil konungur vann. Svo segi drottin. Standið upp og farið á móti Ketar og hergið á östurbyggja. Tjöld þeira og sauði muni þeir taka og tjaldóka þeirra og öll áhöld og úlvalda þeirra muni þeirra flytja burt frá þeim. Þá muni menn hrópa yfir þeim. Skelving allt um gring. Leggið á flóta flýið sem hraðast, félir yður djúft niðri þér íbúar Hasors, segir drottinn, því að nebukadresar babelkonungur hefur gjört ráðsálutun gegn niður og hefur í huga ráðagjör gegn niður. Af stað, farið á móti minnlausu þjóð sem býr örug, segir drottinn og hvorki hefur hurður nýslagbranda. Þeir búa einir sér, úlvalda þeirra skulu verða ránsfeng og merð nauta hérða þeirra að herrfangi og ég mun dreifa þeim fyrir öllum vindunum. Þeim er skera hársitt við vangann og láta ógæfu hvaðan næfa yfir þá koma, segir drottin. Hasór skal verða að sjakalabæli að auðin um eilífð. Engin maður mun framar búa þar og ekkert mannsbarn hafast þar við. Gegn elamítum Þetta byrtist Jérimja spámanni sem orðdrottins um elam í upphafi ríkistjórna setjkja jútakonungs. Svo segi drottin allsherjar Sjáju ég brýtsundur bóga elamíta megin styrk þeirra og ég hleypi á elamíta fjórum vindum úr fjórum áttum heiminnsins og tvistra þeim fyrir öllum þessum vindum og enginn skal svo þjóð vera er þangað komi ekki flóttamenn frá elam. Ég læt elamíta skelfast fyrir óvinu þeirra og fyrir þeim er sækjast eftir lífið þeirra og leiði yfir þá ókjafu mína Brennandi reiði segir drottinn og sendi sverðið á eftir þeim unds ég hefi gjöreitt þeim Ég reysi hásættir mitt í elam og eiði þaðan konungi og höfðingum, segir drottinn En þá er framlíðastundur mun ég snúa við högum elams, segir drottinn Fymtugasti kafli Umfall Babilóns og heimkomi hennar herlitu Orðið sem drottinn talaði um Babilón um landkaldiða fyrir munn Jérmja spámans. Kunngjörið það með þjóðana. Bóðið það og setjið upp merki. Bóðið það. Dilið það ekki. Segjið Babilón er unnin. Bel orðin til skammar. Marduk niður brotin. er orðin til skammar. Skurgoðin niður brotin. Þjóð kemur á móti henni og norður átt. Hún gjöri land hennar að auðn svo að enginn maður býr þar framar. Bæði menn og skepnur flýja fara burt. Á þeim dögum, á þeim tíma segi drottinn, munu ísæðsmenn koma ásamtjútamönnum. Grátandi munu þeir ganga og leita drottinn skvöðsýns. Þeir spyrja eftir síjón, þanga stefna þeir. Þeir koma og ganga drottni á hönd með eilifans sáttmóla sem ekki mun gleymast. Þjóð mín var sem týndir sauðir. Hirðar þeirra leittu þá afvega, tældu þá upp á fjöll, þeir reykuðu af hálsi á hæð, glemdu bóli sínu. Allir sem hittu þá átu þá og mótstöðu menn þeirra sögðu. Við bökum oss enga sekt vegna þess að þeir synguðu gegn drottni, haglendi réttlætisins og von feðra þeirra drottni. Flýð burt úr Babilón og fari burt úr landi Kaldega og verði sem hafraðar á undan hjörðinni. Sjá, ég læt uppur Ísa sapn mikilla þjóða frá norrlegum löndum er fyrir á móti Babilón. Þær munu skipa sér á móti henni. Þaðan mun hún unnin verða. Örvar þeirra eru eins og giftu sem hetja er ekki hverfur aftur við svo búið. Kaldega skal verða að herfangi allir sem hana ræna skulle fá næju sína segi drottinn. Gleðjist, já fagnið þér ránsmenn, ygnar minnar, já stökkvið eins og þreskjandi kvíga og kvíið eins og stóðhestar. Móðir íðar verður mjög til skammar, hún sem ólýður má fyrirverða sig. Sjá, hún er hinn síðasta meðal þjóðana, eyðimörk, þurt land, heifi. Vegna reiði drottins mun vera óbygg og vera algjörlega auðn. Hvert sem fer fram hjá Babilón mun hrilla við og hann mun hæðast að öllum áföllunum sem hún hefur orðið fyrir. Skipiðiðu niður kringum Babilón, allir þér bóðum enn, skjótið á hana, sparið ekki örfarnar, því að gegn drottni hefur hún sindgað. Ljóstiðu upp ópi hringin í kringum hana. Hún hefur gefist upp, stóðir hennar eru fallnar, múrar hennar niður yfnir. Það er hemmt drottins. Hefnið er á henni, gjörið við hana eins og hún hefur gjörð. Afmáð í Babilón, sáðmanninn og þann er sigðina ber um uppskjörutímann. Fyrir hennu vígfreka sverði munu þeir hver og eitt hverfa aftur þessina þjóðar og flýja hver og eitt til síns lands. Ísræl er sem burt flændur sögður er ljónhafa eld. Fyrst átt Assurju konungur hann og nú síðast hefur nefnug að dresa Babil konungur nagað bein hans. Fyrir því segi dróttinn alls erjar ísraelsk vöð, sjá ég veitja Babil konungs og lands hans, eins og ég veitjaði Assurju konungs. Ég leiði Ísrael aftur heim í Haglendi sitt og hann skal vera á beit á Karmel og í Basan og sæðja hungur sitt á Efraim fjöldum og í Gilead. Á þeim dögum, á þeim tíma segi dróttinn, mun leita verða að sekt Ísraels og hún ekki fram til og sindum júta en þar finnast ekki, því að ég mun fyrirgefa þeim sem ég læt eftir verða. Far á móti með tjægjum hýraði, gegn íbúum pekót, eyð þeim og helga þá banni, segir drottinn, og gjör með öllu svo sem ég hefði fyrir þið lagt. Heyr, stríð í landin og mikil eðilegging. Hversu er hamarin sem löst allar jörðina höggvinna skafti og sundur brotinn? Fersu er Babilón orðina skelvingu með að þjóðana. Ég lagði snöru fyrir þig Babilón og þú festist og vissir ekki af. Þú náðist og þú var skripin því að þú hafið dirfsta berjast gegn drottni. Drottin hefur lokið upp vopnabúri sínu og tekið út vopn reyðisinnar því að herran drottin allserjar hefur verk með höndum í landi Kaldiga. Komið móti henni úr öllum áttum, ljúkið upp hlöðum hennar Kastið henni eins og bundnum og helgið hann að banni. Látið engar leifar af henni eftirverða. Drepið alla auksa hennar. Þeir skurum hníga niður til slátrunnar. Veið þeim því að dagur þeirra er komin, tími þeirra. Heir, hér eru menn sem flúið hafa og komist undan frá Babilón til að bóða í Sýjón að drottin Guðvor hefnir, hefnir fyrir musteri sitt. Bjóðið skittum út gegn Babilón, öllum þeim sem benda boga, setið herrbúðir allt í kringum hana, látið engan komast undan, galdið henni eftir verkum hennar, gjörið við hanað öllu svo sem hún hefur tilgjört því að hún hefur ofmetnast gegn drottni gegn hennum heilaga í Ísrael. Fyrir þvískul og æskumenn hennar falla á torgunum og allir hennar herrmenn farast á þeim degi, segir drottinn. Sjá ég ætla að finna þig dramsemi, segi drottinn Hallsherjar. Því að dagur þinn er komin, hegningar tími þinn. Nú skal dramsemi hrasa og falla og enginn skal reisa hann á fætur. Og ég mjög leggja eld í borgir hennar og hann skal eyða öllu því sem umkörfis hana er. Svo segi drottinn Hallsherjar. Kúadir eru ísraelsmenn og jútamenn allir saman. Allir þeir er þá að hafa herlegt halda þeim föstum. Vil ég ekki láta þá lausa. En lausnari þeirra er sterkur. Drottin alls erar heitir hann. Hann mun reka mál þeirra með dugnaði. Til þess að hann speki jörðina en óspeki Babilóns búa. Sverð komi yfir kaldi að segja drottin og yfir Babilóns búa og yfir höfðingi hennar og vitringa. Sverð komi yfir þvadrarana svo þeir standið eins og afglapar. Sverð komi yfir kappa hennar svo að verði hugleysir. Sverð komi yfir hesta hennar og vakna og yfir allan þjóðablendingin sem í henni er svo að verði að konum. Sverð komi yfir fjársjóðu hennar svo að þeim verði rænt. Sverð komi yfir vötn hennar svo að þeir þorni. Því að skurgoðaland er það og þeir láta sem vitfyrringar með skelfingar líkniskinn. Fyrir því munu urðakettir búa hjá sjökulum og strútsfuglar búa í henni og hún skal ekki framar byggð vera að eilivu nýð þar vera búið frá kyni til kyns. En og við umturnaði sótum og gómóru og nágrunaborgurum, segir drottin, svo skal enginn maður búa þar nýð nokkurt mannsbarn hafast við í henni. Sjá, líður kemur úr norðrátt og mikil þjóð og voldur konungar rísa upp úr útkjálkum jarðar þeir begar bóga og skotspjót Þeir eru grimmir og sína enga miskun. Háristi þeirra er sem hafgnýr og þeir ríða hestum, búnir sem hermendil bardagað gegn þér dóttirinn Babilon. Babilkonungur hefur fengið freknir af þeim, hendur hans eru magnlausar, angist hefur gripið hann, hvalir eins og jósjúka konu. Sjá eins og ljón sem kemur út úr kærrinu á jórdanbökkum og stígur upp á síkrant engið, Svo mun ég skyndilega reka þá burt þaðan og hvert þann sem útvælinn er mun ég setja yfir hana. Því hver er minn líki? Hver veit stefna mér? Hver er sá hirðir er fáið staðist fyrir mér? Heyrið því ráðsálutum drottins er hann yfir gjörðt viðvíkjandi Babilón og þær fyrirætlanir er hann yfir í huga viðvíkjandi landi Kaldéa. Sannarlega munið því þeir draga þá burt Hina lítil mótlegust úr hjörðinni. Sannlega skal haglendi vera aktófi yfir þeim. Af ópunu Babilón er unnin nötrar hjörðin og neyðar kvein heyrist meðal þjóðana. Fall Jerusalem 5. og 1. kafli Svo segi drottin Sjá ég vek upp eyðandi storm gegn Babilón og gegn íbúum kalduðu. Ég sendi vinsara gegn Babilón að þeir vinsi hana og tæmi land hennar. Þegar þeir umkringi hana á óhitað degi skal engin benda boga sinn við reyja sig í pansara sínum. Lífið ekki æskumunum hennar, helgið banni allan herr hennar. Svo vegnir menn falli landi Kaldega og sverði lagðir nýja á strætum hennar. Af því að land þeirra er fullt af sekt gegnum heilaga í Israel en Ísrael og Júta eru ekki yfirgefuna guði sínum drottni allserjar Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu Láta þeir í tortíma yður vegna miskjörða hennar Þegar það er hemdartími drottins hann endur gældur henni eins og hún hefur til unnið Babilón var gullbykar í hendi drottins er gjörði alla gjörðina drukna af víni hennar drukku þjóðirnar Fyrir því leytu þjóðurnar sem þar veru óðar. Sviplega er Babylon fallinn og sundur móluð. Hveinið yfir henni. Sæki smirst við kvölum hennar. Vera má og hún verði læknuð. Við ætlum að lækna Babylon en hún var ólæknandi. Yfirgefið hanna og förum hvert í síns lands. Því er reðsett ómur sáur yfir hennar gengur nær til himins og gnæfir yfir skýð. Drottin hefur leitt í ljós vort réttlátt á málefni. Komið, ég skulum kunngeri í síon verk drottins guðsvors. Fæið örfarnar, takið á yður skjölduna. Drottin hefur vakið hugmóð metjúkonunga því að fyrirallan hans er miðu gegn Babilón til að eyða hana. Því að það er hemmt drottins, hemmt fyrir mustri hans. Reysið melki gegn Babilónsmúrum, aukið vörðin, skipið verði, setið lönnsáttur. að drottin hefur ákveðið og framkvæmir það er hann hefur hóta Babilónsmúum. Þú sem bír við hinn miklu vött, auðug að fjársjóðum, endadægur þitt er komið, lífdagar þínir taldir. Brottin alls er er sver við sjálfa sig. Þótt ég hefði fyllt þig munnum eins og engisbrettum, munnum ennþá hef ég sigur áp yfir þér. Hann sem gjött hefur jörðina með krafti sínum skapað himinn af speki sinni og þanið út himinn af higgviti sínu. Þegar hann þrumar, svarar vatnagnýrin í himninum. Þegar hann hættur ský upp stíga frá endumerkum jörðar og gjöri leiftur til þess að búa rásu og hleypir vindinum vindinum út útrú forðabúrum hans, Þá stendur sérhver maður undrandi og skilur þetta ekki. Og sérhver guldsmiður skammast sín fyrir líkneski sitt. Þegar enn steftur líkneski hans eru tál og í þeim er engin andi. Hjegomi eru þau, háðungar smíði þegar að hegningar tími þeirra kemur er útum þau. En hluteld Jakobs er ekki þeim lík, heldur er hans skapari alls. Og Ísrael er hans egnar kynkvísl. Drottin allserer er nafn hans. Þú varst mér hamar, herfopp, að ég geti mólað sundur með þér þjóðir og eitt með þér konúsíki. Að ég geti mólað með þér hesta og reyðmenn, að ég geti mólað sundur með þér vakna og þá sem í þeim óku. Að ég geti mólað sundur með þér karla og konur, að ég geti mólað sundur með þér gamla og unga að þið gæti mólað sundu með þér æskumenn og meyjar, að þið gæti mólað sundu með þér hirða og hjarðir, að þið gæti mólað sundu með þér akur og samikki þeirra, að þið gæti mólað sundu með þér jarla og landstjára. Ég endur gælt Babel og öllum íbúum kaldu, allt þar illa er þeirra var gjört síjón, að yður áhorfandi, segi drottinn. Sjá, ég ætla finna þig þú skadraðis fjall, segir dróttinn. Þú sem skadraði vannst allur jörðinni, og ég útrétti hönd mína gegn þér og velti þér ofan af hömrunum og gjöri þega brendu fjalli. Úr þér skulum enn ekki sækja hortsteina, nýjö undurstöðu steina. Heldur skalt þú verða að eilífri auðin, segir dróttinn. Reist þig merki á jörðinni, þeytið lúðurinn meðal þjóðana. Víið þjóðir móti henni, kallið móti henni konúsíki Arkadas, Minni og Askenas. Skepið herfóringja móti henni, færið fram hesta líka bystum engisbrettum. Víið þjóðir móti henni, konunga metíu, jarðla hennar og landstjóra og allt land ríkis Þá nötrar jörðin og befast því að fyrirætlunni drottins gegn Babylon rætast. Með því að hann gjöri Babilón að auðn svo að enginn býr þar. Kappar Babilóns hætta við að berjast. Þeir halda kyrru fyrir í virkunum, hreisti þeirra er þorrin. Þeir eru orðnir á konum. Menn hafa lagt eld í hýpíli hennar. Slagbrandar hennar eru brotnir. Hlaupasveinn hleypur móti hlaupasveini og sendibóði móti sendibóða til að bóða Babil konungja að borg hans sé unninn öllu megin, brýrnar teknar, sefmýrarnar brendar í eldi og hermenninni skeldir. Já, svo segi drottinn allsherjar ísraelsk vöð. Dóttirinn Babilon líkist að láfa á þeim tíma, þá er hann er tróðinn. Innan skams kemur og uppskeru tími fyrir hana. Nebúkadreisar Babil konungur hefur etið oss, hefur eitt oss, Hann gjörði úr tomt tómt ílott. Hann svalkoss eins og dregi, kildi vömsýna og rakoss burt úr unaslandi voru. Það ábeldi og sú mistyrming sem ég hefði orðið fyrir komi yfir Babilón, segi Sýjon búar. Og blóð mitt komi yfir íbúa kaldiðu, segi Jerusalem. Fyrir því segir drottinn svo. Sjá ég tekað mér máletni þitt og lætið ná þín rétti þínum. Ég þurka upp vatn Babilóns og læt uppsbrettu hennar þóðna. Og hún skal verða grjótrúu að sjakalabæli, að skelfing og háði. engin skal þar búa. Þeir öskra eins og ung ljón, gnöllara eins og ljónskvolpar. En þegar græki hítin er komin í þá vil búa þeim vislu og gjöra þá drukna til þess að þeir verði kátir. Því næst skurðu þeir sopna eilími söfni og ekki vakna framar, segir drottin. Ég leið þó hníga eins og löm til slátrunar, sem hrúta á samt höfrum. Hversu varð sesak unnin og tekin? Hún er frægvarum víða veröld. Hversu er Babilón orðina skelvingu meðal þjóðana? Sjórin gekk við Babilón. Hún huldist gnýandi bylgjum hans. Borger hennar urðu að auðn, Að þurru landi og heiði Engin maður munn framar búa þar Nér nokkurt mannsbart fara þar um Ég vitja Bels í Babilón Og tek út úr munni hans Það er hann efi gleift Og eigi skulu þjóðir framar streyma til hans Babilón smúr hreinur einnig Far út úr henni líður minn Og hver á einn forði lífi sínu Undar henni brennandi reyði drottins Látt þið ekki hugfallast og verði ekki hrættir við tíðindin sem heyrast í landinu. Þessi tíðindi koma þetta árið og því næst önnur tíðindi annað árið. Áfbeldi er í landinu og drottnari er í drottnara. Fyrir því sjá þeir dagar koma að ég veitja skurgoða Babilóns og þá menn allt land hennar verða til skammar og allir vegnir menn hennar falla í henni. Þá mun heimin og jörð og allt sem í þeim er hlakka yfir Babilón. Því að þúr norðri brjótast eyðendurnir inn yfir hana, segir drottin. Babilón verður að falla vegna hennar vegnu manna í Ísrael, eins og vegner menn hafa orðið að falla um alla jörðina vegna Babilón. Þér sem undan sverðunu hafið komist, haldi þér áfram, standið ekki við. Minnist drottins í fjarlæð og hafi Jerusalem í huga. Við erum orðni til skammar því að við erum varir við fyrirlikningu blygðun heilur auðlit vor því að útlendir menn hafa brotist inn yfir helgidóma musteris drottins. Fyrir því sjá þeir dagafmunu koma segir drottin að ég viti að skurgóða hennar og sverðilegðir menn skulum stinja í öllu landi hennar. Þó að Babylon hefjið sig til heimins og þó að hún gjur vísett svo hátt að það verði ókleift, þá munu þó frá mér koma eyðendur yfir hana, segir drottin. Heir, neyðar kvein frá Babilón og mikil eyðilegging úr landi Kaldía. Já, drottin eyðir Babilón og upprætir úr henni hinn mikla hávaða. Bylgjur þeirra gnýja eins og stór vött, gællandi hverður við óp þeirra. Því að eyðandi kemur yfir hana, yfir Babilón og kappar hennar vera teknur höndum og boga þeirra brottnir því að drottin er guð endur gjaldsins, hann endur gjaldur áreðanlega ég gjöri drukna höfðingi hennar og vitringa jarðla hennar og landstjóra og kappa hennar þeir skulu sopna eilinu svefni og eigi vakna framar segir konungurinn drottin allserjar er nafn svo segir drottin allserjar Hinn víði Babilón smúr skal rífin verða til grunna og hinn háu borgarlið hennar brendi eldi. Já, líðir vinna fyrir gíg og þjóðir leggja á sig fyrir eldin. Bók varpaði Efrat. Skipunin sem Jérmija spámaður lagði fyrir Seraja, Nerijason, Mahasajasonar, þá er hann fór í erendum setiki að til Babilón á fjórða ríkistjórnar ári hans. En Seræja var herrbúðastjóri. En Jérmija skrifaði allar þá ógæfu er koma mundi yfir Babilón í eina bók. Allar þessar ræður sem rítar eru um Babilón. Jérmija sagði við Seræja. Þá er þú kemur til Babilón, þá sjá til að þú lesir upp öll þessi orð og seg. Drottin, þú hefur sjálfur hótað þessum stað á Ammohann. Svo að enginn byggji framar í honum, hvorki menn nýr skepnur, því að eiliru öðun skal hún verða. Og þegar þú hefur lesið bók þessa til enda, þá bind þú við hann stein og kasta þú henni út í efrat og seg. Svo skal Babilón sökva og ekki rísa upp aftur, vegna þeirra ógefu er ég lætt yfir hann koma. Hér líkur orðum Jeremía. 50. annakabli Fall Jerusalem Seti var 21 ás að aldri, þá er hann var konungur og 11 áríkti hann í Jerusalem. Móðir hans hétt Hamútal Jérmíadóttir og var frá lípna. Hann gjörði það sem illt var í augun drottins með öllu svo sem gjörð þaði Jójakím. Vegna reyði drottins fór svo fyrir Jerusalem og Júta að hann varpaði þeim burt frá auðliti sínu. Setiki brá trúnaði við Babil og á nýjunda ríkistjórnur ári hans á tíunda degi hins tíunda mánuðar kom Nebukadresar Babil konungur með allan herrsinn til Jérúsalem og þeir settust um hana og reistu hervirki ringin í kringum hana. Var borgin þannig ju fram á 11. ríkisári Setiki konungs. Í fjórða mánuðunum á nýjunda degi mánuðarins Er hungrið tók að sverfa að borginni og landslið var orðin vistalaus? Þá var brotu skarð inn í borginna og konungur og allir hermennirnir flýðu og fóru út úr borginn um nóttina gegnum hlýðið milli beggja múrana sem er hjá konungskarðinum, þótt kallgðið umkringdu borgina og hjældu leiðina til sléttlandisins. Her kalldi að veitti konungi eftirför og náði seti kýja á Jirikóföllum er allur her hans að það tvístra spurt frá honum. Tóku þeir konung höndum og fluttu hann til Rybla í hamathýraði til Babil konungs. Hann hvað upp dóm hans. Let Babil konungur drepa sonu Setikiða fyrir augum hans. Sömi leiðis let hann drepa alla höfðingja júta í Rybla. En Setikið let hann blinda og binda eyrfjötrum. Síðan let Babil konungur flytja hann til Babylon og sitja í fangelsi og var hann þar til dauðadags. En í 15 mánuði á 10 degi mánarins, það er á 19. ríkisári Nefgatresar Babelkonungs, konungs, kom Nefgatresar lífverða fóringi vildar þjótt Babelkonungs til Jérúsalem og brendi mustri drottins og konúshöllina og öll hús í Jérúsalem og öll hús stórmennina brendi hann í eldi. En allur kaldei her sáur varme lífvarða fórengjunum reyf niður alla múrana um hverfi Sérosalems. En leifar líðsins þá er eftir voru í borginni og liðhlaupana þá er hlaupustöðu í lið með Babylkonungi og þá sem eftir voru af iðnaðarmönnum herleiti Nebússadran lífvarða fórengi til Babylón. En af almóga landsins lét Nebússadran lífvarða fórengi nokkra verða eftir sem vingarðsmenn og akur karla. Eir er voru við mustri drottins og undirstöðu og eir er voru í mustri drottins brutukaldi er sundur og fluttu allan eirinn til Babilon. Og katlana, eldsbaðana, skarbítana, áðreyfingarskálarnar, bollanna og öll eir áhöldin er notu voru við guðþjónustuna tóku þeir. Þá tók og lífarafóringin kallana, eldpönnurnar, ádreyfingarskálarnar, pottana, ljósastíkurnar, bollana, kérinn, allt sem var að gulli og silfri, súlurnar tvær, hafið og undurstöðu pallana, er Salamón konungur hafið gjöra láti í musturit rottins, eirinn úr öllum þessum áhaldum varð eigi veginn. En hvað súlurnar snertir þá var önnur súlan átjánálnir á hæð, og tolf álna langan þráð þurfti til að ná utanum hana en hún var fjögur að fingra þyk hólað innan en ofan á henni var súlna höfuðið af eiri og var það film álnir og hæð rýðið net og granatepli voru umhverfis höfuðið alltaf eiri og eins var á henni súlunni en granateplin voru nítið og sex þauir útsnýru öll granateplin voru hundrað á riðnanettinu allt um kring og fóringin tók Seraja höfuðprest og Sefania annanprest og þröskulsverðina þrjá úr borginni tók hann hirðmann einn er skipaður var yfir hermennina og 7 menn af þeim er daglega litu auðlit konungs er fundust í borginni og rítara hersöðingans þess er bauð út landslinum og 60 manns af sveitafólki því er fannst í borginni Þessa menn tók Nebúkadnesar líferðar fórungi og flutti þá til Rifla til Babel konungs. En Babel konungur lét drepa þá í Rifla í hamatjéraði. Þannig var Júta herleitur úr landi sínu. Þetta var mannfólkið sem Nebúkadnesar herleti. 7. árið 3023 Jútabúa. 18. ríkisár Nebúkadnesans 832 sálir og Jerúsálem. 20. og 3. ríkisár Nebukadresas herliti Nebukadresatran lífvarðafóringi 743 sálir af jútabúum, alls voru það 4600 sálir. Jójakín náðaður Og á 30. og 7. útlegðar ári Jójakíms jútakonungs í 12. mánuðinum 25. mánuðarins náðaði Evel Merotag Babilkonungur árið sem á kom til ríkis Jója kín og tók hann út úr dýflesunni. Og hann talaði vingjallega við hann og setti stól hans og var stólum hinna konungana sem hjá honu voru í Babilon. Og hann fór úr bandingafötum sínum og borðaði stöðulega með honum meðan hann lifði. En uppeldi hans hef stöðuga uppeldi var honu veitt að Babil konungi. Það er hann þurfti á degi hverjum alla æfi hans allt þar til er hann dó.